Ne të nashmë do të tasim për votimin Mi qëndë do të tasim për votimin Për qëndrojmë për qështje Për mendim argumentet Arsujet Apo që ka të bëjt qështje Dhe të mos hidhim në dek tjera Sepse nuk, nuk arin që të dalim atë ku duhet Për qëndrojmë dhe që të dalim rezultate Dhe Dhe do më thënë Të përcaktoj mirë Se ku është pika e mos marveshjes Unë të qeshën të arbenfjot Për shembu Dhe unë të flasë për atë që kam gjuhuar Disa personën Unë kanë informuar që Abdurahim dhe unë në ka X që ndremë për pjesëmarën vëtimi Dhe unë për ta fejmë i troqë Abdurahim dhe unë do që pjesëmarën vëtimi është kufrë Edhe një librën kanë tonë që e ka përhafë Abdurahimin Ka shkëndakë në gjëmatë Që me emre realiteti zjedhëve demokratike Në shpëtetimet të librën kanë parë se është përmendur Shpesh Që pjesman e vëtima është kufer është shirë E gjëran të të da e, Nëse Abdurahimi qëndron Vajshdojnë Qëndron e shëndroj të ti Mëndinë në më thotë mu që unë mëndoj që pjesman e vëtima është kufer E nëse E nëse Do më dhënë, është të rejshë më të pëshëndërit Në thotë që është haram Edhe dim se si të shvillojnë bisedën Do më dhënë që Në ngushtohet shumë Mos marveshja Këtë qështë që ishë Më komplikuar nëse dhëtua që është kufrë Dhe është Më pra në ziljes Në qofës se dhëtë demë që këtë që është, është haram Do më dhënë që Për një bisedë Ashtu si shduhet Në duhet që të caktohet mirë për mëndimin tim pika e mosmarveshjes. Kë ishte pika e fundë që kisha unë, ne caktumë kohën e lam nga 5 minuta, pas ta i duke, pa, duke pa e cili, duke pa, se cidi duke fletë nga 5 minuta. Kisha për të gjëtë koha, do, do, krasi, krasi, do. Uhum, dhe për të një? Parës e fillën kohë, abdurajmi duhet që shfolë ati duhet që asim për të të të tërë abdurajmi duhet. Alhamdulillah, u salatu, salamu, në Resulillah, hëllaz, alah, alah, alih, mësakh, bishmëhim, në bat. Nëzë ndërruar, në se dhe do në më dhe ruar, që në dhe ruarës në qëritet, në të qëthejmi në të qëveplojnë, si kur se lë se dhe do në më dhe ruarë, në i hapi sëtë që të shikonë vërtejten e të, të ku ashtë. Edhe kjo dhe mëkën lutja për nëzimë. Êshtë lutja të sinën nëjna ka mësura allahin më d në surën e Partit Kur'an thotih dinas sirat almustaqim. Dhe kjo fjalë është një fjalë që çdo musliman e përsërit shumë herë në namazën e tij, shumë herë gjatë ditës. Dhe kjo tregon që udhëzimi është shumë, shumë. Është e rëndësishme. Dhe udhëzimi është kjo që ka thënë Allahu i madhëruar, edhe ajo që ka thënë dhe vepruar dhe pohuar profeti sallallahu alejhi wasallam. Dhe tek ajo që ka rënë dakord Ummeti Islam. Porsai për këtë çështje sonë shumë dakord me vllajën Ismailin, domthonë që ne të tektojm pikat në të cilët ne bijem dakord dhe pikat në të cilën ne nuk bijem dakord para se të fillojm bisedimin, por me një detaj, por me një detaj. Porsai për këtë çështje, domunë që pyeti Ismailin, domon a mendojun domthonë që shkufëm, nuk mendoj që shkufën. Unë normalisht domunë që unë domon e kam menduar që duhet të bëj këto pyetje sepse kjo është folur shumë Më në diçesh polu shumë këto gjëje. Edhe unë jam përgjinjsa gjëjë, inshallah me ne në votë, por në momentin e duhur, domethënë kjo kjo është domethënë si thosh telbi ose fryti i gjithë bisedimit tonë. Po nuk do të ishte më mirë për në të bërë orientuar bisedën. Kam rënë unë tash. Mimi, meqense jemi duke diskutuar për këtë. Le ta marrim në shkurt. Domethënë problematika në të vërtetë, problematika jonë që në origjinë nuk ka qenë në kësaj ato realiteti, a është apo nuk është thjesht çështja? Sepse vëllezërit tan, Ismaili dhe të tjerë, të cilët domethën nuk kanë qenë dakord me mendimin tim, ata ë kanë qenë me mendimin që lejohet, pofton edhe the domethën fillimi se çfarë që ka filluar që kur ishte çështja e povercisku soaps. Meqenëse më lovan u bë që u bodën dinin shumë një çështë nuk duhet zgjerojmë tutje. Dhe unë kundërshtova atë, në atë moment gjitë një libër. Më dukë si libi me i prafërt i cili fishtin për një qështi qesht, të njashë për në ta Nuk kishtë në të mundat dherë në, në moment liber të cilin fishtin për të qështi Për këta rësujet dhe më thonë në pash dhe më thonë që të rësujet një këtë liber shpëndat për shkak se dhe më thonë në, në të të regohet një e vërtet për cilin unë do të, do të mbështes sot me argumentet që unë kam Cili liber eshtë Realiteti z At libër kanë bëj disa vëllezërin në, në Maqedoni, unë nuk e di se kush e ka shkujtë libër. Ai është një gjuhë domosdoshmërisht kosovar normalisht. Mund të thasë do e lexoje. Unë e shkëtova të shpërësh, të lexova në një, një mënyrë, më po e kupton? Sepse gjuhë është shumë e vështirë dhe kishte shumë kelicë të papërtutshme, po ideja e përgjithshme e morrë që tregonte ai. Ideja e librit përgjithshme që ai tregonte domosdoshmërin që muslimanët nuk kanë pse të futen në këtë lloj çështje, sepse këto janë këto janë çështje që kanë të bëjnë me taqutin. Kanë të bëjnë taqutin. Edhe ne domun këtë çështë do so seriojm sot. Përse bëjmë mendimin tim, domethënë u ta thash, edhe do të heb fjalën që do të tregoj të gjithën. Përthem një fjalë, fjalë domun, inshallah do të treguohet. Nuk fshijem. Por këto, kjo është domethënë si të ushfryti gjithë bisedimit ton. Në kjo do të treguohet do të trevojm në fund fare të bisedës. Sepse ne duhet të diskutojm në fund fare, trevojm kush janë, nuk është çështë demokrcia. Të dimë poshtë çfarë bëhet fjalë. Ne do dimë çfarë ç'o bëhet fjalë. Po bash, do bëjmë sot. Të dim për shorbën fjalë. Do thon, thashë që është një çështë më fare që problemi jonë më i madh. Problemi jonë më i madh nuk ka qëna as apo së shkufër, sepse nuk është së vëlizet tan thon që është haram për shkak të tashin gjel për të situosh apo së shkufër. Para e dyta, ju edini shumë mirë që libri im është djegur edhe pse unë thon nuk përmend fjalën para e kufr për para. Është djegur, e ndjegu mbi 300 kopje. Libri tim. Është. Tashi, domosdosh çështja don problematikë, normal nuk ka cin kjo. Edhe libri im, domosdosh icili nuk përmend fjalën para e kufrën të fare është nxjerr nga disa xhamia për jashta. Është nxjerr nga xhamia. Uton par syve. Nuk po flas tashi për veten time, po do po të rregulloj ndonjë kontradiktë, nuk ka qen, nuk ka qen kjo fjalësorja, po ka gjithë çështja. Prandaj duhet të trajtuar gjitha gjëra që në fillim. Uton, "Pas se un tash do të rregulloj të gjitha." Që duhet të trajtuar që në fillim. Nuk është çështë të ushaposë apo të shkopur, nëse nuk është problem gjithë ti thu haram, atë në, do të thon ta shohim çka po thotë ti, do të thon që shohim pas se ku jeti ku jam unë. Ne, nesim të desim të dakosh që vetëm fara, ti thuaj, Allah, pasën disa ras mund të të vajzim. Po thon kur shumë them këtë lloj gjë nuk bën fare, nuk kusht kjo metoda islame. Kjo është ideja që kam treguar një libër, dhe ju keni kundërshtuar dhe keni thënë që kjo nuk bën libri ka shumë gopime, në radhë deri tash që unë s'kam kuptuar për gopimet, do të dëshiroj të ju tregoni nëshallah. Po gopime që ndodhen në libër. Edhe pse antrenuar përmendur çështë kufër fare. Kështu që domodin problemi nuk qëndron as apo së shkufër, çështja është domodin tek votimi në vetvete, pra ne diskutojmë për to, pastaj kur di momentin inshallah në fund do ta tregoj të gjëmë me Allah mendimin tim për të çështjën. Përndaj ne le do të caktojmë fillimisht ku janë pikat në të cilën ne ndijem dakord. Pastaj të caktojmë ku janë pikat në të cilën ne nuk ndijem dakord. Kjo është. Ismailin ka përcënë. Po kam thonë diçka. Ë tani çëllimi që un kërkoj të përcaktohet se cili është qendrimi i jot në këtë çështje. Ësë në këtë mënyrë ne orientojmë bisedën. Ë dim se si ta zhvillojmë bisedën nëse nëse ti për shembull nuk pranon që të thuash qartë un po të kishe të diskutuar me një person për lutjen për shembull un do t'i ja sqarojë që lutja kushtuar barrë dëshirgumat nëse një tjetër për shembull thoshte që është rrugë vogël apo është halal un do të thoshe qartë që është rrugë mat e domethënë më në mënyrë që bise ojë, dhësheru, e, dhe më të zhvillohej biseda ashtu siç duhet ta tash do të ta them vëllai do sqaj logjikë këtë domethënë të ti jesh i sigurt nëse nëse unë domethënë i them diçka dhe qendrimet janë gati të prafurta përsëri. Kështu që, që nëse ti nuk e thu, për shembull, do ta thuash në fund, unë për shembull do ta trejtoj, trejtoj bisedën duke menduar gjithmonë sipas asaj që un jam informuar, do të thonë nga njëra sigurt. Jo Ibrahimin thot se është kufër dhe foltoi si të të pëlqej ty domethënë jemi detyruar që të rrahim këtu atëherë si dëshirosh ti trajtoje ndash haram dash kufër domethënë ne do bisedojmë inshallah pas një fundi do të rregoj mendimin nuk është çfarë i folsi dëshirosh e për sa i përket librit meqense se çka që çash në librit i themi atë fjalë unë librin faktikisht nuk e kam lexuar edhe pse e kam shpëtetuar ë e, e kam studiosë domos pjesën e fundit që dojmë votimet ato pjesa të tjera domethënë E, nuk ka shana ajo pika e diskutimit mes njerëz. Unë po shaqojam duke u referuar në kandidimin apo antarësimin në partitë politike. E, përsa e për sa i përket votimit e kanë fletuar, nuk them se kam lexuar gjithë pjesën që ka të bëjë me votimin. E, kam dhënë, domethënë kam shprehur qëndrimin tim kush më ka pyet domethënë për këtë për librin, domun kam dhënë ato arsyetimet mia, të cilat mund t'i dëgjoni edhe tani gjatë bisedës. E përsa në përsa i përket tjerëve çka kanë bën për xhamia të tjera normalisht ajo nuk ka të bëjnë mes nesh, fjalë. Për mua mënyra se si është edhe do ta them edhe më pas të çësia, mënyra se si është trajtuar çështja e votimit të lirë nuk ka asnjë farë dyshimi, na mënyra se si është trajtuar në libër realiteti i zhvillimeve demokratike. Madje libri aludon edhe në faktin që është kufor apo to. Aludon aty, unë dita kuptoj, ja. A është ky dokument fjalën kufor apo shirr? Po Mënyra se si është hartuar, se si është përgjigjur të çon aty. Dhe për mua serioziteti do të ishte që ta përcaktohej qartë, është kufur apo haram. Pse? Sepse ti jam durahin ke pas diskutuar dhe u ke thënë njerëzve që është kufur. Pastaj vjen libra dhe nuk e përcakton qartë që është kufur apo nuk është kufur. Kjo është problematike. Ku ka më thënë njerëzën që është kufur? Një minutë, po, dur ta marrën ato vetëm në mbështetjen. Po. Ëh duhet të pozicionohen qartë. Kur vjenet për çështjet që ata kanë bënë me artikën, dietarët, shkrimtarët, kur trajtojnë një çështje në një libër, sidomos në ato që kanë bënë me artikën, ëh shprehen shumë qartë në mënyrë precize të gjithë, skufrim, apo skufrim mal, apo skufrim vogël rëshyr, apo më ke është haram. Tani kur e tham. Ë, separi, faktikisht unë nuk dua që të merrem me këtë, e ke thënë apo nuk e ke thënë. Ti shumë mirë mund ta mohosh edhe është çështë tjetër. Po unë nuk e, nuk është të mohim po eshte. Por e do. Ti mund ta mohosh, unë s'e kam thënë edhe i ku mohbeti. Por faktikisht mun, unë më kam pohu njerëz ka edhe ty, që më kam pohu tu. Nuk të thëmë, më kapohu fulani që e ke këtu Ne nuk ime ardhë pra po dhe, dhe shimë pra të përmëgjuku mu Përre në po të deshjevi dhe më dhënë ti bimë gjerave drejt dhe drejt Në të diskutëm për që ështën fetare Përre në të putëm më unë të thasht të të dhashka një dajpë në të të Shërë ti mësë më, më nisë të që i musikur dhe më gjush me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me me i bëjmë edhe domosdën në mënyrë vëllazërore domosdën. Më unë do të tregoj mendimin dhe dash fjalën për të vlojë. Por ne duhetu të shënojmë atë rreth parave në fillim temën për çfarë do flasim, e, për të flasim mirë. Por mos kaloj. Ti hodh ti hodh deri në fund fare direkt. Domosdën se thë që ju keni thënë që është lejueshme ndërsa për këtë këtu ka lind debat dhe diskutimi, faktikisht ajo që kam thënë unë tjerët mund të shprehen vet, pa që kam thënë unë është se pjesmaren votime. Mhm ose përgjithësisht në mbështetje e xafirave, parëmijë është haram. Ka raste, të cilat bëjmë përjashtim, por parëmijë është haram. Ka raste të cilat bëjmë përjashtim. Ndaj të tutto do të hasim inshallah ta'ala. Tani po e lëmë nga pesë minuta për, ke për të përgatitur gjë tjetër lidhur me hyrjen këtu. Po të mund çështja ishte domosdoshmën që u ndesha që ne të diskutojmë fillimfare për për për temp, për çka kush është në fund tani. A fillojmë domoshta? Tash jeni të lirë. Se të që i nga 5 minuta Ti ke e mindimin të atë, këtë ka e mindimin e vetë A i folit në të të herë, këtë se më falë të dhe miherë E së të më të të më të shënë Unë Me dashi të shëtë A në shënë e më shumë Jo, ma së më rëzitë, nuk përta vuhë kohën Tashi dhe vë kohën Ti dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të shënë Minë të të të të të të të të të Mirë. Kush do mi të di fjalën? Do e japsh? Faleminderit. Bisbilahi. Alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Listener one. Përse më thonë, Sëpse, këtë çështje të demokracisë, domethënë kjo është një çështje, domethënë madhore. Sepse kjo çështje ka të bëjë me makidin ton, me besimin ton. Për këtë arsye është shumë e nevojshme që ne në më thënë të të regojmë qëndërimi në Islamë në një dhidhime ta në më si që thash që me farë duhet du të regojmë shkurët i mishë në më thënë se që është demokracia kja dhe demokraci vjen nga gjua thënë, greke disa thonë që vjen nga gjua latine edhe ka fja, origine e fele demos dhe kratos demos dhe thot popull kurse kratos dhe thot pushtet në pushtetit akon popullit kjo është kuptim gjufsor i fjalisë demokraci është një kuptin që është bjusorë të cire të kanë zirë, dhe më thënë, disa njërëz, e thënë që fele demokracije ka origjine e fele demon kratos, që do të thotë pushtetit akon shëtanit, sëpse demon dështë shëtan. Edhe nuk të shudigi këtë jetë me nësakhtë. Pra rësuit dhe më thënë, se vetë demokracije origjine ka që para tërqimë jetësh, që nga revolucioni francësës, kur doli për pushtetin e kisha dhe mori popullë për që është e aje që duqësja ruartu është dhe më thënë, se që pa gjukimi ka më, që është demokracia në në në të vërtet edhe që gjukimi ka i sajme të shkurtimisht që më zjatëm dhe, dhe më thënë, vet nga kuptimi kërë demokraci, demokraci dhe thotë për shteti i takon popullit dhe më thënë, për qikorështë dhe më thënë, po për kukvizimet që ka në dhe më thënë, vet më thënë, djetarët Ata kanë tërgu dhe më thënë që në më thënë demokratsia është tjilë dhe prej këtyri dhe më thënë kemi në në disa fjatë mare Unë në Libra Mbyshë do tërgojnë shumë në në lot dhe më thënë demokratsia është ndërtuar në parimin që populli është burimi i pushtetit e, kam përqëllimë në një pushtetit të ligjëvënjes kjo bëhet duke zjedhur përfajsuës nga populli të cilet e e përfajsojnë dhe, dhe popullin në ligjëvënje. Dhe më thënë, një një fjallë kjetër, një në më thënë në ligjëvënës, të cili duhet i të binden njerëzit në sistemi demokratik, është njeri ju dhe jo Allah. Kërsh. Kështu që thotë, në këto kuptim në më thënë është, njeri ju është zotë, që duhet të adhuruar në aspektin e ligjëvënjes, ose në aspektin e bërës halal dhe haram i sistemi është njeri ju është populli edhe kjo është vetë kufri në shirkëu dhe humbja edhe për këto do gje nuk ka kondradit në mirë muslimanve dhe shirojve me në topik e që bëflasë nëse isma indiki nuk është dhe kortë kort, që përshë një që përshë një që përshënë dhe kortë që të adim është nuk të filmat në e problematika sepse ligjvënja në islam i takon vetëm Allah subhanatare ligjvënja në pen is ita komo te mallahu subhanahu wa taala dhe për këtë domun ka shumë argumente nga Kurani dhe Suneti. Por për krytyrë për shume shtale që ka thënë Allah subhanahu wa taala am lahum shuraka sharau lahum min ad-din ma lam yazn bihi Allah. A kanë ortak të, të cilët u kanë bën aty ligje që nuk janë ligje në fe që si ka që si ka lejuar Allah ose që si ka lejuar Allah subhanahu wa taala. Ka thënë gjetarët për krytyrë domthonë Imam Muhammad ibn Shinquiti ka thënë Një qëti Allah i Mëdhuruar atë të të cilët vendosin higë, orë takë. Nuk ashtu ka fënë Allah i Mëdhuruar, ola ju shriku fi hukmi ahada, të nuk ashtë shakërëon Allahun në gjukimin e ti asë kushë. Në një, një lecim që i tërthuat, ola tu shriku fi hukmi ahada. Mësë shakërëon atë në gjukim maskënë. Mësë shakërëon Allahun në gjukim maskënë. Që që dëmonë dëtyre, mështë marit dhe që mësë shakërë Allahun, Në gjykim, si kur se nuk i lehod musiman të shëshërojë Allah në adhurim Sepse Sepse Allah i madhëruar Si kur se është sunduës dhe është dëtyra e onë të adhurim Gjithashtu është sunduës dhe kryuës Dhe kemi dëtyr të i bindim i ligje të ti Sepse toka është toka ti Kryisët e në kryisët e ti Koha jo dhe mërët Kërës. Kërës. Më le, më dhe në disa gjere janë parathër një për të seru dhëmë Po B tha kërë vërshdo Kurë kur se si dë akord më thujë për shumë që në së në së në së në së në së në së në Toka është tokë e ti Shkurtimisht dhe, dhe, mlep, dhe Shkurtim ishte, Nuk e kam parasysht të gjora Nuk e kam gjith parasysht të më më dhëmë Vësës i kam gjith shpesh Edhe në toka është tokë e ti Kërisën e në kërisët e ti Dhe në kërisët e ti Vëtë me i së ndurë kjo është parimi i islamit dhe për këtë si e thash do mund ka shumë argumente nga Kur'ani dhe nga Suneti dhe për këtë ka rënë dakord gjithë ummeti i islamit. Dhe kjo është një prillloje të xirkut. Edhe do të them, unë kam vënë edhe te libri, seri vërtet e qartë. Kam vënë edhe te çështja, do të them që unë në shumë libra ndoti apo një thjesht, sa për shembull, domthonë atë enciklopedia e feve dhe sektor bashkëhor, thot një prilllojeve të xirkut bashkëhor është shirku në do të thënë në bindje ose shirku në liçvënie anë tjetër e tij. Do të thënë në cilin njeriu më merr pushtetin e Zotit. Më pushtetin e Zotit. Por ne dietaret kanë treguar do të thënë librat e tyre dhe kjo është çështë më së njohuri që shirku është disa lloje. Sikurse në shirku do të thënë në dua shirku shirku do të thënë në, në në adhurim në përgjithësim shirku Gjithashtua dhe shirkën e ligjëvënje E shirkën, nëse dikurës dhe më thënë Pretendon se ka drejt Vendon si ligje A i në të vërtet shka ka bërë A i ka bërë Shok, Allah s.w.t. Nëse e pretendon për vetën e vetë A i dhe më thënë e ka qurë tjurë vetën e vetë zotë Dhe nëse e pretendon për tika tjetër Ose e beson për tika tjetër Ose e parënong të gjithë për tika tjetër A i ka pretenduar se këj personës zotë Kjo është domethënë selbi i demokracisë. Tashi domon demokracia është kurti mirë, por mos u zgjat. Un fatikis kam shumë domethënë libra dhe argumente gjëra, por nuk dua të zgjatem, thjesht të besoj se kjo është çështje e qartë për të gjithë. Demokracia është tre lloje, e dini. Demokracia në aspektin e së si ata domonin vendosin ligjetën tre tre lloje. E para është demokracia quhet demokracia direkte edhe kam përqëllim me demokracinë direkte që është populli aji i cili në më thënë vendosë ligje në mënyrë të drejt për drejt e kjo bëtë të leforme që në lidhe gjithë populli ulen, diskutojnë dhe bjën dhe akord që dhe vendosë një ligj për shumë aji që vjedhë dhe në një muaj burg populli është i cili vendosë në në marishtë në marishtë në mund që kjo lëgje e qashtë, që ashtë kjo lëgje në marisht është që ata e kanë dhënë veten të drejtë, do të dhënë veten me detyrë të drejtë për vendosur ligje, sepse vetë po vendosin ligje të cilët bien kundërshtim me fenislamë dhe kjo është ajo domosë shirku në ligjvënie. Ëh kjo është edhe demokracia drejt për drejtë. Qoftë. Ëh lloji dytë i demokracisë, dhe kjo është nga libri e hakikata e demoktise, domosë çështë demokracisë së vërtetë, sin e ka shkruar Muhamedi Bashaki Sherif. Ëh lloji dytë është demokracia ë përfaqësuese. Domthon kem për qëllimin e demokracisë përfaqësuese është që populli zgjedh disa përfaqësues. Që djeni më vëmendje se kjo është shumë e rëndësishme. Zgjedh disa përfaqësues, të cilët e përfaqësojnë popullin dhe vendosin ligjin në emër të popullit. Domethënë se ti e zgjidh vetë, ai vendos ligjin në emër të tat. Domund ti pranon që ky person të të përfaqësojë ty, domund duke dhënë votën ti pranon që ky person të të përfaqësojë ty e të vendosë ligje në emrin tënd. Të për kuptimin do të thonë kësaj do të thonë për fojësisë tuaj do të thonë i thonë najb dhe në arabisht i thonë naib deputeti thonë naib dhe naib do thot zvendçus. Zvendçus do të thonë që ai zvendçon tyn në në liçvanj. Edhe lloj tret quhet demokracia e ndërmjetme, mund ta thojmë ndryshe se në arabisht thonë shibul mubashira. E ndërmjetme do të thotë ajo ka marrë drejt para se për dytës. Për të parës në aspektin e mund të thonë që në disa raste i lihet popullit drejt për drejtë që gjykojnë disa çështje të veçanta <ha? të> bë, dhe bëhet bëhet domthonë domethënë si votimi, referendum. Bëhet, thonë se referendum, votim, ka stile vetëm për një çështje të caktuar. Ndërsa domthonë ekziston edhe kullojtë edhe gjithashtu domthonë edhe edhe parlamenti, por çështjet e caktuara ata pyesin popullin, çfarë më i ke për çështjen dhe vendoset si sipas dë popullit. Domthonë kutojmë të trej llojet e demokacisë nëse të demokacia do të më nëshëndrtuar këtë ligj, domethënë thelbi i demokracisë është që pushteti të takon popullit. Por në të vërtetë nëse tham pushteti takon vetëmollon e ndërtuar dhe kjo është një çështje siç e thash, që nuk ka dyshim fenisame, edhe kta domethënë e shprehin të ligjit duke thënë që demokracia është që populli gjykon veten e vet. Siç e thash, gjykon veten e vet duke kur, nëse içi si gjykon veten e vet. Domethënë që ajo është një vetë sot për shumutë të, të vendin tonë së vendin tjerë që njerëzit zgjidh një përfaqësues i cili i përfaqëson ata. Përveç që u thon arabisht naib ose ممثل i përfaqëson ata dhe flet në emër të tyre atje. Flet në emër të tyre në parlament. Kjo është domethënë domthonj shkurtimisht që desh u të, të rregoj. Nuk e di domthonë vëllai Ismail deri tash mbi bi, bi dakord me mua këtë çështje, po keni një vërejtje këtu që diskutojmë rreth saj. Do flas domthonë do, ku bën dakord të kusmit apo. Merriti me këtë çështje. Faleminderit. Do zëto në? Të në se do shkëp. Kjo është 1 minutë. Atëherë ë, bëjnisme ato që tha Ibrahimi, pastaj do komeno sura e mia. Së pari, nuk ka dyshim që pushteti i dijën si takon vetëm Allahu i Lartësuar. Dhe besimi pretendimi apo kohimi që Ku shteti i liçvanis i takon dikujt tjetër veç Allahut apo dhënia e ku shtetit të liçvanis dikujt tjetër veç Allahut është shkurtumat që e nxjerr njeriu nga feja islame. Kjo është e pa diskutueshme me argumente nga Kurani. Nëse edhe persi dhe një lutje. Atëherë ku shteti liçvanis e takon vetëm Zotit. Po. Dhe nëse njeriu ja jep dikujt tjetër veç Allahut, bën shirq i cili e nxjerr nga feja islame. E uh. argumentet e tua janë të shumta, disa prej tyre i përmen ja dhe aturabimi. Nuk po përmend vetëm argumentet, ju keni ngjuar shpesh dhe i keni parashysh. Keni al hukmu illa lillah. Li shfanja i takon vetëm Allahut subhanahu teala. E e dyta është fakt i njohur që demokracia do të çojë në pushteti i rishvënjës, i takon popullë dhe ligjënt i prodhon parlamentin kjo është demokracia dhe s'ka dushim që e, demokracia me këto kuptim është shirkë sëpse për shtetim ja e popullet dhe kjo është fak por po kështu janë edhe të avutët e tjerë Po kështu janë dhe lichvenësit e tjerë dhe që Allah u të lartësuar. Për shemë, një, një lichvenës i kreshterë, një pushtetar i kreshterë, pa dushim që është të aghutë. Sepse dhajë, u dhejqë me lichjet të cilat bëjë ndesh me lichjet e fisë islamë. Një kryetar fisë, në kohën e pegamejë të alisratu sëraë, për sëri ka qënë të aghutë. Sepse u dhejqë dhe menë normat, regullat fisënora të cilat bjen dërsh me ligjet dhe bajullat e fejës islamën. Po kështu, gjdo dheqës që i përket një feje tjetër dhe jo fejës islamën, e që nuk u dheqës me ligjet e fejës islamën. Gjdo dheqës i gjdo sistemi tjetër, i cili prodhon dhe apo bën ligjet të cilat bjen dërsh me ligjet e fejës islamën. Kjo është e patë diskutushme. Pa në të kuptim Demokracia Krishterili Hebreizmi e, Fiset Krajret e fiseve Udhejsi të fiseve Janë të vaghit Janë të avuta Sepse u kam dhën vetes Të drejtën e bërjes e ligjeve Dhe u shtrojnë ligje të cilat Bjen në deshme ligje të fesë islam Kjo është pika Kjo është e dytë dhe këtu bjem dakord me Abdurahimin, vetëse unë e trajtova më zgjer. Sepse si udhhesit në sistemin demokratik, po kështu janë edhe udhhesit në sistemin e kërterimit, po kështu janë edhe udhhesit në sistemet kisnore, të cilat udhëhohen me, me ligjet që bien ndesh me feën islame, pavarësisht se dikush ka shumë ligjvënës të cilët ja gabuar tak Zotit dhe në një vend është vetëm një që ja bën ndër tak Allahu subhanahu wa taala. Por ama të gjithë këta janë tavuta, siç e thash. Ë, pika e tretë është çështja e përfaqësimit. Në fakt ë veprimet e muslimanëve dhe qendrimet e, e tij janë diçka dhe ajo që mendojnë kafirat është diçka tjetër. Dhe këtu është shumë e rëndësishme që të bëhen ndryshime. Ëh, po ti hym se çfarë mendojnë kafirat për demokracinë, apo çfarë mendojnë kafirat për fenë e Krishterë dhe për të drejtën që u japin ata udhëheqësave të tyre? Ëh, është çështje dhe po të hymë pastaj marvesheve që bëjnë muslimarët me kryshterët apo në udhejësit në sistemen demokratik apo udhejësit e fiseve marveshe që bëjnë më bërshtetjen që mund të japin në ndoj një rast të caktuar kjo është që është jetë tani udhejësit në sistemen demokratik apo liqëbënsit pushtetarët në sistemen demokratik Thonë që ne përfajsojmë popële Dhe në fakt As njëherë nuk pretendojnë se Përfajsojmë vetëm ata cilët i kanë votuar Po për kundra zi Gjithmonë thonë Ne përfajsojmë të gjithë Sjeta si që kanë votuar pro Edhe ata që kanë votuar kundra Pra për teci me idejt e tyre Me artikulimet e tyre I bi që ata të përfajsoj Gjdoj individ në Shosjëri Dhe më të në Shqipëri Presidenti i cili ka dalë nga ai parlamenti që është votuar nga një pjesë e shqiptarëve, përfaqëson çdo shqiptar që ka pasaportën shqiptare. Dhe kur shkon në OKB, flet në emër të të gjithë shqiptarëve. Dhe pretendon që përfaqëson çdo shqiptar. Dhe thon shpreh shfryhimisht, ky ligj, ky sistem, ne na jep të drejtën e përfaqësimit të të gjithëve. Përfitë dha ata që votojnë kundër nesh përfshin dhe ata që nuk kam botuar fare. Shpesh herë e thotë dhe kërëj ministri, që unë këtu përfajsoj interesat e gjithë dhe, shtu që në qohë se ne do të gjykojmë për një riu, në basta asaj që mendojnë ata, në bazë të të drejtës i ata u japim vetës e tyre, këtu i bje që të ngarkohet me përgjëjsi gjdo kur që më banë në shtecin shqiptare. Në që në që në që në që në që në që në që në që në që n dhe në mënyrë që të sjoj veten nga kjo përgjegjësi, duhet domosdoshmë që të flas në shtetin shqiptar. Po përmendur pastaj të gjitha gjërat e tjera të cilat unë do t'i përmend me kalimin e me me, me zhvillimin e bisedës së shaqe autorare. Por një minutë. Tamë. Pra ka ndryshim mes qendrimit muslimanit, bindjes muslimane, veprimet që bën muslimani dhe bindjes që kanë ata. Veprimeve që bëjnë ata Muslimanën ne duhet A gjykojmë si pas asaj që Vepron vet Që mendon Bindis që shprej vet Dhe ju si pas asaj që Mendojnë kafirat Apo që i veprojnë kafirat Se për shemë Peyameja A.S. U gatojnë mundësi Kryetarëve të fiseve kristere që nën hijen në e shtetit islam të ushtrojnë pushtetin në fise të tjera. Pushtet i cili është pushtet tahudi, në ku drejtohet me ligje islamet. Pejgamberi e selatu selam, do të thonë i ka lejuar që të qëndrojnë në krye të fiseve të tjera. Pejgamberi e selatu selam po ta garantuar mbrojtje. Gjasë nëpull bonashi shtet tjetër nuk ishte të drejtë që ti cënonte. Natyrisht ja ata ushtrojn vepra, të cilat janë kufr, janë shqit. Por Beqamehure sallallahu alaihi ve sellem nuk mundet që të ngarkohat me përgjegjësi për veprimet e mendimet të tyra. Të Beqamehure sallallahu alaihi ve sellem ka ushtruar një veprim të lishëm, ka bërë një marrëveshje me ta dhe i ka caktuar që ose i ka lejuar, ose i ka dhënë mundsinë çeta të çndrohen në krye të fisëve të tyre. Edhe i u ka ofruar mbrojtje, as kush nuk funcionoi pushtetin e tyre. As kush nuk mundet që të ndërhyjë në punët e tyre. Në ngëmbim të nënshtrimit ndaj muslimanëve, shteti islam dhe dorëzimi të xizjes. Për shembull kemi një rast konkret. Mësoja në Bukari dhe vjen një hadith ku Abu Humajed es-Sa'idi Rodhjallahu anhu thot, i pari i ejles, mbreti i ejles, ishte një, një, një zonë, një fshatë, një, një mbretëry, do më thonë mbretë detare, e, i dërgoj përgami e të arisatë vësselam, dhurat një mushkë, një rogë, dhe përgami e arisatë vësselam, këtë e belëhu bi bahrehin, tuhët në hadisë prehimishtë ka thamë hajayrëh al-muhadith ta'ala demu dhan pejgamberi sallallahu alaihi wasalam aqarrau alayhim muqabil daf' al-jizya bartizamihi bidaf' al-jizya pejgamberi sallallahu alaihi wasalam i shkroi qe aj të vazdonte të qendronte në krye të fisit të tij në në të mbim të dhënjes së xhizjes ky është kuptimi i hadithit ja Do mund të pegami alayhatu sallam bëri domthon aks zhim me ta, thirë marrveshje me ta, që ai të vazhdon të qendronte në krye të fisit të tij. Dhe ata ishin të prister, do ti normalisht ai pegami alayhatu sallam nuk i vuri push që të mos mos udhiste me ato ligje. Pegami alayhatu sallam nuk i vuri push që ai të pranonte në Islam. Pegami alayhatu sallam përmes as marrveshjes merrte përsipër që ta mbronte. Sëpse kjo është kuptimi marveshjes okay. Që ta mbronde Dhe asë kushën ku ta cunonde Por a më të ngarkohet Pegami Arisatë Vusenam Me përgjëjsi Për faktin që e ka marrë në hrojtje Për faktin që e ka le juar Të ushtrojmë pushtetit në fisin e ti Në qofë se Ne do të ngarkohem Me përgjëjsi i muslimanat Që kanë potuar një parti caktuar për të marrë pushtetin në një sistem demokratik, ja. Atëherë vjen që të ngarkohet me urgjencë dhe pejgamberi Al-eçramu selam <tër> për mbrojtjen që i ka dhënë kryetarit këtë të PTI-së. Ixhili ushtronte pushtet faquti. Askush nuk mund thotë që pejgamberi Al-eçramu selam, <tër> askush nuk mund thotë që pejgamberi selam është përgjegjës për këtë gjë. Atëhë muslimanët, të cilët kanë votuar për një parti të saktuar që dikush mbant kryeministër do të, të, të ushtrojë pushtetin, nuk mund të bëhen përgjegjës për sakon, nuk mund të bëhen përgjegjës dhe të bëhen çafira apo thuhet se ata kanë përkufur. Për sakon që muslimanët nuk pëlqejnë, nuk pëlqejnë ligjet e tyre, nuk i beson ligjet e tyre. Nuk janë përgjegjës për këtë gjë të tillë. Dhe ja më vjen lohën mbrojtja që i bëhet një fis të përshtatshëm është më e madhe se sa mbështetja që mund t'i bëhet një kandidati për të bërë kryeminist. Nëse teket punit një votë nuk mund të ketë peshën e mbrojtjes së një kryetari fisi që të ushtrojë pushtetin në i lirë në fisin e tij. Ndërko që Përgamië e Lësratu Sëran këshë mundësi që të është dukte Këshë mundësi që të e lëminante Por për interesat e caktuar afetare Përgamië e Lësratu Sëran e ka ligjëruar marveshjen e akudhime ma mëmë Me të mëmë Me të mëmë Me Kërën Dë minuta më shumë se se kjo Po, mis Pra, kërë Përsa përket sa qështë Në fatih ishë nuk të dëshore që të futëshim ka shpetë në temë Në thonë thjesht që në fillim do të thjeshterohesh. Megjithatë do t'ju futo direkt, kupton? Ëh, dhe fole për disa pika. Fole për disa pika. Para çështës një ndonjë çështje e profezisë. Ti u thash domosdhem që sistemi demokratik domosdhem do të thotë që populli është ai i cili domosdhem vendos se di gje. Kupton? Në këtë duhet të seriozojmë së pari, jep para se të kaloj të pika e vëllait dhe un thashë që përfaqësojnë. Këtu kanë kë për qëllim kusht për domthonjë që domthon populli, është ai i cili domthon vend domthon zgjedh deputetët, deputetët përfaqësojnë popullin. Kanë për qëllim ata të cilët votojnë. Domthonjë një person nëse voton, një person nëse voton, ai në të vërtetë ja ka dhënë të drejtën e tij për të vendosur ligje, ja ka dhënë atij që është deputet. Dhe kjo domthonjë është çështë e qartë. Kjo është ajo domethënë që që desha të tregoj domethënë dhe kjo domethënë këtë kanë për qëllim, nuk kanë për qëllim këtu domthonë një personi që nuk voton. Domthonë një person që si nuk voton. Ai ja do të vënë dritën në vit diku këtu, kështu që s'mund të themi me ati përgjigjësi përdesaj nuk është futur të lë gjëje. Ktu domundë kur flitet vetë demokraci thuhet domethënë që populli gjykon vetën e vet më anë të përfaqësuesve që ai i vendos. Po kur një person sfutot fare, për shembull në Shqipëri, janë kaluar 6% qytetarë nuk kanë votuar fare. Nuk kanë votuar fare. Atë mund të thuash që ta kanë përgjigjësi Asë kam përgjisi fare, këtu fli dhëmë për ata cilët kanë votuar Ata dhëmën janë përfajsuset Dhe kjo lëgjeje nuk është qështë që se e pretendojnë ata E pretendojnë ata që janë krye Kjo është realitet Kjo është realitet dhëmën që ti dhe më dhëmë të shi I thua të i deputetit më përfajso mua Dhe thua i ne mërë tim të fardush Përse për këtë argumenti dhëmën që tha vlajt Do këthejmë për Kjo argumentim domethënë se sakt, nuk ka nevojë domun, por un do të dëshiroj që vllai mos shkonë shumë larg tek fisedha e Elës, por të vinë ndijkjoma afër tek Heber, se profeti sallallahu alajhi wasellem domethënë i parnoi ata banorët e Hebechin që, që futje të rrinë aty, u kupton? T'rinë aty në stilë, u kupton? Dhe kjo është çështë një orden Kur'an. Kjo është çështë një orden Kur'an domunë që kta quhen ehlu dhime. Ehlu dhime, dhe ehlu dhime kanë disa rregulla në Islam. Por të gjithë mua nuk m'vjen mirë që të përzihen këto rregullash me çështën tonë se ska lidhje fare me njëri tjetrin. Po arsye sepse për e në dhim ne profeti al sallallahu alajhi wasallam ka thënë ngushtonin ata në një pjesë më ngushtë të rrugës të para. E dyta. Do të thotë nuk ka thënë që lehni bëjnë çka duan shih. E dyta. Nëse ata bën një gjynaft haptazi, haptazi ata e thyejn atë ja ë marrdhëshin që kanë në muslimanët. Kjo është e dyta. E treta, në islam e ka lejuar Allah i më dhurën në Kur'an, profetit s.a.ll. në Kur'an bëthën, profetit s.a.ll. që kryshtere dhe me njëri tjetrit të gjykojnë me qartë të, të duon ata dhe me njëri tjetrit bërënda atyre. Në dërsa nëse bëdë fjallë që bëdë gjykim dhe me musimane, një musimane dhe në kryshtere të stopë. Këtu nuk lehon profet i sallallohi sallim që të gjithohet me dhikit e të tuj për me dhikin islam Edhe ne të shi poflasim që muslimani e shahi cili jetë të drejtën e vetë një person që shë shë musliman Nuk poflasim për kështetim një i tjetërit në edhe Më saronë këtë për se nga tërojmë temën Në poflasë për muslimanët është poflasim për ata Nëse doflisin i për i popullë krishter Pohtonë atesh më be tjetër e para dhe di shka tjetër pastaj. Bëtë fjallë që këto marvesh e bënë Kërë profetësën ka kryuar shtetin islam Për në dhe bëthëmë Nuk dihet që profetësën e më të bërë marvesh e tila Më popuj ose me njerës Vetëm se mba se ka kryuar shtetin e ti Mba se ka kryuar shtetin e ti Dhe kërë qështë se kështonë sotu të ne Në bëndin tonë Në shumë më në cishme Ne sot drejtohemi dhe nuk drejtojmë Ne drejtohemi Ne sot cënohemi dhe kanon jo Në Por si kjo është du, shumë e rëndësishme. Edhe po bëjmë trazim ndërmjet asajt në cinë që kanë qenë për Dawo si ka pasur për vësën Mekë. Edhe realitetin që jetojmë ne sot këtu do më ndo shikojmë ndryshum shumë më. Dhe kjo është ajo që duhesh të fillojmë fillim fare që duhesh të thonjëm fillim fare që votime do të thënë milionë, por nuk lejoan. Duhesh të treguam fillim var çfarë gjykim kanë instan tonë, domthonë. Sepse unë e di që Ismaili thotë se ato në origjinë nuk lejoan. Dësht të ta di domthonë mendimin e tij pse nuk lejoan. Domthonë, pse nuk lejoan origjinë. Domthonë është edhe kjo është shumë rëndësi që të desha të di nëse a do në sallon që 500 a 500 apo po jo lejmë edhe një minutë se nuk na nuk na del më të them se shoh një minutë atë që ta bëjmë bisedën më shkurtë më të përmbledhur apo këto po mirë dakord po do të them se jam që bëthem në 5 minuta atë zot do thim inshallah do thim po do të thotë ti edhe un tash të lej kohën këtu që të përsëritë tani ta flasim atë po të them inshallah jep ta plot 5 edhe 2 minutica që morëm shtat Jo, apo sa ishin 12, jo jo 7. Ë? Ke po 12. Ku ne para 12. Ke 12 sa e bura? Ai, ai pati 5. Ti ke filloi i pari? Ti fillu ti pari? 2 minuta. Ë? O Ibrahim i pari fulet ti. Apo hello. Nuk është problem, për mua folë 10. Po i pari fulet, ti folë një mos minuta. Pastaj mora un fjalë. Do ta mbaroj të inshallah më çajënisë si i dhet tash i dhon, pastaj shumë bëjmë. Mbaroj s'ka problem, s'ka dalur 7 minuta. Silom. Ka njështë... E ka kaluar më shumë nga para himit. Vazhdo. Atëherë, domoshem çështja u mëse. Çështja këtu domoshem 7 minuta ka, për çështën do ta lëm 12. Në dhës... 12, 5 5 minuta. Me ne, ne të gjojë këtu domoi, me të gjojë këtu. Dhë ne gjojë këtu. Do të mbarosh këtë rand, pastaj ka 5 minuta. As tylshim, mm. as tylshim. Tamam, lavdash për eliminimin. Këqë, vazhdo. Atëherë, përse për këtë argumenti këtu nuk ka lidhje me temën fare? Një argumenti që përmendin vëllai Jon, sepse këtu bën çfarë për heludhim? Fashë heludhim me kan ligjet veçanta anistan. Atyru lejohet që ti kryin fesët e tyre në shpitë e tyre brenda Po ka ndaluar në në islami që ta të shfaqin për ashtë Brenda të kryin fesët e tyre Ti të kryin ligjit e tyre si pas qefit tyre Brenda tyre dhe këll dhe gjëje Nuk është bërë për interesë asë që ta vlajon Por sepse Allahu I madhuruar ka vendu së ligjit kështerët Në fejnë islami kanë Ose gjizjen, ose islamin Ose për ndunë në sëpërëndë të dyjet e luftën Ahtën Por desha ta falin djabin xhizin, siç e ja, thua ai, atë i stam i pranon ato që gjykojnë ndëmit njëri tjetrit me ato që duan ata sepse ata në të vërtet e kanë një far libri. E kanë një far libri qellor. Edhe pse është devijuar, dhe kjo është arsye pse Allah i ka lejuar ata që të thosh, për ne dhe për fisson e kanë ndaluar që të vritet murgu në kish. Fondëri sepse e ka bllokuar vetën e vet për Allahun. Kështu që kjo çështë nuk ka lidhje fare me temën tokë, nuk është pohim. Ky është për, për Allahu ka arzuri tillë, veçori vetëm për krishterët që futet. Pëna e podpisosh për, për shkakun për i popull tjetër që janë për shkakun budista, a lejohet bë këmbëje? Nuk lejohet fare, sepse nuk ka përta xhizje, që të lejohet aty të, të bëjnë çka duan me me ligj të tyre, s'ka. Nuk ekziston kjo llojje për të tjerë. Prandaj kjo lloj argumenti, kjo është një lloj përjashtimi që ka vendosur thollë më dhuar vetëm për ta dhe kaç. Dhe çu po kthehem ti këto lloj dëngër të qytet të qyndimit. Po ka demokracia, do thotë që aiçi gjikon në shoqpullit ai i cili vendos ligjësh populli dhe këtë ligjë e bën populli në momentin ku ai voton. Nuk po flas për atë që nuk voton. Ai që nuk voton ai s'ka s'ka përgjegjësi, ai ka shkuam hanë vet. Kupton? Ai nuk ka përgjegjësi për një person i cili ka hyu në pushtet pa dëshirën e tij. Përgjegjësinë ka një person, domethënë shumë dakon me smënin kur thoshet që i të për po, për tate, i për e përfaqëson pa dëshirën e ta, po përfaqëson me dëshirën ta, ai më përgjegjësi para Allahut. Në momenti kur un fus atë copën e letrës aty, ai s'nga përyesh nuk më ka përfaqësuar pa përfituar dëshirën time, më ka përfaqësuar me dëshirën time. Edhe në të shumë për të bëjnë pytje Nëse ti i thoi personi, shko për i haqë për mua Sepse unë e mi pa mundur Që të bëjnë haqë Edhe je pleket të ti personi Qoë të kërë haqë e sakë për ty Nga marish, nuk beset si dikush e të të legje Pyte tjeder Në të kondër Nëse dikush Dhe është një person Sakat Nuk lëviz dëtë as duar as kam riulun karrike dhe i thot djalit vetë. Shi u thot djalim un nuk kam mundsi, thot. Nuk kam mundsi, çepir, një i çafir që nuk, do të thon, çafir i keq. Thotu nuk kam mundsi, thot. Qi ta shkel Kur'anin, po shkeleti thot për mua. Shkeleti për mua Kur'anin, thot. E di? Vëti në Vëtim, vëntim këto mëdhej. Çoosh, profecia perfaqësoj domethën kë është kuptimi i fjalës që thon këta dhe po deshën u tregoj por ne kam marr me me kështu me referencën e gjithë këto fjalëve që kanë thëgëtuar se çdo thot demokraci. Por ky është thelbi i gjithë problemit tonë që ne s'e kemi kuptuar akoma. Që domethën në të vërtetë populli i cili voton i ka dhënë deputetit ti më përfaqëso mua. Pasi do të bëhetën pritë më të tjersë kaq. Nëse ne tash gjithë të jemi këtu po shumë edhe ju do zgjidhni që ti përfaqëson dy veta ose një vet, në një vend andë yordan islamin ti ti thuash ti personit që të përfaqëson ti, më përfaqëso mua dhe thuaj çfarë doshti? Ndashtui halal, ndashtui haram, ndas vendos ligje, ndas hay Allahun, ndas vendos ligje kundër hijabit, si po ndodh vërtet. Kupton edhe pse kanë votuar muslimanat? Ndas domethënë fut vlezë musliman burg. Ti spothu me gojë te ligjet, po në të vërtetë ti se si ke vendos kushte ti kur e ke futur copa letrës, po gjese ti vendos kushte që unë paranoj profesor është ti, por me kusht Ju më përfaqësoni mua, atëher kur ti nuk ndërton legjislatut. Këtu. Mu këtu e vendos në kokë. Atë që u më përfaqësoni mua, se çu është kuptimi i demokracisë thotë tu ja. A do si, më thua të rregoj apo është i qartë vallahi, po do të zdis. Po kjo është shumë e nevojshme, kam gjithë referencat u më vete. O të këtu domodin, tarifu demokracia. Kjo është marnga libër demokracia wal wa'i siyasi, po demokracia edhe të kuptuarit politik fajë në numër 15. Domthonë ka marrë edhe nga librat, ato cilat janë libra, domthonë që flasin për çështje politike, arabishtë madhnormalësh. Atje domethënë që po. po, kushtet më të mira ose më të qarta të demokracisë është që populli vendos ligje me veten e vet dhe vetën e gjykon vetë, veten e vet, me veten e vet për veten e vet. Kupton? Dhe, dhe ky është kuptimi fjalës që thash naib, naib, naib Jun Abdul Tofus. Mund të fletim në emër të, të atë vendos në mërtat. Kështu që kjo domethënë këllë gjëje, nëse Ismaili nuk bëj dakord, le të diskutojmë vetë këtë çështje tani, para se jetani, kalemi, të kalojmë domethënë te tema të tjera që janë shumë rëndësishme. Le të diskutojmë. Nëse ai nuk bëj dakord, për shembull, thot për shembull që unë nuk jam dakord që ai ata ne profesor neve, unë thash. Do. Kam për qëllim vetëm për fajsinë aty që futën sopën e letrës, kaq. Vetëra minuta apo ke 12, sa ke? Me unë kam hapur 10 minuta dhe pastaj 15. Unë kam hapur 1 minutë fitit. Mi po thas vetëm 10, 10, po flas dhe dhe 10, pastaj pastaj 15. Pastaj 15. Atëherë, për sa i përket për paqësimin, u vret qartë Abdurahimi këmbul në faktin që ëh ata janë, do të thonë çdo musliman që voton ëh këtë ministrin apo një person që do të marrë pushtetin, kjo do të thotë që ëh është përgjegjës për të gjitha veprimet që i kryen ky kryeminist apo ky pushtetar për arsye sa e ka mbështetur. Pra, ka është përfaqësuesi i tij. Sipas Abdurahimit me fjalë, demokracia do të thotë këtë këtë këtë. Dhe të gjitha prinsipet që mbantë demokracia ja vënë në shpinë, ja vënë në qafë muslimanët që ka dhënë mbështetje një personi për të marrë pushtetin përmes një vote. Tani un po kthehem përsëri tek demokracia. Ti nuk e asë një citat aty që të tëtë mm -hmm. se Kryeministre apo presidenti që del nga zjedhje nuk përfajson gjithë popullin Po përfajson vetëm ata cilët e kam votuar Për kundrazi Si pas demokracis Do më nënë qohë se ne do të njësënjë me fjallet atyre, e tyre Pushtetarën që dalën nga votimet përfajson të gjithë gjith popullin që ka në shtetsinit i vendinë dhe jo vetëm ata cilët i kanë votuar, ata që kanë votuar, ata që nuk kanë votuar, edhe ata cilët kanë votuar kundra. Dhe ky është fakt, është fakt i mirënjohur. Por fakti që sipas argumenteve të shariatit, muslimani nuk mund të bëhet përgjegjës për ato cilët i veprojnë ata nëse bën një veprim të lishëm. Pra nëse muslimani bën një veprim të lishëm, nuk është përgjegjës për mënyrën se si ushtrojnë ata pushtetin. Është përgjegjësia e tyre ata ushtrojnë pushtetin në përputhje me ligjet e Zotit, dhe nëse nuk e ushtrojnë pushtetin në përputhje me ligjet e Zotit, ata janë përgjegjës para Zotit. Marrin dënimin tek Allahu subhanahu wa ta taala. E përsa i për kësaj përkëtet çështjes artëhme. Abrahimi përmendi domethën disa gjëra që ata jetojnë të poshtruar, jetojnë të në ndonjëuar, kjo nuk diskutohet, nuk është kjo pika e diskutimit. Pika e diskutimit është fakti që kryetari i fisit të krishter është tavut dhe do të kemi ligje të cilat bien ndesh me ligjet e vendit islam. Kjo është e pa diskutueshme. E dyta, pejgamberi aleyhissalatu vesselam i ka garantuar mbrojtje. Pejgamberi aleyhissalatu vesselam i ka ngarkuar mbrojtje. Dhe nëse muslimani do të ishte përgjegjës për përgjithësinë e një votuesi, do domethënë se muslimani është përgjegjës për votën që i jep një pushtetari, i cili do të ushtrojë pushtetin. Athe do të disa të pejgamberi Alayhi Sallahu Alaihi Sallam për gjegjës për mbrojtjen që i jep një kryetarit të fisit të qishtër, sepse ai është tagut. Ai ushtrej me ligje të cilat bien në ndesh me ligjet fes e fesë islame. Dhe do të kenë parasysh diçka. Nëse pejgamberi nuk do ta mbronte, ai nuk do kishte mundësi ta ushtronte këtë pushtet. Absolutisht. Domethënë, veprat e pejgamberit Alayhi Sallahu Alaihi Sallam është shkak që ai të ushtrojnë këtë pushtet. Por pejgamberi Alayhi Sallahu Alaihi Sallam nuk mundvahet përgjegjës Se për mënyën se si ushtrona i për shtetjen Dhe unë mund të i bëj një pyti abdurahimit tani është ko hajim abdurahim Unë do të bëj pyti në ti më të gjithë nërpo Për gëmja lëfëratu o selam E para A është tagutu dhejë si krishtere për po, jo? është taguta për po, jo? Në më nishtë po. Për gëmja lëfëratu o selam E ka marr në mbrojtje këtë kryetar fisi apo jo? E ka marr mbrojtje shume. Te... Nëse pegamisëzon nuk do t'i ofronte mbrojtje. E ushtronte dot kushtetën ai apo jo? Përgjigjohu. Nuk e di, nuk e di, a? Nuk e di. Absolutisht nuk e nuk e ushtronte dot. Pse? Sepse pegamia kishte dorë. Dhe nëse pegamia lëshoja son nuk do të merrte mbrojtje, ai nuk do kishte as, s'do kishte mundësi. Ai ose do vritej, një minutë, vrite, ose do vritej. Oh. Ose do vritej? Po. Oh. Ose dovojmë Simon, se ka 3 mundësi. Tamam, tamam. Ne kam marrë për video sermonit si dhe ju ushtron, ushtron me me kishtër të sakt. Sakt. Kjo është sakt. Pejgamberi është më shkaktar. Bashkë progjesis Pejgamberi i Jezusit, absolutisht shia. Kse ka leju Allahu Kur'an thash. E ka leju Allahu Kur'an. Zoti ka leju kufrin? Jo, po pse nuk ka leju kufrin? Për, po djeg. Atëherë ka lejuën. Po mirë. 1 minutë nuk ka diçka. Nëse për kraha i muslimanit çdo rasë do të ishte kufur, s'është ashtu, s'em të korbë. 1 minutë. S'është ndesh kufor çdo rasë. Po kur është kufur? Po për ne problemi i jotës do në qetë, vëllai musliman, nuk nuk ne nuk spa nuk të seriojmë. Prandaj do të thoshë në fillim, thosh apo s'është kufër? Gjithë këtë këtu, vëllai musliman. Po ju ta foshë në fillim. Gjithë këtë gjoku problemin. Një minutë. Ne do të seriojmë për çështën. Vëllai musliman, ta shkufra për kraha që bë musliman, ash kufër apo jo? Për, për kraha që bë muslimani ka disa raste që është gjynaf. U thon ndërsa përse për këtë ajo është për çësht kufër? Kjo është kufër. Ovla, vaje vaje, sepse nuk kemi ardë tek temë akoma, mos i ngatroj gjërat. Kjo ne, kjo është pika kryesore. Po s's' kjo, sigurisht. Kjo është problemi që tentojmë të bisedojmë. Sigurisht problemi, mund ti mndole nga temë më rreth parës, sepse o, të të ne do të flasim ovla. Çiko, një është koha ime, ma bëj Allah. Oh. Është koha. Po jo ti e shkoja, mos mund të mund të shish më në tokë, më bëre. Jo, ti nuk e shpesh, pse është koha ime ovla? Mund të them. Për krahja është kufër apo jo? Për krah e kujt. Po di që po apo jo? Për krah e kujt për krahje që muslimanët bën një personi për të marrë pushtetin Nëse... në vendin tonë. Sh... Është kufre apo jo? Po vëlla, çfarë ke për të po. thënë, thënë. thënë për krahje? Ëh, çfarë ke për shembul, uh -huh. hmm. po, po, po. të thënë për krahje? Use kuptoj. Ti jare për krahje e kupton shumë mirë. Zë më thën, më thuaj ti. Ëh? Do të thon, çdo më thon. Do kupton çdo të për krahje? Më thuaj ti çdo më thon. Për krahje, për shembull, ëh? H. Lufton krahasti që të marrë pushtetin. Ëh? Luftë marr. Po. Po, krahasti që të marrë pushtetin. Po. I tregon një strategji që të marrë pushtetin. Po. Ëh? i e pare i e pare që ai të ketë mundësi të marrë pushtetin po i jep votën që ai të marrë pushtetin të gjithë rajoni soi apo jo votpys joni soi joni soi çse joni soi çse joni soi nuk më pasaj po grahë të gjitha pasaj më bëj vallë do thonë a nuk ushtron pushtetin ai për shkak të këtyre gjëve jam dakord ta ai përqijin un do përqijin në të, të, të përqijin un jep, po e po ku e ke argumentin nga alefytare që ai i cili ai personi i cili lufton për ngritur tagut i nuk është nuk është nuk është shefir ku ka argumentin o abrahim oma ka fjalën e Kur'an, po ta fhem mund t'i, ka thënë Allahu Pran. Sa shkoha ime. Shko për... <laughs> shko po shkohem. A vash po shkohem. Un pyet aty për përkrahjen. A kupton? Përkraha ç'është nuk kanë ne përkrahjen. O një minutë, mos e ngatërro përkrahen. O një ka ka. Me këtu keni çështë tjetër. Jo në sa njëta gjëra, si më shumë një gjë. Po njëta gjëra. Po Allah ne po flasim për pavësimin. Cili është ndryshimi ndërmjet përkrahjes me arm, përkrahjes me vote, përkrahjes me parë? Bënë ndryshim. A do oh. të ndodhë shihme shtu do të them qe te çështë e votës nuk kemi të bëjmë fjalë për krahin, por kemi të bëjmë me çështën e përfaqësisë. Po e tash i përfaqësior mund të më shpjegonë atë? Ah, për korvajsia domoshta. Po koha ime, Ibrahim, 1 minutë. Ah, domoshta më le të më bëj. Që hod. votimi nuk është për krahin, po jo kur të vinë koha jote të flasësh. Tesua që përfaqësimi nuk është pa, ta, thua që bertho, përhesh, Atër thue jo, jo, po, po, jo, se ke përfondu po hes atër. Po çesetin nda mund të ndalon. Po biseda kështu bëhet. Ma bëjë dorë në xhep do të und të ndihjë. Ne mos i marrim lejon që këtu më në presion e bëjë sonë. S'nejo mund të bësen presion. Jo mund ta ndepresë koha ime. Në shkolla jote është kur ti e pyet. Mund të ndepresë gjatë një minutë. Ose mos e pyet. Unë përgjigjem. Po ta ha përgjigjen tash do të haj kohan ty. Për 1 minutë të vetë xhep. Përgjigjen do të ta jap. Po, por atë që kërkoj unë. Po për atë që kërkon ti. Jo, po mendoj të kërkon ti. Unë i thash. Përmend atësa forma për krahje. Abdurrahim e thotë që vota nuk quhet për krahje, e çuditshme. A hoçon për krahje? Uh, un nuk thashë nuk po për kraje le formë së gjykimit ka vëllai së gjykimi ka për kraje 90% fjërmuala aluala aluala vëllai qetëp gjykim fjërmualat jo jo për kraje ndihmë ndihmë ndihmë për ndihmë ajo është më mazë ndihmë valla është më mazë ndihmë voti, votimi është ndihmë po normalisht dhënia e parës është ndihmë apo jo dhënia e parës është ndihmë po ndihmë e dhe vota është ndihmë po normalisht të gjitha këto janë shkaqe me cilat ai merr pushtetin. Dhe kjo është pak. Dhe e pohova pak më parë që mbrojtja që, je pegameri, salam, është që mm. Tani, si pas i jep pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është shkak që ai të ushtrojë pushtetin. Dani sipas kësaj bie që të pejgamberi të ketën kufër, zoti na ruaj. Po. Është s'është saktë. Nuk është saktë. Kjo është më përfituese. Kjo është më përfituese. Mbaroi 10 minuta. Mbaroi minuta. Këto janë sundësh. Por për sa e përqendrohet se bije që profet ose ka ronkufur, kjo nuk kam dokurt fare, dhe kjo nuk është e vërtetë, kupton? Është normale që të sosh e vërtetë. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka zbatuar vetëm ligjin që ka dhënë Allah dhe u mund ta fash këtë gjë që profeti sallallahu alajhi wasallam në të vërtetë këtë gjë ka bërë vetëm me krishterët dhe me xifutët. Kupton? Ktu mund të hyjnë dhe me xhusët sepse domodin ka një transmetim që dhe me xhus janë ehlu kitabit ashtu, sipas një transmetimi. Ndërsa të tjerët më thuajën një rasë profeti sllami ka pohuar tir që gjykojmë me çfarë duan ata përveç këtyre që i quhen e helkitave. Më thuaj, i ka pohuar, i ka pranuar apo jo? Sepse ne këtu nuk kemi të bëjmë me helkitave fare. Ktu ke të bësh ti tashĩ ndonëse me njërë që me njërin që gjykojmë me helkit, nuk janë e helkitave. Le të më pyet son ty. Profeti Sallallahu selam ka pohuar për përveç e helkitave njerëz që gjykojmë me njëjtë tagutit? Po jo. Ka pohuar si po rindë, jo. Kjo është më e saktë dietarve. Ka lejuar? lejohet që akti dhimbes të bëhet dhe dhe me të tjerë jo vetëm me kriteret me çifru. Olla, nuk po flasim po, po po, po po po pysun... për po flas për argumente fetare. Ju vetë tani dja përçoj. O vlla, më bëjë. Un po pyes për argumente vetare ti më thon si pas mendim më të fort. Argu argumente fetare. Nuk është argumente fetare. Është hadithi, i cili është hadithi saqsoj un muslimit, hm. Ku pejgamberi alayhi salatu sallam i thotë, kupton, është hadithi e Ubadis, mosam kujtohet. Po. Oh. Pejgamberi alayhi salatu sallam më thotë, "Sko" lufto edhe thot ftoj në islam. Kë kë? ë? Kë. Është e përgjithshme pa përcaktim. Hadithi është i përgjithshëm pa përcaktim. Thot ftoj në islam. Ku e dërgoi profet Muhamedit? Është hadithi është i përgjithshëm. Ku e dërgoi profet Muhamedit? Po them hadithi është i përgjithshëm, nuk ka caktim. E, si, po, Dhe po deshe, nëse keni sajon muslimin tu ta nxirin hadithin. Hadithi është i përgjithshëm, bazuar në këtë hadith, dietar kanë thënë, mendimi më i saktë është qi lejohet që të bëhat marrvesha akt të dhënme me krishterët, me xhifutët, me xhusitë edhe me idhujtarët. Donë të thonë edhe idhujtarët sipas këtij hadithi kanë, domethënë. ë Domethënë, ë u jepet idhujtarëve mundësia që të jetojnë nën hijen e në shtetit islam po. Edhe aty edhe kristerëve edhe mejudsirët. Ky është mendim i saktë. Kjo është mendim i saktë bazuar në këtë hadith. Nuk është sakt. Ë? Eh? Nuk është sakt. Kush më të thonë këtë hadith? S'ka shoh hadithën. Hadithi është kështu. Si do të thotë hadithi? Thotë sho dhe udruhomu me l'islam. Po. Ftoj në islam. Po. Fa in xhabu. Fa in lam yujibu. E... Thotë ftoj në islam. Nëse pranojnë, nëse nuk pranojnë islamin, atëre ftoje që t'i japin gjizjen. Nëse nuk pranon që t'japin gjizje në thot Atere luftoj Thot pega me a.s. Dhe hadith e shi për gjizshëm Që përshin të gjitha rastet Me gjitha ta Qofte dhe si pas mendimi ton që Gjizja vlen betëm për Dhe më në akti i dhimës Marveshja dhimës Vlen betëm për qipud dhe kështerët Tije përhove pak më parë Që kërërët e tyre janë të avëgjit Se nuk u dheqin me, li, me ligjit e fesi islame Dhe Gjithashtu e pohove që azmi marvezhës do të çti marrësh mbrojtje. Ëh. Dhe aty u jepet mundësia që të ushtrojmë pushtetin. Ëh. Ushtrojni pushtet që bien dash me ligjet e fesë islame. Këtë e ka lejuar. Tanë nëse 1 minutë, 1 minutë. 1 minutë. E ka lejuar Kurani orë. E ka lejuar po, Kurani këtë. Këtë e ka lejuar Kurani, ka lejuar kufrin ubrahim. Po vëllai, po do unë do të mos ska di kufrin. Ska leju kufrin. Po tishte mbrojtja kufur, po tishte për krahe kufur. Do tishte edhe mbrojtja kufur. Dhe më bëro, a kanë i përkrahu të kufur për popullsinë tu tashin? Ka. Ka, pa. Pa. kur është përkrahet kufi? Përkrahen e çafirave është kufër. Kur, domethënë, flasim për, për përkrahen e çafirave kundër një grupi tjetër kafirash. Domethënë, po flasim për këtë rast. Është kufër kur pëlqen ligjet e tyre, kur beson ligjet e tyre. Ndërsa nëse i përkrah për shmangjen e disa, domethënë, disa çafirave të tjerë që janë aq më të rrezikshëm, Dhe ju duhet të besuar në ligjet e tyre. Uh -huh. Kjo nuk është kufër. Mirë, dakor, e kuptova. Moll, kjo nuk është Moll, mos e kuptova. Madje është, kuptova. ta shemboj, ta shembulli që thashon ti mësipër. Një person i thot i thot djalit vetë shkelë Kur'anin e emrëtim. A bën të dy kufër apo vetëm djalit? Të dy. Të dy. Pse bën kufër të dy? Sepse e ka urdhëruar. Ka urdhëruar, po këtu domethënë ti kur kur kur ti domethënë që ti jesh dakor, që kur ti i thua ti, fol në emrëtim çfarë duhesh, fol të kufërsë këtë gjë, çfarë është? Si thot ti kështu, okay. po ai ajo këtë gjë nuk e kupton për teje. Oher ti çamë nëna jash tjetër. Tani t'jap një, një rastëm ty. Në qoftë se un hap një padigjësore në gjukat. Me them gjukatit. Shikoj. Un me motrën time trashgojm babën ton. Po. Mu nuk takojnë, mu nuk takon. Ko edhe koha e imja? Koha jote ka mbaruar. Vazhdo, me çon se më baje fytje, na kupton. Si, si koha jote ka mbaruar. Tash çfarë do bësh me këtë tash? Problemi që do të ndërtojmë vëlla Muhamedi se sepse muhabeti nuk u bën, nuk u bë pyetja, më bëre pyetjen edhe un po të përgjigjem. Muhabeti un deshë që të hartesh në formë tjetër. Thonet, un të bëre një pyetje më shumë. Le të vazhdojmë. Jo, vazhdon tre minuta. Janë tre minuta. A dorojmë i ka drejtë ta trajtojmë? Un nuk ja kam vonkos, më bëre pyetje. Jo, e kemi ta bisedos. Do bëre pyetje vonë gjigja. Pyetja jote për gjigja ato zgjat ai shumë, sa që thonë, nëse ky bëjë, do të thoshë na lo. Dakor. Po nuk e kam të lë edukatorët, por tash nëse ju jeni dakord do të sipas kam. Po shumëzë, s'ka problem. Nuk ka problem, nuk ka problem. S'ka problem. Migjeton të jap drejtë që të flasësh. Vetëm të mbaroj këtë pikë, por nuk ka ne gjë të shoq. Vetëm këtë pikë. Po e kuptova të për çesh një tentativë. Apo. Hap një padë gjyqësore në gjykat. Po. Thuaj gjykatësit, më takon që të marr edhe një herë, edhe një herë më shumë se motra ime. Hap një pëjdi gjësore I të të të të të të matrë shpëshemur Edhe një një më shumë së të të të të të të të të të të shkimijë e babës Po Motra nuk pranon Vërshë atire Matë në ndo shëtë Me qënë se Vapë në kë pasë muslimon Ka vdekë Takon e gjitë pasurija faktikisht Po Si pas të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Djuka si kur merr vendimin faktikish bën kufr. Pse? Bën kufr, sepse ka vendos domthonë. Sepse vendos nuk si sion, në kundërshtim me ligjet e fesë. Në çfarë? Duhet të besuar në to. Me sa? Tanë shkaktar që ai të bëj kufrin je ti. Po është çet. Se pse nëse ti nuk do të e kisha dhënë këtë mundësi. E kuptova, mund të përgjigjem se kuptova. E kuptova i din. Nëse nuk do të e kisha dhënë këtë mundësi, ti ai nuk do ta kishë bërë kufr. E kuptova. Ti kërkon. Tanë ai bën kufr muslimanët e tjerë atë. Se nuk, mundësi, nuk kuptovo, nga, bën, nuk bën. Nuk bën kufr se ai po gon drejtën e vet. A ka rëndonte. Ta mori diskonjë. Ta mori. Ai por po ndon të, të, të, të, të, të drejtën e vet. Dhe njeriu kërkon, kërkon një gjë të drejtë, Allahu i mëdhëruar ja ka bërë të lejuar diçka të ta fotë ose ta kërkojë të drejtë dhe nuk ka përgjegjësi për çfarë bën tjetri me ta. Dhe për këtë kishim ke kemi shemb nga Kurani. Allahu ka thënë Kurani, "Wa qulil haqu min rabbikum faman sha'a falyumen wa man sha'a falyakfur." Ka thënë Allahu i mëdhëruar, thuja e vërtetë është për Zotin tënd, pasoj dë kush dëshiron të besojë, kush dëshiron të mohojë. Ka ndonjëtar në fundimin e ajetit që ti thuja atë që është e vërtetë. Pasaj, po që se po kësaj fjalë vërtet çoj që disa njerëz bën kufër, domethënë bën çadhuan se ti nuk më nuk më përgjigjesi për këtë lojë. Qysh kjo lojë nuk hyn fare në kriteret sepse kjo është tekstikura që thon vallë i mëdëmur. Edhe këti personi lejohet marr hakun e vet, në nuk më përgjigjesi ai sepse në këtë lojë momenti ai po merr gjysmën e hakut i dhe kjo është drejt po e tij. Gjysmën tjetër po ai nuk po ja jep ai domethënë. Përgjigjsinë mba nei, ky do të humbë hakun e gjithë, ai thon u ta ja, bërë go, maji përgjigjsin. S'më përgjigjsi, m'i përgjigjsi pse nuk më i hakun tim. Domthon un mërgjynaf, pse ai nuk më dhënë, gjunaf, hakun tim? Të shihni kjo ska lidh fare me temën, me temën tonë. Shi, kjo është diçka tjetër. Tash ç'është që dëshë diskutojmë, u ta bërë dhe pyetin çfarë nuk u përgjigje. Po thon, ç'është diçka dëshë diskutojmë, sepse unë nuk më pëlqen që, që, dis dis që dis diskutimi i gjithë i gjithë të kthehet në analogji ra. Feja islame nuk është ndërtuar në analogji ra, Allahu subhanuhu, është ndërtuar argumentet Kur'anit dhe kuran të Sunetit. Ti nuk un e kapesh mua tash me ç'kjo çu do të jetë kjo, kjo kështu? pse mund të dalë 100 herë nditull në formë bëjmë produllin bash me demgjes ne do të diskutojmë argumentet kuran sunetit që që të vërtetojmë se çfarë është kjo çfarë është ajo kupton nëse mund të vini një person të thotë kundër të njëjtës ai kupton ti jep një përgjigje që ti jep përgjigje për të gjithë jo vetëm për mua kupton nuk është problem hodhë po më poshtë as modhe s'është problemi kjo ç'është djim përgjigje se dikush thënë mund të përgjigjet edhe porun ti i thotë për të ç'është do të thëjë nuk është e till thotë s'e panon të gjithë u ti kupton ose e panon ose nuk e panon kështu analogjirat janë çështje serioze domohoj të gjithë sillem argumentet e Kuranit dhe Sunetit tan të qarta. Kjo, kta janë gjë gjë gjë më të qarta. Në çështë që dëshon unë të bëj pyetjen, unë ta bëj pyetjen. Jo, s'kam kohë, ka 2 minuta. Unë të bëra një pyetje. 35 minuta të tjera vallahi. 13 minuta. A jam të përgjegjës? Ne jemi të përgjegjës. A jam të përgjegjës? Jo, nuk. Dash. Tashi pyetë që të bëj çfarë, unë më përgjigj dëshiroj të më përgjigjësh tashi. Unë dua të di për mendimin tënd pse votimi tani haram. Kupton? Pse votimet janë haram, dua të di edhe kur projashtohet kjo logjike dhe bëhet halal. Kjo është pyetje që deshet ta diun për të ç'qëllim fare. Se kjo është diskutim jon. Jesmos kanë filluar argumente, po tani. Ti fillove papa. Ju dëgjoj më shumë. Nikosisht më ka. Përgjigju pyetësime. Për ç'shë janë analoigia? Po të filloi koha jote. Për ç'shë janë analoigia? Ëh, meqense se ç'ka ç'shë janë analoigia. Dihet edhe ti e pranon që Sharia në Në dy çështjet e barabarta jap njëjtin një gjykim, nuk mund të japësh gjykim ndryshe. Për shembull, janë është një sharje për fenë. Është edhe një sharje tjetër. Tani s'mund të thuash që kjo sharje është kufur, kjo sharje tjetër nuk është kufur. Kjo është absurde. Apo jo? Tash i qaj, apo jo? Tani. Tani. Ë uh, kur jep votën dhe ndihmon një person që të marrë pushtetin, ti thua jep përgjegjës për gjithë ato që menon që thotajt? ndërsa kur hapni padinë gjyqësore në gjykat, edhe pse ti je shkaktar që ai ja të marr vendimin, edhe pse gjykata thotë se tho që ky ma ka dhënë të drejtën që unë gjykoj se posmë ky është arti i gjykatës, siksha gjyku, ti thua nuk je për Gjezuesin se kërkoni të drejtën. Shumë ulë. E. A dhe në në rastin kur ndihmoni një shafir që të marr pushim ku drejt një shafir tjetër që është akoma më i rrezikshëm, në këtë rast ti faktikisht Duket që në kushtet e domosdëshmërie, duke qenë në rrethana të tilla, ti mbron disa interesa të tua. Vetëm një minutë. Po pra, tu, tu dil pra këtu dëshëtor. Ajo. Asaj. Në të rastin. Pra, unë nuk unë nuk besoj atë që besojnë ata. Sigurisht që dhajë që hap një padigjisor në gjykatë nuk beson atë që besojnë ata. Tamë. Absolutisht. Sa pot beson ata që beson gjykatës si bon i bën kufur. Shumë sa? Po. Edhe në të rastin un kur doshat padin gjysorë një gjykat e hap padin padinjisorë në mënyrë që unë të mbroj disa të drejta të mia, të mbroj disa interesa të mia, të shmang disa dëm nga vetja ime. E njëjta gjë edhe në momentin kur jet njëm një personi që të marr fushtetin, ai ka mundësi ta ushtroj në mënyrë të lishme, ka mundësi ta ushtroj në mënyrë të palishme. Është përgjegjësia e tij tek Zoti Subhanahutara, përderisa unë jam në rrethana domosdoshmërie. Dë Nuk ka alternativ tjetër. Ose do mbir njëri që është më pak i dëmshëm, ose tjetri që është akoma më i dëmshëm dhe më i rrezikshëm. Në këtë rast për paksimin e dëmave, për shembull, njëri vjen edhe ti mushton lirit fetare, tjetri zgjeron lirit fetare, ose njëri ë t'merr gjysmën e, e pasurisë, tjetri t'merr çerekun e pasurisë. Janë gjëra që mund të ndodhin, ndoshta në një vend tjetër në Shqipëri. Se po vlasim parimis, nuk po vlasim praktikisht, praktikisht nuk vlasim më vonë. Tani, ë kur kur ndihmoj njërin, e ndihmoj që të shmang maksimumin e dëmave dhe të realizoj ë maksimumin e dobive të mundshme, sepse njerëzit kanë e kanë të domosdoshme që të jenë në një, një pushteti. Dhe në mungesë të shtetit islam, do të kërkojnë të drejtat e tyre, majsa të jetë e mundshme, duke Është shtetra ato që është më pak e dëmshëm për shmangur ato që është akoma më i rrezikshëm. Hmm. Po. Dhe për një dy rast është identik si rasti i hapjes së një padie gjyqësore në gjykatë. Në qoftë se muslimanët do të bëhen përgjegjës për rastin e votimit, duhet të bëhet detyrimisht sepse është njëta gjë edhe për rastin e, e hapjes së padisë gjyqësore në gjykatë. Tan normal është që për rastin që un përmenda Kemi të argumente, pse lejohet? Po. Dhe këtu jo, pse nuk lejohet, thonë fare një, po pse lejohet? Ah, pse nuk lejohet? Po pra ti them vjen në frajë nuk lejohet. Po, parimisht. Po, po, nuk them parimisht, na tregohu, pse nuk lejohet? Kemi të argumente, pse nuk lejohet parimisht? Parimisht. Domthoni ti parimisht bëj dakord me mua që nuk lejohet. Parimisht nuk lejohet që muslimani. Po ne ne parimisht bëj dakord që nuk lejohet. Po, po, parimisht vim dakord. Po, po, mirë, po. Ëh, parimisht lejohet që muslimani ëh të jam pasurit një kafirin. Parimisht nuk lejo që muslimanit hapë padit gjysore në një gjyka kufre. Dë më dërën, kjo në dohtë vetëm nënges të shtetit islam. Parimisht nuk lejo që muslimanit të ndihmoj një kafir të marë për shtetit. Për shtetit e kafirave duhet të asgjësohen, duhet të eliminohen, por në pamunësi për eliminimin e për shtetit të tjërën, Muslimani shmang dëmë më të madh duke pranuar dëm më të vogël. Do të thotë se ta kuptoj, pse nuk lejohet, domethënë, do të thosh, nuk lejohet, pse nuk lejohet? Me votu, pse nuk lejohet? Kur është dëm i pastër dhe muslimani ka alternativë tjetër, dhe kjo parë mirë është, është kështu që parë mirë është muslimani, domethënë, nën hijen e shtetit islam nuk ka domosdoshmëri që t'i nëmël. Por ndoshta edhe nën hijen e shtetit islam mundet që të lind domosdoshmëria për mbështetjen e, e një grupi kafirave kundër një grupi tjetër që është argoment më rrezikshëm. Ku e mbaroi? E joti. Po, ka për si përsa i përket çështjes që tha vëllai si musliman, s'e prap prap prap dolën te kanologjik domthonë. Kalon prap te analogjia domthonë. Ftonë dhe unë fash di diçka domthonë. Unë nuk jam kundër analogjisë sa si si thënë. Nuk jam kundër, domthonë. E në për një analoigji. Dash diçka konkrete. Po, Allahu Mbajl, tash unë do të do të, të, të përgjigjem tashi, por kjo janë konkrete. Unë nuk e kam kundër logjisë ide. Po thash çështë domthon do të diskutuar me argumentet në cilën kaën dakord Ummeti Islam. Kurani, Suneti është mëau i Ummetit. Sepse anë ngjit thash domthon kanë problematika një një të tjera. Domthon 101 analogji të quhet sakt ka katër kushte. Kupton? Ka katër kushte. Kupton, në këto kushte nuk plotësohen, tash di ti bërelizëm këto kushte që në lidhje me këto analogji këtu del që nuk është saktë në një gje jotë. Ashtu del, po ashtu do. Mjeshtri se nuk ka shanologji aty, thonë. Nuk ka analogji o Ibrahim. Sepse kur gjikon për dy forma që janë sharje, nuk ka analogji këtu. Po pse do të më bëjë këtë? Ti tash i pothuaj, ti tash i pothuaj, domethënë ti po krason dhe po barazon. Rasti kur ti e ndihmon një person, që ai të vendos ligje, me rastin kur ti kërkon të marrësh të drejtën tënde. Edhe ti më të vërtet e kërkon të marr drejtën tënde. Në drejtën tënde na morë trajnim. Po valla Mbella, ti e kërkon të drejtën tënde aty, ai nuk dha një fardë të drejtën tënde. Ti nuk nuk është se po shkon aty, Mbella valla. Mbella, e drejta jote mbotime, kush është? E drejta jote nuk është se ti shkohë tek ai tash domoshem, edhe në momentin që ti votove, në momentin që ti votove, atëherë ti ai domoshem ta valla të drejtën tënde fision ndonjë gjokat. Një gjokat do direkti, shkova atje dhe edhe ashtu, e para, e dyta. Përsa për këtë votim ti e përmend me mua që në origjinë është ndaluar. Kupton? Kurse përsa për këtë, domethënë, gjykimi, në çdo rast, unë nuk e parloj me ty që në origjinë është ndaluar. Ashtu, nuk është para mbi është ndaluar kur gjykata. 2 sekonda, po flasin në vendin ton këtu. Po flasin për këtu, nuk po flasin në vend Islam, kur ka dy gjykata, në mënyrë të dozë gjykata Islame. 2 sekonda, po e dëll? Ta morësh atësh? Ku ne po plasim për realitetin ku jetojmë ne të kërkosh drejtën tënde, të drejtën tënde të lejoja të kërkosh, domethënë nëse nuk e gjykatë Islami, do të kërkosh të çdo kush që mund të japi drejtën të ta, edhe këtë ta ka lejuar Allahu i mëdhur në Kur'an. Ta ka lejuar edhe profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe nuk gjykon do të njëi për të llogjëgjë ti që e haram në origjinën e dhomëje. Që nuk ka asot hallallin me haramin. Ti në origjinë të votim apo bën haram, do të këtë pronovë dhe ti, kurse tek çështë gjykimit ti në origjinë më bën i hallall. Kupton? Pse erdh ti për hallallin një haram? Këtë ta ka lejuar Allahu në Kur'an ta thash ta thash ai di kornor kupton te ka leju Allahu Kur'an kute llojje edhe po te hesi metodologje ju zotin Kur'an wa qulil haqu min rabbikum famen sha'a falyumin wa men sha'a falyakfur apo po vajetin as tamam tesone se tuji po ti kushteshtu ti atë ne nuk merrejot me as tregtimin çafior të fare pse sepse nomerish domethën jo jo si po futi sepse ti thon origjin nuk lejohet pastaj u boka për domosdoshmëri çdo gjë u kthy çdo gjë në domosdoshmëri Nikoje kjo është riumën kuran që Allah ka lutë tregtin. Pse ç'a rrihet pasaj? Pse prej parave që fiton prej tij, skriti përgjigësi, kjo është tregti. Kjo është tregti. Edhe taksa ndonëse të ndonë forme, ai ti merr taksa të mëforçi çdo json, ama ai ti merr të, të llogje për, për të bërë rrugët, për të rruitur ty, e marrat. Domundon ai thotë ti po të ofron shërbimesh. Edhe pse kto shërbimi ka për detyrë pa lekë. Ai ti merr me lekë, ti i, i paguan domundon ato, jo më dëshirën të tënde. Ozon ka dëshirën tonë, por megjithëse ti don, është një formë tregtije, nuk ka lidhje fare me temën. Ore mobile, ti ke dëshirë me pagu taksa? Ëh? Ke dëshirë? Ollahi pagu me dëshirë se nuk detyron kush çfarë so të paguosh. Olla, nuk të detyron kush, po ai do të detyrimë fort. Nëna do të shkon. Gjithë gjë, o ma 2 sekonda këtu. Të mos mos na tremp tempësh domethënë. Nuk krahasohet ta thash halal i harami. Krahas ollahi zy lutem shumë po dëshirë domethënë mos më bën vaj, mos ndërhyj. Nuk krahasohet halal me harami, domethënë. Edhe unë do të dëshiroja ta tashivim faret, më tregosh kuqen argumentet fetare, ato cilet e bëjnë ndaluar në, në origjinë votimin. Kupton? Du argumente fetare për ato që nuk lejohet, dhe pastaj më tregosh kur është rasti që lejohet, pse lejohet, që diskutojmë thyrë gjërave, kupton? Kjo është tema përse ne po për të diskutojmë ne. Kupton? Ta di un ku janë pikat që kemi dakord po dhe ku kemi njëjmi dakord, mos kalojmë tashë në lojë katër, le e për në fund të gjërave, krahasimin, po po çe kshu dit kshu. Po çe kshu, po po si kjo dit ashtu. Në treguar komentatorë Kuraniu dhe Sunetit zhvalli në umëri që kjo ndërgjeje nuk lejon as si të kshughu kshu. Pastaj domethën përjashtohet në rast domosdoshmëri të dë diskutimit, sepse unë nuk jam dakord që ne imi në rast domosdoshmërie. E parë, e dyta, Allah e çudi domethën e diskutimin sot radhë domosdoshmërinë nikojnë koni profet Oselam, u vraj Esiri, u vras Umeja, domethën dy prinde të amarit, edhe profeti Oselam nuk ka pranuar të bëj asnjë ton tolerimi, kjo që vllai e pranoi, që këna origjinë është haram. Nuk për ne profesorën të bëj asnjë lloj harami me ku ishte në Mekë për hir të dobiut që pretendon ne. Dhe unë e kam lëzuar dy materiale që ka shkollë musliman në lidhje me këtë çështje. I di kam paraqitur argumente si të cilat ndihmojnë, por do të shohët që ti të tregonte i vet. Kupton? Këtu pastaj nuk bëhet fjalë domoshem nuk bëhet fjalë domoshem për gjëra të sigurta. Këtu flitet për dobi të cilat stop, nderova. Atëra. Uh, Ibrahimekom gjol faktin që nuk janë njësoj. Mesha kuptojnë nga fjala e ti Dhe në kur këtë drejt I biji që të mund bësh kufër Kur kërkon i drejt të të mund bësh kufër Dhe sa kur nuk kërkon drejtën të të ndër Atere i dhe që i bën kufër Pse? Sepse faktikisht Dukë e hapë një padijë gjësore në gjykat I jep mundësin gjykatësit që të bëjnë kufër Mirë për thotë Abrahimi me qanë se këtë drejt, kërkon një të drejt të të ndër, s'ka gja. Po kështu, kër jepë votën, i jepë të drejt pushtetarit, që të bëjnë kufër. Jo i jepë jep të drejt, i jepë mundësin, i jep kryon mundësin. Dhe, me qanë se në të rast, nuk kërkon gjara që të takojnë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d por jep kur, kur nrimon një kushtetar që të marr kushtetin kërkon gjëra që, zodi, që ka, ti ka leju Zoti, jo gjëra që ti ka stika kërkuar, ti ka lejuar Zoti. Kërkon të mbrojë interesat tua, për shembull. Kur hap pa din gjyqësor në gjykatë, natyrisht që kërkon të mbrojë ti pjesën pasurisë tënde. Ndërsa kur mbështet një person që të marr kushtetin, që është më i favorizuar për muslimanët se sa të tjerët, në këtë rast mbrojmë interesat e tar mbrojm pasurinë tona në nëse është është e tillë se mund mos jetë di mund të jenë njësoj. Po ne flasim për rastin kur vërtet njëri mbron nëpërmjet moshtetës njerëzit mund mbrojnë disa interesat tona dhe mund shmang disa dëm. Dhe nëse ne nuk do ta bëjmë këtë gjë do vinë një që është më i rrezikshëm dhe ngushton lirinë fetare, kjo është dëm në fakt, cënon domosdoshmërinë fetare, që është një domosdoshmëri etike që nëme do, do, do, do, do, do më dëshmëri që ka të bëjnë me pasurinë. Kështu që për mu më, më rastë është identikë, mi fjallë. është i njëjtë. Tjetër, kemë dhe qëshin e pagimit të taksave. Abdurrahime thot që taksat nuk i pagun me dëshirë. Faktik ishtë taksat pagun me dëshirë. Sepse nuk të detyron kush me fordës që të pagun është taksat. Dhe ato cilët marrën taksat për neshë, Marrën taksat për nesh Marrën tarifat dëganore Taksat, siguracionat e kshumë e rad Pretendojnë Që Përfajsojnë taksa paguësit Në menagjimin e taksave Dhe thonë duhet që ti Menagjojnë dhe më thonë në interes tyre Kshumë e rad Përbër sësi i menagjojnë Në takto pare që marrë Dhe Taksa që u paguën në tyre janë mështetja Mëjë më madhe më që mund të jepet Pse? Me taksat më hatë ushtria, më bëhatë policia, më bëhen votimet, më grejën godinat, më brohët shteti, me, me pare që marrën ata për njërë dhe bëhen gjithë shka. Dhe kjo më shtetje, fati kështë shmej madhe se sa më shtetja me votë. Sëpse edhe votat bëhen me taksat, dhe në qofë se ata nuk dhe me e rinë taksat, përshetit të tjë bie, pa pare ata nuk kam përshetit. Bushteti i dytur qëndron në sajt parash që marrin prej njerëzve. Tani, nëse ndihma ndaj tyre për të marrë pushtetin do të ishte kufër, atëherë ndihmesa për e tyre përmes dhënjes së parës pa diskutim duhet kufër. Sepse nëse do të bësh ndryshim, është njësoj se të bësh ndryshim mes dy forma të talljes më fen. Kjo është tallje më fen, por nuk është kufër. Kjo është tallje më fen, por është kufër. Kjo është dallimi me fen, nuk është kufur pse? Sepse këtu nëpërmjet saj ne fitojmë një të drejtë. Kjo është dallimi me fen, po këtu nuk këtu bëjmë kufur pse? Sepse këtu nuk po fitojmë, nuk po kërkojmë një të drejtë tonë. Domethënë, një lloj arsyehtimi i tillë nuk çëndron. Tani për sa i përket argumenteve. Un po përmend një argument më për më në mënyrë të kundërt. Abdrahimi kërkoi argument për çështjen e për ndalimin. Për ndalimin është shumë e qartë, domethënë Uh, se Abdurahimin thot që orgjina është i lejoqë kështë në gjukata në Shqipëri Unë thëmë parimishë o Abdurahimin nuk është kështu Sepse kërë thëmë i parimishë ne Në flasëm për argument dhe koran dhe së të në edhe Parimishë Zotë i thotë Elem të ra ilë ledhine e zëmën Enne hum amen u bima muzine lejke U bima muzine min këblik Ju rridu në jetë hakemu ilë tagut Dhe më thëmë Zotë i këtu thotë وقد امر ويكفر بيت ata duan qe shkoin te gjikohen te taguti ndërkohë qe jan urdhruar qe te mohoin tagutin te bëin kufër ne tep ndërkohë mehë me qense do të thonë ta والله ما valla gjithë gjithë sepse bakë do të thonë prap ti po shtrellohesh te krahasimet do të thonë jo um, tani ka kalua ka argument ta morën një po ta morën është prapu shtrellohesh te krahasimet do un të fash domethën nuk është e blesh gjë që sepse nëse do të vinte Nëse aty do vinjë një person i tretë do të thot "Unë nuk e panoj këtë lloj gjëje" dhe ai po thënë se sa për dini dietar kanë dy mendime lidhur me çështën e gjykimit tek gjokadat e kufrit. Pandish, kupton? Ka dy mendime. Disa e lejojnë, disa nuk e lejojnë fare. Ço's dhe për tukur dhe ka Shekh, në të ku hapun kënd? Këtë lloj gjëka përmend Sheikh Salih al-Sheikh në librin vetëm kitab al-Sharh kitab al-Tawhid etj. Edhe Shengon Imani, të cilët kanë përmendur që nuk lejohet të shkuq qofë për të ku hakun tat. Por ne unë do të dëshiroj të dini përgjithësisht të përgjithshme, sepse ja ta zem se unë domodin, ndakor dhe që ka kjo ini në gabim, po je përgjithë do të thjerë që nuk e lejojnë. Ata do të nuk e lejnë, do kor në hesme me rregullën e përgjithshme, kjo nuk lejohet, kjo nuk lejohet, kjo nuk lejohet. Ju tash të, të kush e për për që kush argumentet që e lejon këtë ldgjeje. Kupton? Por ne po themi që mos më hesme krahasime. U tregu kush argumenti fituar që për kësajdë, më më thashë, e lejon këtë ldgjeje. Kupton? Përse për këtë kësaj domodin thashë ke dietarësi nuk e lejojnë as të fare, nuk e lejojnë fare të ndojje. Kupton? Shihe Guni si... Mani, domodin. Ollama Balla tashid domthon, un po t'rregoj ty domthon, po ty s'do në, në kush argumente fletare, kjo është, më t'rregojmë kush janë argumente fletare për këtë gjë. E kupton? Sepse un ta thash që un bëj dallim ndërmjet të thash, thash nuk keni se. Tashin ne po diskutojmë, domthon në të vërtetë po diskutojmë për argumente fletare, po po diskutojmë për disa gjëra, domthon cilën në të vërtetë janë të diskutosh a është ky diell apo nuk është diell. Sepse këta janë gjëra të qarta, po qjesë çështë vjen në diskutojmë për, për gjëra që janë sheshit Aşk e bardh, bosh ke zez, ke s'ka vlem, nuk qe një diskutim, domethënë çollbardh. Thotë, ne do të diskutojm parimisht nga anë fetare, më argumente fetare. Domethënë kjo ligj është ndaluar, kur lejohet kjo ligje? Domethënë këtë kërkova unë un, domethënë. Tash jam po të tregoj disa argumente të cilat domonë ndalojnë këtë veprimin, domethënë. Thotë, ç'është ne, ç'është ne mbështetje, thotë sepse në, kur ti shkon në lojë, kjo nuk është mbështetje, para gjini, kjo është mbështetje. Kuptonë? Nuk quhet mbështetje, kjo është duhet ta kemi parasysh, është dallimi sin natë me ditën, të thuash Tiposhkon për të vënë hapun tën te gjykatës. Ti s'po mbështet atë, po kërkon hapun tatë, e marrësh atë. Nuk ti po e merr rë thậtë hapun. Nuk kurse ti po e mbështet atë. Kuse ti domoshtë po po ngrem mbi sopë tua tjetër. Si që kanë isoj të dyja subhanallahu. Të kanë bënë të she di diskutime të tilla. Jo është s'është isoj. Kto s'e diskutim xollar valla. Argument vetar të cilët ndalen këto veprimesh. Transmeton nga Busheyn del Hudri dhe nga Buhari radiallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë do prisa, të vini saprisa, ato që afro njerëzët xhinit e vonojnë namazin. Çoftë plot prisa musliman. E vonojnë namazin derisa të dikoa. Kush i arrin ata të mos bëhet tek ata as, do të thonë Arif, që ata janë të cilë i thonë pris, prin di një grup njerëzish, as policë, as taksa mbledhës dhe as arkëtar i tyre. Do të thonë gjithashtu, ka thënë një hadith tjetër profetit sallallahu alajhi ve salam që transmeton Abu Huraira, mirë për prisit, mirë për ata që janë Arif që është Në, më, më, më rat, për umarat, mirë për orofat du më janë disa dhe prejzish një kush me masa tjetëri mirë për ata që janë dhe më stip sekretar shumënat që në bajnë përgjësit e njerëzve do ndërojnë disa njerëz ditën e gjukimit që të varen për flokësh dhe më në qilë edhe të tunën në dëme të ushe qilë dhe mos kishin punuar e të doj punësh dhe më në gjithashtu në dhe ka dhe shumë argument e tira të cilës në dalojnë Kur tim thonë, o këllë, jo, do të tregosh mua argumentet fetare që e lentull e frijëm, të tregosh mua krahasime. Nuk, nuk, nuk vlen të vendosë Allah të lëntë të formulë, nuk bën, nuk vënë në formulë të ndonjë gjë. Trego argument që hedh poshtë ulë hadithit. Kjo dihet hadith bie poshtë sepse 1 2 3 4, nuk jidh poshtë di më krahasim, sepse prave, sepse dietar kam dhënë një rregull i cili thotë, domoshem kur vjen argumenti bie poshtë krahasimi mund që një të disakt, një krahasim ti di saktë, njëo një vjen argumente dhe përjashton krahasimin të ulëras. Do krahasimi të ulës nuk vlen. Mund të vjen çështë të jam këto krahasim të vjen në të rastin nuk vlen. Prandaj nuk mund të heshet gjithë gjithë fenë, bëhet me krahasime, kupton? Ashtu, domethënë thotë gjithashtu profeti Sallallahu Alejhi Vesallam, hadithën e Kabe në Uhra. I thotë Kabe në Uhra, të mbrojtë Allahu prej drejtimit të Sufahavet, njerëzët domethënë në mendelekt. I tha Kush janë ata tha ata janë disa prishë të vinë më së meshi të cilët nuk hecin me rrugën tim dhe as nuk marrin synetin tim kush i bëson ata në gënjeshtën e tyre dhe kush i ndihmon ata në padrejtinë e tyre thot ai nuk është prej meje dhe unë nuk jam prej tij dhe nuk ka fort ardhur në haullin tim ndërsa ai që nuk i nuk i bëson ata gënjeshtën e tyre dhe nuk i ndihmon ata në padrejtinë e tyre ai është domethën prej meje dhe unë jam prej tij dhe do vinë në haullin tim Gjithashtu transmeton nga Hudhayf radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë U do të vinë zaprisa. M'vroj. M'jalë, le, lejo. Po shëndet. Ja ndella. M'vroj. So, o Drajnin. Unë do bëj sa pyetje dhe ti nuk më përgjigj shkurt. Ti sance shosh në kohën time. Po, mbaroj. Tani mobil nuk ka. Jo, jo, ti duhet të më fols, unë kur marr dot të flas. Këtu kush është biseda? Jo, po absolutisht, sepse do të më un po fola, un po fola, un do të flas për përgjigjen time siç ti duan. Kupton? Ti më thon mos stop, më le të falë përgjigjen. Shi nuk ka asgjë. Nuk ka asgjë në formë. Po përgjigjem, do të jap sa ta kërkoj unë. Jo, absolutisht, po un, po un nuk e mkafshëm njëri më vëllëm, s'e më kërkosh ti, më nxjesh me zor mua. Them që do thësh ti them, do thuash ti them unë. Po nuk them. Nëse doja no, për shkurt apo gjatur, gjigjin timu mund ta ke me 10 fjalë ti do 2 fjalë për meje. Unë nuk kam, si më qizoj ta them me 2 fjalë. Dita ka 10 fjalë. Ata mos u bota me jo. jo. Unë t'jap po apo jo? Jo nuk ka asu tilla. Ka rëndë mjetme. Ka dhe në zhësh dëgjosh bardhazi, valla. Ka dhe të verdë të kuqe të jeshile. Ka gjëra që janë bardhazi dhe ne i shërojm këtu. Atë tani po deshë ti mundu kët bardhazi, po mos e bërt bardhazi. Atë ngelet këtu. Nëse ti do, nëse ti do ta pyetosh Dhe ky e sheftë arsyet me të përgjigjet me jo ose po? Mirë. Se pa të arsyet, ti do të falë. Unë do të lej. Po, unë nuk mund të përgjigjem me po dhe me jo. Ashtu, atëherë ti fol të do të më përgjigjesh. Po, ti fol të do të më përgjigjesh. Jo, jo. Do të më përgjigjesh. Do të përgjigjesh kur zi koha jote. Vëllai, por thotë s'do më përgjigjesh aty ky. Jo, jo, jo, mëso përgjigjesh. Vëllai, po çesh në shkollë, jo, nuk e kishte. Nuk e ka. Po vllai, 1 minutë. Sa të bëhet kur bëhet bisedë? Në kohën time, po Ko, 5 minuta funë, përgjigjemi 5 minuta. Do të përgjigjemi pas 5 minutave. Pas 5 minutave do të përgjigjemi. Unë do bëj pyetjen, më lejoni të mirë me vesh. Unë bëj pyetjen, kurอนse po apo jo? Ti më ndohu dhe thuaj po apo jo? Ne nuk, ja nuk, nuk ka, kush, sem, nuk ka ashtu bëj. Shfarja e pesë. Ës kufr apo jo? Thuaj Jo, dhe jo më brellë, nuk... Nuk është ku, vërtuj, nuk, nuk është funksionështë. Jo, pra, debati, dhe... dialogu, për të ja keshë bërë në rejo, këshu funksionon, përësi se ti nuk do të pranosh. Ta në një minutë. Unë për të bëj një pytje. Dhenja e parave qafirave. Êshtë një ndajtyre, apo jo? Dhenja e parave ndaj qafirave ka disa formën islamë. Ka disa forma, ka disa forma në Islam tash. Allahun bën pyetje të shkurtë, a ti se është koha jote? Po problemi është të ti dhënë parave, dhënë parave jepet në formë borxhi. Do të sekonojmë më gjatë. Apo nuk të nuk e përgjigj sepse pyetja jote është e paqartë. Mirë, nuk do më të dam. Është e paqartë. Tani dhënë. Do më bëj vetëm shumë 2 sekonda, stop bëj ti çfarë dëshiron. Të pyetë çdo person xhamati, të kudo të pitisë. Ti tash e bopu kute pa vlerë. Nuk do ta kalojm. Le tiet pa vlerë, më përqej. A ti tash do të bëni? O Ismail. Nëse do ta kalojm çesë çemati ne këkum çemati mos sfutet. O, çes mos ndërhyj. Mund. Po jo, do ri tash. 5 minuta ke ko për të folur ti. 5 minuta, nëse ti ose ti, nëse ju jini dakord. Mos ndërhyj. Mos ndërhyj kohën time. Jo, po ri tash un tashoj kohën pastaj. Nëse ti do bish dakord që ky po ta shohit arsyeshme, thot po ose jo. Mund të japë përgjigje pa së patur arsye, kjo do të ajë përgjigjet vikove. Edhe thot, këtu do të zdojë përgjigje. Ky është i kish, ortip. Nuk mund të jap përgjigje më ashtu. Jep përgjigjen, jep përgjigjen, do të thot. O, ta thash, morë 5 minuta dhe unë përgjigjem. Morë 5 minuta dhe unë përgjigjem. Pëpë i vesh ashtu. Shumë mirë mi vesh më mirë. Si përqen ti më mi vesh? Jo pse. Si përqen ti? O vlla, kështu kështu zhvillohet debati. O vlla, debati zhvillohet 5 minuta, 5 minuta unë. Jo, s'lutë, s'lutë on. Edhe në kohën time un kam drejt pyet, edhe ti ke drejt pyet. Edhe un përpijem atëm lër, përpijem atë. Më lër përpijem prap. Ne përpijem. Un kërkoj po se jo. E, po ti do ty. Nuk po dhe dhe të përpijesh, si të pëlqen ty? Po vëlla nuk. Un po do të them. Dynia, o vëlla Ismail, dynia nuk urrën bardhëzin. Do ta fash tani sa kohë. Vazhdo se shko ajot. Tani ti përpijesh. Rënja e pasurisë ndaj kafirëve t'dash po apo jo? Ti nuk u përpijje. Un them, domethën dhënia e parave ndaj kafirave është ndim, nuk diskutohet. E dyta, dhënia e parave ndaj pushtetarëve zullumqëqar, përfshihet në haditën që i përmenda apo jo? Po apo jo? Pot pyet. Vullai, se nuk të më bëni zotacionin sa kur marr 5 minutë dhe ashtu është. Përgjigjofta, po apo jo? Po nuk nuk do dhët ta bëj, do të përgjigjem pa kurdi momentim. Pa dyshim që përfshihet. Nuk domethën përgjigje përsëritje. Un dom edhe përgjigje kështu ëh. So po normale. Ti je gënjeshtor, mos haro. Vëllai s'është gënjeshtor, s'është. Sa un dom edhe përgjigje. Po jo kur përcjej, kur ndum, kur do unë un të përgjigjem. Po Ti po e përgjigjesh, un pyeta. Të fash kur vi e 5 minutaçi im? Si mund të që ndrejtohesh tim telefon me? Stoj ato na shkollë. Na shkollë im, baba. M'lejo të. Un dërkon për ne. Jo lejo ato vlla, sepse jemi në debat tu, nuk kemi duke bë bon në freski. Mi. Jemi në diskutim, debat. Dakor. Po bra. Ti pretendon që është kuptuar dhe un kam drejt që me folën me diskutoj. Se nuk është e lehet do më tonë të, të bësh një punë që është kufrë kufrë, vla. Mimi. A vash pak. Bëshdo, bëshdo. Përbra, po, tani, e, kjo përfshirë në hadidhe që i përmende. Ti e përmende pak më parë që i lejohet të japim takse dhe atyre. Atërë këtu du të bëjnë për jashtim. Kofa mërë. Jo, jo, më nësë kam folë, vla. A, së kam folë, vla. Nëndërrijo, vla. Me zjetë të bëshdo. At ju jastron ton. Po person vinin në pozitë. Pale, jep fort 5 minuta, këy foloj unë. Vazhdo, skaj. Po unë të fol. A e kupton? Po ja, se neve, ke me vë kushte 5 minuta, 5 minuta që malloj. Unë jam dakord të telefon. Jam dakord për mënyrën se si do të zhvillohemi. Jam plotësisht dakord me ti se skaj të fol. Por ja që vendim të vum këto kushte, pastaj s'është puna ke kushti, domethënë. Atherë do ta lejm të flasë se s'ka mëoj. Ja, më më vazo. Ajsm lejoj mu, sm lejoj mu edhe sot. Pa do të marrim 5 minutë. A kujmorohen në lagjën për gjysëm orë. Do marrim 5 minutën që s'kemë rrugë. Un un tregova disa argumente këtu që nuk lejohet, që ne timboshtesim ata hadithe nga profeti sallallahu aleyhi dhe mbilej lash hadithën për gjysëm dhe i tham bale, m'le për gjysëm s'ka problem. Filllohoi me këtë? Ka filluar pa thash për koha. Nga Hudhejbe transmetohet se profeti sallallahu aleyhi selam ka thënë, "Do të vinë disa prisa të cilët gënjejnë dhe bëjnë padrediri. Kush i bëson ata gënjeshtrat e tyra dhe i ndihmon ata në padilicën e tyra, ai nuk është përmejë dhe unë nuk jam prej tij. Dhe nuk ka për të ardhur pusin tim. Edhe kështu më radh janë hadiq shumë të për këtë gjëje. ë uh, Unë dësho të të rregoj domthonis sa fjalë nga, domthonë një dietar këtu. Bëna edhe 2 sekondë djegim domthonë këtu tekstin që i kam këtu. Që të thëj. Këtë fjalë që domthoni janë marrë nga libri Tanwir ul-dhulumat bi kash mafasid u shubuhat al-intikhabat të cilin e ka shkruar një predikatar vetë jemenit i cili quhet me samkohot Muhammed ibn Abdullah Arrimi domethënë Abu El Imam i thonë Abu Nasr edë këtë libër e ka vërtetuar Shejkh Mughbili i cili më është një dijetar i njohur edë besoj se dhesme i le për një që ky dijetar nuk është dijetar i keq dhe as nuk është dijetar i humbur atëherë thotë në faqen numer 98 e librit vet Por derisa thot, persone, thot nakhib, nakhib dhënë i personi, zjedh, në në në që i vendosi, thot naxib, naxib do notu dei personi i cili zgjat. Domthon që ti shikon voton. E vendosit thot te sallat hadha rajul taraasa alannas. Për shembull, e ka vendosur një person dhe ka bërë parthot, fadhali mu men ikhtara. O idha hakam bil qawanin fel ladhi ikhtara shariku fi zalika. Thot në, thot pad, i pa drejt, domthon padrejsi ka bërë ai person i cili zgjodhi këtullë personi thot. A i personi cili zjodhi të. Edhe nëse a i thot gjukon me ligjet kanunit A i personi cili zjodhi është ortak me të në këtullit gjukimi Dhe nëse a i merë pasurin pa drejt dikujt Kjo person që zjodhi shë ortak me të në këtullit gjukimi Nëse a i thot a i që i zjodhi shë ortak me të Dhe nëse i le në mazin Dhe kjo fatish më basë nuk është shumë e saktu ton Nëse le në mazin kjo shë ortak me të Dhe nëse burgosë Ndonjë person padrejtisht ky është ortak me të sepse ky e zgjodit thot. Dhe nëse ai lufton Allahu të dërgojnë te ti, siç është zakoni i, domethënë të parë me të shtetin e thot, përveç aty që ka mëshiruar Allahu, ai që e zgjodësh ortak me te. Kjo është domethënë shkallëti fjala paqja numri 88 89. Kjo është fjala që u kam thënë më ndër tash, fjala nga libri Tanwir o Volumat bekes me fazën Shubhatul Intikhabat. Domthon Kjo është domethënë fjalë e këtyre dietarëve dhe këtë libër sh donë e kanë vurtetur dy dietarë të Yemenit. I pari është Sheikh Mubili, i dyti domethënë është një sheh tjetër, të cilin harrova momentalisht emrin, edhe gjithë në libër mund ta shikoj, s'më po do të kryej. Gjithashtu domethënë një çështje të ngjashme te ka treguar dhe Sheikh Abdul Karim ibn Salih ibn Humaid, që është një dietarët në zahidën e mundë të dunjas dhe ka qytullëgje një lëndimi të qartë. Kërë që unë nuk kam si e dishka të rejnë fe Si shpërëndonë kënë vlojë musimën Por kam marë vëzën fjallë të djetarët njohur Edhe kam argumentët vetare Edhe unë du të dëshirojë për ti Që ky në eptë të mundësit I diskutojnë që është me argumentët vetare Edhe jo me analogjira Por dhe të shi dhe më nuk kam gjithë, për gjithë. Dhë dhë për, për. Për. Për. Për. të përgjigje Dhe shirojt Dhe lejot Natërë shi dhe pjesë marim votime Ka djetarët cilë të lejojt Ma dje nuk din dojnë djetarët ma të që e bëm pikur dhe i mësot dhe, dhe të në drejtena Shekha Dbanë e ka lejuar është për 4 kandidatë krishterë Njërë për të tjërë për tjetërë ka përpituar Dhe ka thënë që lejuet votohet a i që është më pak i damshëm Shekha Nothimin e ka lejuar Shekha Abdurrahmanet Barraki cili do më dhëndët Për të që është djetarë më një mathe akides në kohën ton Djetarë të ka zan nëse është pyetë pikërisht për Shqipërinë, ka thënë se shikonin ndonjë interes në rreth votimeve. Sheh Abade ka lejuar, Buty Arabis Saudites sot e ka lejuar dhe shumë të tjerë. Tani i desha të thek çështjen e, domethënë gjykatës Abdulahimi tha që parimisht Shqipëri lejohet që të shkojë në gjykatë, u them që parimisht fetarisht nuk lejohet domethënë sepse Zoti thonë në Kur'an qe Abdulahimi thotë që ti sipasilla argumente. Ja ajeti Kur'anit, un fillimisht e fillova ja me ajetin Kur'anit in al hukmu illal lah. E dyta, ajedi kurane thot A nuk i vërën atë të cilësh Dë më thënë pretendojnë se besojnë Allahot Dhe të tërguarit e ti Që shkojnë për të gjykuar të këta gutë Ndërko që janë, më, janë mërdruat që bëjnë kufrë në ta yeah. Kjo a jetë parim njësh dëshmonë Se nuk le johë të shkosh të gjykuar Të gjykatat e kufrit mm. Dhe vajtëja në këta gjykatat është për jashtim Vetëm në rasë domosdhomërie në mungesë të gjykatave të shtetit islam. Tani në Shqipëri, edhe në Shqipëri paramisht nuk lejohet, duhet të shku kë gjykatë, kë xhollarët më gjykuar. Përveç nëse ke të bosh me një kafir që nuk pranon gjykuat kë xhollarë dhe do shkosh. Pra fakti ky vetëm në Shqipëri është për përjashtim dhe ajo që thonta Ibrahim nuk qëndron. Tani ë për sa i përket analogjive që thotë Abdulrahimi, fakti kish un thash hadith që përmendë përçin edhe këtë rast. Dhënien e nemës nga kafirëve përmes parave, përfshihet në, në, për në hadithe. Bën përjashtim apo për jo? Un po të pyes, bën përjashtim apo për jo? A bën përjashtim apo për jo? Në çdo 5 minutë nuk përgjigjet. Atëherë, faktikisht ky rast padyshim pa që bën përjashtim. Dhe në rast dëmoshdërmie më lejohet që tu jepet kafirëve ë pasuria, domthonë një pjesë e pasurisë që ata kërkojnë për muslimanë, për shpagimin e dëmeve dhe për për shmangien e dëm më të madh. Planojmë të dëm më të vogël për shmangien e dëm më të madh, gjë për cilën do të klasmë vënë. Tani unë përmenda pak më parë se kjo nuk është punë analogjie. Kjo është kjo është konkrete, kjo është shumë e qartë. Mbështetja që u bëhet përmes dhënjes së parave është shumë më e madhe sesa mbështetja që mund të bëhet kafirave përmes votës, sepse përmes parave ata i bëjnë të gjitha. Dhe përderisa kjo është mbështetje, edhe ajo është mbështetje. Kjo është në im, ajo është në im. Atëherë të dyja duhet të quan kufër dhe mund të lejohen vetëm në rastet e detyrimit me forcë. Nuk të detyron kush me forcë të shkosh tuaj ja përpara të tyre që të ushtrojmë pushtetin e tagutit. Dhe të organizojmë votimet bën parlamenti ekshumë radhë. Siguro që nuk të detyron kush me forcë që të shkosh të votosh. Atëherë, nëse do të ishte nima përmes votës kufër, duhet të jetë kufër edhe mbështetja përmes parave, sepse nuk ka ndryshim ndërmjet tyre. Të një po përmen një argumen në Koran që të regonë se pjesëmarë e në votime ka raste që mund të lejohet. Allahu lërësua e thotë në Koran Elif, la, amin Gullibat e rrumu fi edhne l-art wa hum min ba'di ghalabihim se e ghalibu na fi bidh i sinin Lillahi l-amru min qabbi wa min ba'du wa jome i dhin jefrah l-mu'minun e bi nësri l-lah Thotë Allahu lërësua Elif, la, amin Romakët u mundën u në poshtën në tokën në taffë ata do të rikthehen përsëri në pushtet, do të imponojnë persianët. Kan thënë ë komentuesit e, e Kuranit. Ibn Kathir, Shawkan, Saadi, ë At-Tabri, se romakët zhvilluan një ndeshje, një luftë me persianët. Shokët e Pegamenta, Pegamentë shokut e tij, sikur se transmeton hadith të saktë Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, me dhe Busaydh al-Khudri, donin, do të thonë dëgjoni me vëmendje, donin që të fitonin romakët, sepse ishin i thartë libër, ishin ehli ul kitab. Megjithëse ata ishin xafira, sepse kush thon Zotin Kur'an, ishin xafira. Ndërsa i dhujtarët dëshon që të fitonin zjarbutistët, sepse ata nuk ishin libër dhe ishin i dhujtarë sipuna e tyre. Hadithi është i saktë në Sunen e Tirmidhiut, është në Usulimin e Imam Ahmedit, po dëshironë. Dhe gjithashtu kur humbën Romakët në luftën e parë, u hedhën në Usulimin. Do ta vazhdoj më pas. Mirë, dashamirë mirë. Megjithëpo po këmbultë teknologjit, atëherë un po po ta marr un përmenë ajë Kur'an. Jo, në çillin fare, se foli për analogji, megjithëpo këmbultar në analogji, atë un po ta kërkoj. Ajo nuk ka as analogjiu Abdraj. Allah, vashë, tudëm shumë mosfolse është radhë ime. Mirë, vazhdo. Më çpoqëm multa energjit, atëherë ti the që në origjinë nuk lejohet të shkosh nëpër gjukata sepse ato janë gjukata të gjukat, kufrit, të qartë? Edhe shkurën to konsiderohet kufër apo jo? Kjo është në origjinë. Parimisht të shkufër mund të jetë më pas se i vogël, po, por kur përshtaton nuk është kështu. Tamë. Ja, kuptoj kur përshtatet, dakord me ty, por në origjinë domon është kufër. Çfarë po thotë ti? Tamë. Të shkosh te gjukatur edhe kur kaën drejtën tënde edhe kur kërkon të drejtën tënde, nëse në Çta mrej... hip Sheriatin. Edher. Po vjen nëse janë kuptoj. Zotë buran, mrekull, do të shpëndejmë. Atëherë ti thua. Ja po ta shpjegoj tash ju. Do të, të shpëndejmë. Atë ideja është e qartë më thën. Ti thua që kufri lejohet në rastë domozhshmërie. Edhe un po them që kjo gjë nuk është saktë. Unë nuk them që kufri lejohet në rastë domozhshmërie. Kjo është që po thu ti? Kjo që po thu ti? Unë nuk si them ashtu. Nuk thu ashtu. Eh, un nuk thashë ti që lejohet me me me me me lojëta atëherë, sepse është domosdoshmëri. Po ka kufër të vogël dhe kufër të madh. Dhe un nuk thashë që është doras kufër. Atëherë, dhe kufri i vogël dhe kufri i madh është një gjinnafë më të ndvajshme që mund mund të ekzistojnë. Në rregull? Po. Është. Po, po, po. Edhe përse për sa përket këtij rasti, domethënë, çon se kufri i vogël apo kufri më i madh, mund të bëj një pyetje. Kush është më i madh për personin? Që do i kufër të vogël apo të madh, apo që të humbi një pjesë pasurisht? Çiko. Në rast se ekzistojnë gjukatat islame. Nuk ekzistojnë këtu në Shqipëri. Hmm. Kush është dëmi më i madh? Është dëmi më i madh që personi të bjerë në kufër, të vogël, ç'o vogël apo të madh? Apo, të... apo që humbi pasurinë e tij? Dëmi më i madh është të bjerë në kufër. Po. Por në rast domosdoshmërie nuk është kufër. Po vëllai mos e më përse i përket kësaj domethën tashi të kam radhën unë domethën. شيخ السني ابن تيميه كترغوا كترغوا نيه كورنور اللي نضمن سوره الاره كل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن هو قبر حرم زوتييم الموراليتي تفشه مدكش والاذب والبغي بغير حق وان تشك بالله ما لم ينزل بسلطان وان تقول على الله ما لا تعلمون جنافه لو مثلا تطدريص شركون ادثوش بر الله انه شيء انك دي socializmit e mirë këto katër gjëra nuk janë lejuar kurrë, as në rast domosdoshmërie dhe as në një rasti tjetër. Sepse dëmi më i madh për njeriu është dëmi më i madh nëse do caktohet për shkak që çdo zgjyqje në gjuna vështëm, dëmi më i madh është kufri. Kupton? Dhe nuk është hummi e pasurisë dëmi më i madh sesa kufri. Kështu që po qesë ti thua, domethënë që domethënë ky person, domethënë dëmi më i madh si ka kufri, atë si u lejoqa që për për të për të fituar Pasurinë e tij, kufrin e madh apo të voglin. I bënte i mia ka folur këtu për për atë ti pranove vetë që kufri i bë, vogël sh, do bëjë vallë. Tamëu, është radhimë. Vazhdo. I bënte i mia ka thon, ka thon përgjithësi shirku, ka thon, do të thon shirku dhe qoftë i vogël apo i madh, ai është më i rëndë se ti pranove vetë. I bënte i mia son fjalë për kufrin që të zgjidhë. A vash, vash 2 sekonda. Ti e pranove vetë që kufri dhe i vogël dhe i madh është më i rëndë se sa pasurinë që dëshirojnë fitojë ai person. Mreqo nuk bën. Nuk A vash të marrësh që kufr, të rëdhime. Po ti po thënë origjinë që po kufër. Tashi po mdhum zbu kufër. Ti thënë origjinë, thë që ky kufuresh me rancë sa marrë pasurisë, edhe tashi thumë gjithasëh mi rën për ty të vejohet se ti tash kelesh duke kuvrin për të marrë pasurinë. Për hy pasurisë të vejohet pasuris, shkërish të kufri dhe ti pranoj që kufuresh me rancë pasuria. Kupton? Po, kjo është elimiot. Për ne domodin du shikosh vëllai si musliman se ku lejohet kur lejohet ulë gjeja, ose sepse këtë kjo është gëbim. Ky ky lërend që e bën me me gojen tonë pranove. Edhe kufri i vogël e thehash më i rëndë se sa posuria. Atherë, nuk bën kufër mra, as kufër të madh as vogël. O, valla mos më ti the, tashti domoshta. Ti pretendon ti thua që është kufër dhe pastaj thua shumë rand. Normale, nëse Ma bëj a dall, 2 sekonda. A kemi, a kemi rregullin që ti e di shumë mirë dhe e ke treguar gjithashtu që ndër i duhet të kthejë ato më të voglën. Po. A e pranon vetit të më pa. e, panu, vetit që ke qenë më madh të lara se është kufri i vogël që vëfte po i madh? Po nuk është kufër mra vlla kur shkon. O, valla ma bëj a dall on origjin po se, në origjin. Unë për për e përflasën për rastë do mësë dëshmërije po për orginën Po përdoj e këtë më apet Po 2 sekundë Nëse thua për rastë do mësë dëshmërije të them është tjetër Nëse fletë për parë i misht Atëhere mund të jetë ose kufri madhë ose kufri vokën E nëse fletë për rastën e për i ashtuar Atëhere do më thanë Atëhere Edhe për rastën Atëhere Vete këhenë në debatë për lejtë Vete kë Atëherë, meqense Abrahimi Foli për çështjen e fundit u do të plasë për shenjën kund do të i kthejën më një argumentet që përmenda. Çfarë gjykimi ka të shkosh dhe të kërkosh të drejtat e tua në gjykatat e kufrit? Normalisht që <clears throat> në kur ekzistojnë gjykatat islame, duhet që të shkosh aty, të gjykosh tek gjykatat islame. <clears throat> Gjithashtu Kërë ke mundësi që problemet të zidësh në hojëllarët në shkosh dhe gjukosh të e hojëllarët Dhe nuk lejohet që të shkosh të e gjukatat e kufrit Në munges të Dë më thonë në qofë se është dëmuzdoshme që të shkosh dhe Të fitosh të drejtën të andër përmes gjukatave Të cia nuk gjukohet me ligjin e Zotës Uf.H.A.T. Atëherë Në një ras të tjilë përja shtohet Dhe të lejohet Tani kur njëri u shkonë, nërkohë që nuk e katë nevojshme të shkojnë dhe gjukohë të ligjet e të gjukatë dhe kufrën në qofë se shkonë dhe beson në ligjet e tyre kjo është kufrën matë që nëzirë nga feja e në qofë të se nuk beson në ligjet e tyre kjo është gjuna që nuk nëzirë nga feja por gjuna i lejot në rrasë do muzër shmërije dhe ma e thëmë dryshe vajtja për të për të fituar të drejtën të në në gjukat është një mjetë, dhe kufrë i fokët që për ashtë. është një mjetë që qëngë i kufrë i ma. Tani, mjetët e ndaluara, në qoftë se qojnë në një qëllim të saktë, që pranohet për të rrishë, dhe nuk mund të arrihet për mes një mjetët që shilishëm, lejo që shpërdoarë. Për shemë, e... Domthon në çonftë se Qafirat kanë robruar disa muslimanë. Për të shpëtuar muslimanët vetë duhet të mohojnë pasuri. Tanumëresh e dhënja e pasurisë qafirave është ndaluar. Por lejohet që kë ky në këtë rast ky lehet ban antidishëm, edhe pse parimisht është ndaluar, për për shpëtimin e tyre. Të Tani ti kthej argumentin e cili unë e përmenda. Allahu i Lartësuar ka përmendur në ajetin e tij në Surë Rum se muslimanët u gzuuan me fitojnë romakve. Ndajnë persjanëve Filimisht ata u hjedruan për bumë në rëmakët Allah u nërë curë ka përmenu se Në i periud për 3 dhe i në, në nëndë bite Ata dhe të rikëthejnë për sërinë në pushtet Dhe atë e do të gëzohën muslimonët me fitohën e tyre Tanip nuk e thirë thot që Do të gëzohëshin me fitohën e rëmakëve Ndajnë persjanëve E busanjit dhe kutri Abdule Mesut Abdule me Abbas kanë trebuar se Sahabe dojnë që të pitojnë i romakët dhe u hidruan kur mëmbën për herë të parë Tani nëmarishë romakët ishë në qafira dhe u dhejë se tyre ishë të avut Gzimi është një punë zemre Dashrui është një punë zemre Hidrimi është një punë zemre dhe në qoftë të se përderi sa gzimi për më këmbjen e një qafiri që është më pak i damshëm se sa i tjetër nuk është kufër Ate nuk ka se si të jetë mbështetja dhe ndiejmë akufër, sepse dihet botërisht, sikur se ka shëruar dietarët tonë dhe e Tomit ibn Taymi rahimullah, se punët e gjymtyrëve rrjedhin nga punët e zemrës. Nëse një musliman për shemb gëzohet për mkëmbën e xhafirave kundër muslimanëve, bën kufur që e nxjerr nga feja, dhe kjo dihet, është një prej llojeve të hipokrizis mëdha që e nxjerr nga feja. Po në këtë rast, pse muslimani nuk bën kufur? Sepse muslimani të dëshiron që të paksoat e keshja Muslimani të dëshiron që të shmanget rëziku mëjë matë Romakët erdhën pushtet dhe muslimani të uxurën me dishka të tjilë Në hadith thua që për njëmisht Pegamerit dhe sahabe dorën që të fitohin romakët Hadithi sankësën e të milion Tani, dëshurie që të fitohin një të avut Ashtë kufrë o po pëjotë Në shoftëse, dëshiron që të fitojnë paguti kundër kundrit të muslimanëve, kjo është kufur i nxjerr nga në feja. Nëse ti dëshiron që të fitojn duke dashur të ligje, përsëri kjo është kufur i nxjerr nga feja. E nëse ti dëshiron që të fitojn një udhëheqës kafir kundrejt një tjetrit që është akoma më i rrezikshëm, kjo nuk është kufur. Dhe përderisa dashuria nuk është kufur, Atërja nuk ka se si dhe mështirjet jetë kufrë Dhe po u redzo një thënjë të dute e mje Se cila është preqizëm nuk të qështje është i... Mirë dhe talizër e staj Përse për këti Dhe mërë argumenti që për mëndi dbaj Kam disa Dhe mërë në disa diskutime E para e gjithën her Kjo e jetë Kuralit Ka thënë të Në jo me i dhijë Pra këllë më minu Në bëjë nësër i lahë a dit do të gëzohen besimtarët me fitoren e Allahut. Edhe do t'i bëj një pyetje vëllaj dhe nuk e duj po gjeni tash e du di që do kur ti vikohati. A është përmendur ndonjëherë në Kur'an dhe në Sunet fjala Nasrullah për ndihmësinë që i jep Allahu të kafirëve? A quhet Nasrullah ndihmësi që i jep Allahu të kafirëve apo jo? Ja, do argumente për këtë gjë. Sepse Allahu thot: "O jome i yefrahul mu'minun" do të gëzohen besimtarët me fitoren e Allahut. Edhe ky vëllai domoshem nuk e përmendi dhe pse në disa fletë ka përmendur veti shtrënguar sinqersht Allahu shpuleve mira që ka dy mendime tjetër dietarësh apo nuk e dgjova mirë mbasë. Nuk e dgjova mirë mbasë. Është edhe mjën... një mendim tjetër. Allah të shpëlojë mirë. Ka dy mendime dietarësh. Nuk bie ndesh me mendimet, nuk bie ndesh me njëra tjetrën. Nikë, çka është çështë domethënë, në bie ndesh kësh mendimi jot. Ë për sa i përket domethënë mendimi tjetër është që besimtarët u gëzuon, u gëzuon besimtarët dhe pse donin ato që të gëzuon? Pse donin që të fitonin romagët? Ata donin të fitonin romagët sepse vërtetohej mrekullia e Kuranit. Në cilin Kurani ka të reguar Që ata dhe fitojnë Kjo është e para E dyta Thotë thashkjala Nasrullah A është përmëndur në një her Në Kurani për në sunet dhe koptimi sa e është Që Allah në dimonjë qafirat U tënë O jo me i dhjefra hulmu minun ebi Nasrullah Adi dhe gëzoh në besimtar me fitore në Allah Dhe faktikish me ndimi dhe dhe dhe gëzoh në besimtar me fitore në Allah Që i thotë adi dhe, dhe gëzoh në besimtar me fitore në Q sepse besimtarët, domethënë në, në ditën kur kur luftuan romakët kundër persëve, luftohen dhe besimtarët, musliman kundër mushrikëve në, në Bedr. Dhe natkohë që fituan romakët, fituan dhe muslimanët. Dhe fitore e tyre ishte dyfish. Ishte dyfish në aspektin që vërdotun Kurani, fituan romakët, sepse vërdotun Kurani. Ua prandaj dëshironë ato që fituan romakët, kupton? Prandaj dëshironë që fituan romakët, sepse kishin vërtetimin e Kurani. Kupton? Edhe e dyta ishte E është ajo që skuq thonë nasrullah këtu qëllimi po muslimanëve apo jo për ata. Dhe jo për dhe jo për romakët. Edhe un them që nuk nuk ekziston Kurani, do vës sunet hadithe të sakta më flas. Që tekstoj kële nasrullah me sadjun, plus me diën time. Poqes vëllai ka diçka më të përbër, më do të më tregojë Allah e shmendë mirë, që fjala nasrullah për dorët për ta. Prandaj Allahu më dhënë fundin surës thot ul i surë, stot, beti rum, u mundorma, përdorën fjalë tjetër guli bet. O humin ba'di ghelebejim se je glibun Nuk thot se jenë taserun Aho se jenë suru mu Allah Se je glibun Se je glibun të jenë do të i mundin Tjetë e gjëbësaj Vla i thot Në ato moment thot Në më dhënë profesën u gëzua pëse hypen për shtetë romakët Kësë është e fërtet Romakët nuk hypen për shtetë romakët Ata i kishen për shtetën Ata i shenë dy superfuqit më dhaja Që zhëshen për i tokë Zhëshen Këtë të tush për shumë gëzu apë së hypin për shtetit një qafirë A i ishte në për shtetit, a i gjëkonte Që nuk, nuk asë dhe gjetë të re Që nuk asë dhe gjetë të re Që nuk asë dhe mezi Pas taj, që është dhe tjetër është Vlaj thot që punët e zemës janë më të rëndësishme se sa punët e gjëmëtyrëve Për këtarë sue, për dresa mosemarit i lejot gëzo në të në rasti I lejot i një moj qafir A tere bie që gjithta aí aí të Kur'anit që ka thënë Allahu Allah në Kur'an wa ta'awunu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal udwan çenka çertopavler. Allahu në Kur'an ndihmoni mirësi edhe ndevështërimi dhe mos u ndihmoni në armiqësi edhe në gjulafe. Çu do të them Allahu. Domthonë ti të lejohet të ndihmosh një kafir për gjëra që janë të lejuara, edhe nuk të nuk të lejohet të ndihmosh për gjëra të ndaluara. Tashh diçka të ditën e muslimanit që kjo është shumë rëndësishme. Vllai i dhanë fillim parë që është hambotosh dhe në një rast të nevojshëm. Kuse ky argument tregon të, të kundërtën? Ky argument tregon që është lejuar do të është në fillim. Jo rason domosdoshmërie. Që i them dawn ky me këtë argument i hodhi poshtë mendimin pra e vet që thotë është armë logjik. Kupton? Kjo është shumë e rëndësishme, por edhe mundi thashë vetën para, ti vëlla e ndalojnë në fillim apo jo? Pastaj unë e di shumë mirë që vëllai muziron nuk e lejon hyrjen në parlament, ndërkohë që ky argument do të vërtet kush e përdor e përdor ata që hyn në parlament. Si argument Edhe nëse vaji thotë që kjo nuk është argument për ta, i them atë çfarë përgjigje ke për ta? Kjo është përgjigje një më për ty. Po thon, çfarë përgjigje ke për këtyre, të cilët e përdorin të të përderisa punë të zemrës, të që mund vaji zë punë në jymtyrëve. Atë i thotë, "Dhe mua më lejo të shih ty në parlament, për ndëshirë të këqë." Ti thuoj, "Jo, nuk është ashtu." Atë i them, "Po pse nuk është ashtu? Kush është argumenti? Çfarë përgjigje ke për këtyre? Ta kam thënë, nuk është përgjigje jote në merr i për vetë shtate." Atëherë. Fillimisht në ditën e majit. Auzon muslimanët me fitore në Romakë apo jo? Faktikisht u bën një betejë mes romanëve dhe persianëve. Dhe betejën e humbën romanët. E humbën romanët dhe muslimanët u zhvilluan kjo përmend ndaj sakt në zonën e Tirnëvës dhe ti nuk e furnizon këto, apo jo? Ti e furnizon këto. Gjithashtu, në atë momentin që muslimanët donin të fitonin romanët. Dashuria pra është përmend argument sakt, nuk në s'futon. Tani, donën fitonin Romakët, pse donën fitonin Romakët? Kur fiton Çha i Çhafir ç'ka bën? Ushtron pushtetin, diskut nuk diskutohet për mohabet. Dhe në fakt sipas shpjegimeve që bën dietaret, aq shumë u mposht Romakët saqë ata u detyruan të izoloheshin në kështjellën e Kostadinopolis. Këto e përmend, nuk e then tepsirën e tij gjatë gjenerë gjatë. Në mendje që ngati duke u shafit, duke u shuar. Pastaj u rikthyen përsëri dhe morën të gjitha territorat. Tani, sipas shpjegimit që bëjnë dietaret, mos i marr pse dorën që të fitojnë romakët. Përmendën në hadith, do të shprehimë, shkota dohet në Abbas sepse ishin në kitab. Do nisin Xhafirra, po ishin më pranë vërtetës se sa ata të tjerë. Prandaj mos i mohosh që të fitojnë romakët. Tani dashuria është i punë zemrë dhe mbështetja rrjedh nga dashuria. Përderisa dashuria që të fitojnë romakët kundër një armiku më të rrezikshëm nuk është kufër, atëherë nuk ka se si që të jetë mbështetja më në një rast të tillë kufër. Dhe kjo është e pa diskutueshme. Për sa i përket gëzimit, ip nuk e tjer përmend që u gëzuan, do muslimanët do gëzohen me fitoren e romakëve kundra persianëve. Ëh Taberiu i përmend të dyja, thotë do të gëzohen me fitoren e romakëve kundra persianëve dhe gjithashtu me, e, u gëzuan me fitoren e romakë kundër persianëve dhe me fitoren e romag e fitoren e muslimanëve kundër zyjtarëve të Beder. Zë Luca, domethënë i bëmtë më thën, e thot kështu. Në qoftë të se dietarët e selevëve kanë dhënë dy mendime mbi shpjegimin e një ajeti, dhe të dyja mund të përfshihen domethënë e tij, nuk ka të mos mospërputhni me as tyra, të dyja mund pranohen. E për sa i përket ndihmës, ë i bë nuk e thirë rahimallahu teala thot ndihmën që romakët, ndihmën që Zoti do t'i japë te romakëve kundër persianëve. Domethënë nimën për të, të thirrë këtu, nima është një atribut i Zotit. Dhe është e vërtej që një mënda Allah u lecuar e përmenë vece për, për kajërë Ndërsa teslitin ose apo diska tjetër të të përmenët për, për do më thënë kërë i lëshon dënin një populli Talik, si pasë për nuk e thirë kjo nuk është kufrë se thotë zotë i një mojë Si pasë për nuk e thirë kjo, atër kushe ku për të rakitin në mjerë Un, Abdrahimi apo Taberiu për nuk e thirë Shokani përsërit njëjtin gjallë fot. S'mbledhin, s'mbledhin, s'mund të arsej. S'kam mësuar mëvejt. Tanë dëjë të thënie të ibnut e mi, srahimehullahu. I ibnut e mi fot kështu. Fot me vejante bisul jahnian. Dgjojini vëmendje sepse ve pikat në këtë çështje, dhe shpjegimin e ajetit. Qoftë kush Allah mëshiroft. Në qoftë se dy grupe, të cilët janë mubteli, mubtelin do të thonë janë në kotër. Si për shembull, edhe kitar, krishterë do çifut dhe i luttarët mushrikët bënë debat me mestyre ose luftojnë me njëri-tjetrin kjanë al-mashru' është në këtë rast është e lexh në tut që të ndihmohet ehlul kitabi kundra mushrikëve për sa i përket debatit të ndihmohen në gjërat që kanë të, të, të, të drejtë në qoftë se thotë nuk ka me, nuk ka këtu nëse këtu thotë nuk ka ndonjë dëm i cili mund të jetë më i madh se sa interesi apo dobia që korrin muslimanë përmes një nime të tillë. <coughs> dhe kjo thotë është hak me cilin Zoti në besimtar, siç thotë Zoti në Kur'an, elif lam mim, romakët janë poshtë në tokën më të artë, por pas disa viteve, në 9 vite, ata do Do të, do të imposhin qafirat Thot Zot dhe që që i takon Allahot A të dit Do të gëzohen besintaret menimin E Allahot subhanomu ta ala. Thot më të e mija, vazhdojmë Kjo ajet thot, si kur se përmend Në librat e tefsirit, në librat e historis Kjo ajet thot është Zbritur thot Për luftën që ramakët Kryshtë e jërë Bërë me persianët zjatë putisë Zjatutiset të poshtë Romakëve fillimisht në Shamp. Edhe në tokat e tjera. Dhe u mposhtën çot Romakut. Me këtë gjë u zgjuan hyjdhutar. Sepse do të thon sepse ishin, një, ishin një si putisit, në një, do të thon ishin hyjdhutar në lloj si zjatutiset. Do nuk ishin në afërtyre. Se sa kriterë? Ëh ndërsa kriteret, ndërsa muslimanët u vdhëruan fot diplomë të mirë këtë gjë. U vdhëruan shumë fot. Sepse Kristerët janë më pranë Islamit. <coughs> atëherë, ti lutemi erhamuhullahu taala e ka kuptuar ai edhe sipas asht. Dhe si atëherë un po. Është qartë, alhamdulillah. Alhamdulillah është qartë. Atëherë, domethënë, do të them një gjë, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë. Dhe ka motë uh, hadithin këtu. <coughs> Transmeton shumë dy ibn Abdillah radiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush lufton poshin flamuri ummi rajtin umiyetut fton nasbije ose ndimon nasbije nëse vdes vdes në vdekje jahilije hadithën e, e transmeton muslimani që kush kush kush e fton poshin flamuri thotë që është ummi e këngëtarët është i verbër ka figuruar seuti thotë do të thonë që është bolal është humbi fton në nasbije me fanatizëm ose ndimon fanatizmin ai vritet kur vdes në seves vdes, vdes me i vdekje jahilia. Kur ndonëse qëllimi këtu është domosdoshmë me anti hadithit për treguar domosdoshmë që profesi i këtu ka ndaluar që ne të ndihmojmë mushrikët me, ndonëse me duke luftuar për tyre, sepse nëse ne vdesim, ne vdem mushrikët, por dhe muslimanët nëse ata, nëse ata e, luftojnë për gjëra që janë pa drejtëta. Nëse ata luftojnë për gjëra që janë pa drejtëta, Të shqipyët e dume që do t'i bëja Në lajt është Nëse e, Nëse bëdë një luft Edhe luftojnë Në më thënë dy parë qafirash Edhe futët musimali Në, në palën që është më, më, Në më thënë Më e mirë Edhe vdes Qfarë që kimi ka të këllohu këtë person A qurët këtë personi që ka vdeku shëhit Apo vdeket ti është halal Apo jo Ndërkohë që i këtë treguar veten kërkës argument, sepse kish argument kundër të jetë, domethënë vërtet, ngjarjen e dëshiu, në të cilin domethënë e sulmojnë dëshiu në kohën para se të bëhesh musliman dhe besoj se ti je dakord për këtë gjë, para se të bëhesh musliman në dëshiu. Ne sulmoj një për habsheve, për çfarë pushtetin. Apo jo. Edhe dhe sahabët që ishin atëherë prezente aty ndëjtën, domethënë ndëjtën ndër kryq dhe nuk ndërhyjn fare. Nuk durhein fare kanë për qëllim domodin që pa, pa, pa, pa, nuk pa kafira që i thojmë ne. Po po po, ty ke kafir. Nuk durhein domodin, nuk nuk vetëm ndihmojnë as të as. Po të lutem. Nuk vajë të ndihmojnë as të as. Por edhe fjali bën të mirë se duhet të kuptuar drejt. Ai i thotë, nëse nuk ka dëm, domodin kush është? Që të vritet muslimani ose dëmtohet feneti, por do kjo shumë më shumë saktë, dë dëmi më i madh kush është? Që njëu shkeli, kufi dhe, nuk kufitë Allah subhanahu wa taala. Përndër ti nuk mund të lejoje. Lejohet me ndimu. A thotë? Lejohet me ndimu, por kur thotë? Kur? Thot kur nuk ka dëm më të madh apo ja. Ti e lejon Limën? Ma bëj edhe një sekondë këtu. Nëse ka dëm Limën, mësonse më pyet. Flasun ti apo po flas? A e lejon? Po jep përgjigje, e lejon Limën. Lejohet me gjërat që i ka lejuar Allahu. Nëse mi e lejon dëmën, ti e lejon? Po lejoj kur ta mrohoj ti, ftasun? Po më ha lejo. Ftasun? Po fort. Mbreku. Po. Atëre. Ani Allahu më dhuroi neha ka lejuar. Allahu sholash. Kjo gjë është shumë e mëdha. Allahu i Madhûrën na ka lejuar që ne të bashkunoim, të ndihmojmë çdo person, qoftë musliman ose kafir, çdo musliman ose kafir, ta ndihmojmë atë për diçka që e ka lejuar Allahu i Madhûr. Do çka që e ka lejuar Allahu Subhanetauala. Ktu kemi një tekst veçan nga hadithi i Profetit (paqja qoftë mbi të) që nuk lejohet që njeriu të mënt të luftoj poshtë një famuri që është mosbesimtar. Dhe këta sahabët në Habesh, ta ishin rast konkret që ta nuk ufutën lufarë. Justifikimi Çiktajo po hypun në anijën e donin tiknin, hyn u justifikim para, sepse ata po donin synin në anije, luftonë do të zot vriteshën para çështja. Po çështë ishte do më që ata nuk kishin se ndërhyjnë, se ishin dy palë mosbesimtarë. Dhe tashin sahab, shok të profetit sallallahu alajhi wasallem, më të vlefshëm se sa çdo loj dietarë tjetër. Kupton? Të cilën nuk dorhyjnë në asnjë palë, edhe pse ata kishin interesa, aty do tek tek Neçeshiu. Kishin interesa, por çfarë të bllaja? Mos the hyrë ti normalisht, domosht gjë është, domosht treguos shumë më fort për këtë gjëje. Është treguos shumë, edhe pse ata dëshironin që të fitonin gjyqë sepse ata kishin interesat e tyre, nuk kam kundër kësaj. Po, kishin interesat. Ma tani mund të jini. Siç të ndoerra, domun bëhet për jashtimin me diçka që është në zemër, që ti dëshiron, dëshiron dhe unë nuk kam kundër kësaj, që ti dëshiron që të moshet e kishe më madhe. Do të thon, nuk kam kundër më zemër, po unë dëshiroj. Po Në qe... më jo të shjumë, po qëse ndot, domethënë që humbet. Ka mundësi që beshtetja që rrjedh nga nga nga dashuria, të mos jetë ja. e kuptuar, dashuria, domethënë, beshtetja e kuptuar dashuria jo kuptuar. Vazhdo fol, vazhdo fol. Do m'uroj fjalën. Mirë. Atëherë, domethënë kjo është fundi që Ibrahim i kuptohet dorën që edhe pse un po të bëj një pyetje. Beshtetja e vërtetë nuk e zëmoj se apo jo. Jo një pyetje. Je absolutisht, vazhdo të shih. Për çfarë do të të marr un kur do të jap un kur të marr un kur di rada? Shumë kuptoj më mirë njerëzit. Po valla mos i marr problemi, ne e serumet ç'është erë. Problemi i pyetjeve tua është ti do përgjigjeshu ose përgjigjesh ose jo? Ç'e bën? Do përgjigjem s'ka. Atëherë. Ë, mbështetja rrjedh nga puna e zemrës apo jo? Ne përgjigjemi. Mos do të përgjigjem, do të përgjigjem apo shkruaj turinshallësh ja. Mbështetja E dyta Dashuria që të më kambet një kafir Kundra një tjetëri që është ako më i rezikështë është kufra për ja Kjo është e dyta E treta Përsa i përket Dhe faktikisht Në më me qënë se ti nuk përgjizhjesh Dashuria A po do përgjizhjer kur të vinë koha Në fakt du të përgjizhje të një Këtë që të mire i verë Këtë i zdo më përgjizh është puna jote Tani e, dash, përderisa dashuria e që të më këmbet një kafir, që është më pak i dëmshëm se sa i tjetër, nuk është kufur, nuk ka se si vërtet e jetë kufur. Kjo është e pa diskutueshme. Ibn Taymija rahimullahu taala thotë kështu. Njerëzit e gjendhur vjen nga puna e zemrës. Baza punët e punës së zemrës dhe gjithçka pas e vjen nga puna e zemrës. Në qoftë se muslimani gëzohet për fitoren apo do që të fitojnë kafirat kundër muslimanëve, kjo është kufur. Por në rastin konkret, përse nuk është kufër, sepse do që të paksohet e kësja, sepse të dëshiron që të shmangit një armik tjeti që është akome e rezikshën. Ate e përdej së të pëdashurin nuk është kufër, nuk ka se si të jetë mështetja kufër, dhe kjo është shumë i qartë. E përsa i përket asaj që të obdhajion se, do më thënë, edhe ata që një në parlament e marën si argument të tëmë, E para njëherë nuk një e, një e ishënje, kam pasur si argument tyre. Librin e tij Shakeshëri, sicon e kam. Shoftënia e ka përdorur për argument, a? Një minutë. Shoftënia e ka përdorur për argument, por thuaj çfarë. Për pjesmarrjen në në parlament, sepse atë kanë prit. Errësisht. E tani ajo është çështje tjetër, a kupton? Ajo është një çështje tjetër dhe ne duam që paktohet e keqja, duam që të shmanget dhami, por përmes pjesmarrjes në parlament nuk paktohet e keqja dhe nuk maksimilizovan dobit me interesa, domethënë dobit muslimanëve. Në rrugë atyresh të? e gabuar. Kështu që ajeti më zgjodur, një minutë, pse është e gabuar rruga thyre? Jep sa shkoha një minutë. Ë rruga atyresh e gabuar për të hyrë asaj çështje tjetër. Unë du duhet të hidhem në një ide tjetër. Por ë ajeti nuk vlen si argument për ta. Ajeti vlen si argument për faktin që ë mbështetja e një grupi Ç'është më pak e dëmshëm, për shmangur një tjetër që është apo më rezistent ndaj dëmshëm, është e lejueshme, sepse përderisa dashuria është e lejueshme, në shulavrureshme atë nuk ka si të mbështetjet mos jetë këtu. E për sa i përket rastit në Xashill dhe fakti që luftuan dy palë çafira dhe abdurahime pohoi që janë çafira, keni një ndinim të madh që u ka dhënë muslimanët. Shënod në mosidin e Muhamedit Muslimanët bën lutje që të fitojnë në Xhashiu. Lutja është në apo jo? Po të bëj pyetje. Lutja. Lutja ndihmosh? Ëh? Eh? Ndihmosh. E atë e kanë ndihmën. E siganimu me me me shpat, kështu për vështimin qan Allahu. Është në apo? Është në. Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Shndryshim. Vazhdo, do të shpjegojmë. Hadithi është i sa. Më sho të shpjegojmë. Përderisa kjo nuk është kufër, atë nuk ka se si të pjesëmarrë. E përsa i vërtetë a di ti që përmendin vllai jon, kush lufton në një flamur ignorance? E, po kush lufton nën flamurin e islamit, muslimani kur lufton për krahë kafirave, nuk është thënë që lufton në flamurin e tyre. Ai lufton në flamurin e Islamit, për mbrojtjen e interesave të muslimanëve, sepse duke u shmang një armik më i rrezikshëm se sa ky, atëherë muslimanët fitojnë. Dhe kemi një rast konkret, në kohën e fundit muslimanët do bëjnë marrëveshje me Romakët. Hadithi është i saktë, "Tu sali kuna rumma sulhan amna." Muslimanët do marrin pjesë të lutjes Tani, kërë muslimanët bëjnë marbeshje dhe marën pjesë në lukët me kafiratë. Kundërë një kafiratë tje që janë akonë më të rezikë shumë. A, po, vazhdojte, me gjithë se me marrëve, ishe, më njërë që të, jo, të mërëve, për si më në nësë. Kjo është nërën të këllojë një argumentitetë në shikëtë, në njëme të kohë ajo të akonë që në argumentitetë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Ka kam lo gjetë kam lëzuqë e ke zgji ato i ke dërguar ato letra do të thonë të që më përpara të dishim, e kupton? I kam parë këto letër të tua, i kam të korrua prek... si i kam marr ato. Është e çuditshme, gjithë ato argumente qartë, akoma, të qarta do akoma kë mund ulë ndryrimin ton. Uti se si ke pa akoma ja, akoma argumentet e mia, valla. Hajde, inshallah. Argumentet e mia s'e ke pa akoma. Vazhdo. Këto argumente të qarta për ty. Argumente të qarta për ty këri drejtën e fjalës së tij. E para tuk. e para gjë njërë, këto argumente gjithotë ti këto nuk kanë lidhje me temën tonë. Sepse argumentet që përmend ti, ato tregojnë domosdoshmërisht për shtetin islam. Ti domthon merr mu argumente e shtetin islam kur ai është ngritur me gjendjen tonë muslimane që ne jemi, ne jemi ne sot. Unë Allah po themi gjë. Ne sot jetojmë në një lloj vendi sikurse jetonte profeti sa në Mekë. Edhe po të them, profesorësinë Mek nuk pranoi që të bënte asnjë lloj kompromisi me mushrikët e Mekës, as për dëmin, as për dobisin, as për hir të asaj që quhet domthonë për tru të pasurinë e tyre më radhë. Përkundazi këmbguli tek evjeta derisa ata e nxorrën. Kush është më kush është më e madhe? <clears throat> kush është me rëndë, më e rëndë domthonë? Është vrasë një muslimani apo është më fitori ai e pasurisë? Normalisht unë qras më shumë më rëndë. Se profetëson nuk bëri konformizme tan Mek kur ishte në Mek, domethënë për hir të asaj gjë që ata domonin të domonin ta lejoni domethënë edhe mos e vrisin muslimanët. Se nuk pranoi kur ishte në Mek. Nuk mund të krahasosh ti marrveshje që bënë dërguri Allahut kur ai ka krijuar shtetin e vet, edhe çdo lloj marrveshje që bën në të vërtetë është ndobit islamit. Me marrveshje cila të cilat domethënë me marrveshje si ti dëshiron të bësh tu kur ti në të vërtetë nuk ke krijuar shtetin tat. Edhe as nuk ke drejt, nuk je ti i njësoj si një person që ka ushtrinë vet, edhe bën pavëshëm me ushtrinë tjetër për luftuar ushtrinë tjetër. Se nisi, ti si as i par, asu drejton njerëj këtu, kupton? Përkundëti ti i njëjëri që drejton tjerët, edhe pretendon bashkëdijen të bësh pavëshëm si me onë ti, edhe tu pasë që un jam si punë ti, si që ka njësoj. Ku ata kanë ushtrinë vet, kanë në flamurin e vet, mund luftojmë me tjetër kundër mikun mas kasën e problemit fare, por frytet në fund parkut i vjet. Ku shi vjet frutët? i vjen i muslimanit sepse i ka famëmurën vetë dhe ai në fund lufte, çfarë do pas në fund lufte kur ata do të thosë tu saliha në Rom. Po pas në fund fare, krishteri dhe muslimanët do zihen, thotë njerëzit këtyri, një fitoj, fitoj kush? Kurse këta thon fitoj demokracinë, do fito votovë ti. Ti s'njoven hiç ata. Madje edhe ti ke votuar për ta, edhe ta prapëun duke u zën dashin ata le në muslimanësh amin ti. U thon, si krahaso këtë llogjeje? Darim shumë larg, shohim shumë shumë shumë larg këtu. Tanëqoj që ne i gjëndeu në shkëndyrëse. Kur ti mkejon shtëtin tat, atëherë ne diskutojm bashkë për maveshet që ka bërë Profeti e Sallam, ne jam shumë dakord me ty. A ty shikoe pasa demë dobija? Në radhë shikoe domun oh pasaj, domthonë kush është më e keq e kush më pak e keq? Në radhë gjithë këto domthonë në në sajt të saqë ne kemi krijuar shtëtin tonë. Ndërsa kur ti je në Mek, jeni një gjë që të të tirit më tregon një ratë si përjasthan Meka bërt tolerime. Përkundësi ka pranuar që të vdesë me sahabët dhe mos bëj asnjë tolerim. Është nxehur me sahabin i cili ka thënë, "U dërgua Allahu lutje që të na ndihmojnë ne tashi. Lutjiu që na ndihmojnë ne tashi." Kupton? Në nuk ka pranuar ndo tolerim e parë në fe. E para, e dyta, pse përse për këtë lutje që si kanë bërë sahabët, aty janë në Habeshe, ti duhet të dish një gjë shumë mirë që në Habeshe kjo ka ndodhur kur muslimanët që në Mekk dhe në Mekk nuk kanë zbritur ligjet akoma. S'ke ju zgjith nitë gjithëta. A vash vash edhe 2 sekonda, 2 sekonda lutem shumë. No ta... 2 sekonda erë, sepse kjo ka të bëjë me çështën e, e... e... e... al-wala wal-bara. Edhe çështë e al-wala wal-bara, shumica e jetës që flasin për të cilët kanë zbritur në Medinë. Dhe ti e di shumë mirë këtë gjë. Që nuk mund më krahasosh ti me lutën që kanë bërë sahabët me luftën, sepse ata ata hasë, sësar, do nuk kanë qenë mufukah as ash do kusht të kanë mos tyre. Donë, edhe Allah më dhuroftë këtë llogjësh. Ato e urrëtitë në dashurinë, domoshta për krahin e, e, e Qafirove, këto i kanë dalur në Medinë. Kto janë ajtit që kanë zbritur, domoshta në Medinë. Nga zhosur në Isa, më fal, në zhosur në, në, në, në Majde ose në zhosur në Muntahin e su të tjera, janë në ajtet të Medinës. Kështu që si mund të cilim krahasosh mua? Marveshja që bën shteti i Islam në veten ta kurti sot nuk kanë dorë veten tënë janë të, të kthierat. Dhe pretendon bosë Egjiptiani soi e para ne shkojmë në Damad dobit. Ku shpyt për ty? Ushmit për ty këtu sot. Ai po doj sot të veshim dhe ik, ik m'uroj mirëpafshim. Në një kohë, Suneti i Profetit nuk është këy. Suneti që i Profetit Sallallahu Alaihi Vesallam në Mekë ka qenë që ai nuk ka bërë asnjë lloj tolerimi absolutisht kundrejt asaj që quhet dobie pasurisë apo më the thash. Përkundrazi. Atëherë, eh, do Abrahami foli për marrëdhëjet që eh, pejgamberi shohatar sa më ka bërë me Shafirat dhe tha që nëse ne në nuk krahasojmë pejgamberin me Amerikën, pejgamberia ka burim marrëveshje, ne nuk mund bëjmë ose diçka e tillë, domethënë ngjashmën. Fakti është që veprimet e pejgamberit, po edhe të pejgamberit në drejtimin e argumentit ndëshmim për ne. Dhe përderisa pejgamberi ka bërë marrëveshje me ta dhe nuk ka luaj argument të thotë se kjo është e veçantë pejgamberi, edhe ne kemi të drejtë bëjmë marrëveshje ashtu siç ka bërë pejgamberi (paqja qoftë me ai). Sallallahu alejhi wasallam. Ne duhet kimi para syr diçka. Marveshja që bën musliman, që bën muslim, që ka bë pejgamber me kafira, do të thotë që secila palë respekton pushtetin e tjetrë, domodin më... kjo është domethënia e marveshjes. Unë respektoj pushtetin tënd në territorin tënd, mund të them që nuk e cënoj. Skam drejt ta cënoj dhe ti respekton pushtetin tim. Dhe kjo është shumë e qartë. Tjetër Abdurrahim e thotë që nëse ka një shtet islam, shteti sa mund shikojnë dëmë të dobit, mund bëjnë krahasimin. Në mëndon që i bje si pasaj që shteti islam ka të drejt që të njëmaj një grup kafirash Kënë një grupit tjetër Mi që u dhejsi muslima nuk moka kufrë kënë njëmaj ka kafirin Kërse ne që jemi në kurset dhe musdo shmërije Nuk jemi drejt në brem intere e satona Shmangim damet, maksiminizojmë dobit Dhe kjo është e quditshme Kur ka shteti islam, lejojnë që shojmë damet dhe dobit Kur s'ka shteti islam, neve nuk duhe shojmë damet dhe dobitit Dhe kjo është e çuditshme domosdoshmë, nuk e di se si mund të arsyehtohet në të formë. këtë formë. Për sa i përket lutjes, lutja vlefzore është një art, kjo thon dietarit. Lutja është një mënyrë madhe. Abrahami e bohoi që ishin dy grupe kafirash. Muslimanët bën lutje që të fiton një grup. Po pse bën lutje? Sepse ishin më pak dëmtshëm. Kjo është e qartë. Dorin që këtë të spitojë. Dhe kjo është shumë e qartë. Mund bën lutje. Lutja është një, dhe kjo është e pa diskutueshme. Kështu që Jo në shdo rrasë ndihma dhe një grupi kapirësh Kuntër një grupi tjetër që është ako me rezikëshëm është kufër Dhe kjo është u me qarë Tani, përgami Aris falët për selam A ka për tolerime gjatë jetës e tia për nuk ka për tolerime Edhe kjo është që të diqme faktur kështë në, në mek duke, Në mek edhe me dine në, në mek Një minut Tani, euh, duke menuar abdurahimi që ndihma dhe në kafirate për të marrë pushtetin është kufur dhe nga ana tjetër menon që pega ka parasysh edhe faktin që pega me Al-Quds-ul-Salam nuk ka toleruar në çështjen e shirkut, që ta adhurojnë idhujt me idhujtarët, thotë që nuk mund bëna nuk të bëhat tolerë në këtë pikë. Por ne nuk e pranojmë që ndihemi avdhën kafirave në rastin që unë e përshkrova është kufur. Po ti është kufur, nuk kisha bën fare këtë debat. Nuk ka të nërëjmë absolutishtë, por nuk është kufërë. Pra jo në shdojë rrasë, ndihë më adhënë kafira për është kufërë. Dhe kjo shumë e qarë. Për jam e alisratë në seranë përshemë, ka bërë marveshje me, me, me, me kërëjt e fisëve që ishë në ta vërta, po nga më tjetër, nuk ka përëmhërë që si ta vërrujë i dhujtë të tyre. Pse marveshje ka bërë me të vërrujë në të në të në të n ë në përmend pat partnerin që në kundër kundit muslimanët do të luftojnë kundra, do të luftojnë bashkë me romakët një armik, e kjo është akoma me rrezikshëm. Ço do kjo marrëveshje? Muslimanët hyjnë bashkë me romakët dhe luftojnë një grup që bën një aleanc. Ço do ta aleanca? Se cila parnimën njëra tjetrën një bashkoven dhe luftojnë një armik më të rrezikshëm. Dhe jo do të thotë do të thonë që secila palë respekton pushtetin e tjetrës, nën mund tjetrën që të më këndhë kurcoi pushtetin kundrejt armikut tjetër që është më rrezikshëm. Kjo është shumë e qartë. Përderisa pegamaja rezolutson ka lajmuar se në fund kta do të jenë, sot kta do të jenë ndër dëshmorët më të mirë, tregon që jo në çdon rast në madhë një grup i kafirave kundaj tjetër që është, është jam, më rrezikshëm është kufor, sepse këto janë domethënie të pashmangshme janë rjedhime të pashmangshme nga marveshje që muslimane do të bëllë me romakët në kohën e fundit dhe të luftën bashkë me ta dhe bënët e mija rachimunda edhe ju e kërpojnë shumë mirë kushër e bënët e mija, qëpar kolosë është i bënët e mija nuk mund të krasot asë në mua dhe asë mua për Rahim e bënët e mija rachimunda u të alënë thotë shpërhimisht nëse e mërkitarë luftojë kundër i dhujtar Po shumë janë. Emplotëmia nuk e kupton që është kufër. Dhe kjo do thotë që plotëmia nuk kam thënë asun që kjo është kufër, as nuk e them që kjo është kufër. Po ajo të moret dhe s'e kam radhënun. Ti vëllai u nda thashë mund të bëj numër përgjigje. Ti nuk bën dallimin ndërmjet marrveshjeve që bën shteti islam me marrveshje që bën ti si individ me një person që është shtet, kupton? Shtet kafir. Nuk bën dallim dy dy dyjeve. Por pse ti më thua mua që muslimanët ndihmuan romakët, pse s'mthuha për shkakun që romakët ndihmuan muslimanët? Çdo kush e shpresi si të pëlqejë atë. Ti, ti më thuai që muslimani ndihmon romakët kur një jetë, themi mund të jo, romakët ndihmon muslimanët. Dhe ndajnë lejohen në Islam, që një xafir në ndihmë më sa dietarëve, një xafir ta ndihmojë një musliman kundër një xafiri tjetër. Kjo është lejuar. Elistian bil mushrikin, domethënë në thënë, disa raste lejohet. Kështu që pse ti e shpjegon këto në forma? thojë domethë, ata ata rën dakord të dy që që kundin kundin xhafi. Edhe kë te lidh them të njëjtë, kë te lidhë dhe unë gjithashtu, që kundin xhevi sepse në islam ti ke për detyrë domethënë të përhapësh, përhapësh islamin. Dhe Islami dhe Islami e përhap domethënë Islami përhapet në ndërjetje ja me luftë. Në rregull? U bëra me luftë, atëherë ti në të vërtetë ti je ti je përfituesi, sepse një amik më pak. Pasi se si e kupton ti, ti më thon mua gjysma e gotës është bosh. Lutëm. Gjysmë gotës është bosh, kurse them gjysmë gotës është plot, plot. Ti më thon mua po ti ti po ndihmon ata them, jo, nuk mundi ndihmë ata. Në vërtet, ai që mundi ndihmon tjetrin kush është? Në fundfarë ai që është fitimtari që ai që di frutat. Dhe frutat i volën muslimanët kjo luftë që ka treguar profet O sallallahu alajhi wa sallam dhe romakët. Kupton? Por ne këto gjë që nuk doën nga truqë i gjërat. Për sa i përket duaz të thash, këto farë, edhe ti domethën, domethën shkruaj diçka këtu, nuk mund të bëjmë asnjë në domethë të shpreh, u shpreh që un them që nuk mund bëhen as marvesh, kështu është vërtet, un stas këtë gjë, kupton? Që s'lejohet atë më kusht të gjë. Kupton? Un nuk thash këtu ne faj në vëlliot domos marvesh, por të thash në Mek profetesa s'ka bër as marvesh, i marveshje. Kurse ti e përgjigsove. Kupton? Kjo është, domun do të pas parazisht këtë gjë, kupton? Të thash në Mek do të krahasojmë gjendjen e as i ka qen profetesa në Mek, edhe si jemi ne sot. Kupton? Si ka qen profetesa në Medine, si jemi ne sot. Porse poriket për, për hapës, su të vërtetë, s'lejohet valla. E ka leju domoshta në dietaret që ti ti përdorish të fjerr për të thash kund fare, varg në fryti, kështu që argumenti normal nuk vlen si argument fare. S'ka lidhë me temën e fare, kupton? Nuk ka lidhë fare me temën, sepse aty në të vërtetë ata që do fitojnë luftën janë muslimanë, por edhe në fund fare do dozien një musliman i Urmak. Ai do të fitoj kryçi, ku sa të tjerë thotë do fitoj fitoj, fitoj Islamin. Do dozien do për luftën e modë, po sa kupton? Për këtë arsye, domethënë, për këtë çështje. Prandaj ky argument nuk ka lidhje fare me temën tonë, me ta thash domundon që çdo mervesh që ka bërë Profeti Sallam, çdo mervesh që ka bërë Medine, ndërsa për sa për këtë lutjes, ç'është shi lutjes? Po Allahu Musliman, ligjet i saum lukanarot të gjitha që në fillim fare dhe janë janë ndaluar. Madje keqçe është i cilat janë ndaluar fund fare. Për ty çështë është ka çështë kamatis, çdo luv von fare. <laughs> Sahabet kanë mëspërdor kamat Mek muon dikush dali domthon se argumenti ja leo kamat se ka pas përdor sa hap ka pas aba se kamat ka pas mar kamat leo gjithashtu më thonë ma tha ve një personu leo gjithashtu që njeriu dalit të bëjë dallë grave thotë edhe pse janë zbuluara tu flas di shikoj pse më tha profezin nuk ka pas dalë me kë thad domthon se ti shikonte gratë huaja si shikon nuk ditën trengai domthon duke harruar domthon se vit to ligjë ligji xhab ka ardhur në Medinë në Mekë që në Limë të shikosh grua huaj domthon Që sigurt numerisht bën në kufi, do të ka qenë njerëz me derë, nuk ka qenë njerëz pa derë. Domthon, do të thënë trek, do jo në, domthon, në shtëpitë e njerëzve. Kështu që domthon kanë ardhur ligjet gradualisht. Edhe gjithashtu dhe sejdja, se ishte në fillim fare, në fillim fare domthon, në fillim fare para në ligjet të parë islamike që ne rivuam që një u bë sejdë ndërimit. Pastaj kur erdhi Islami nuk ka ndodhuri rasti një rasti ras, për shumë që dikush të bëjë search ndonjë kuj deri sa erdhi Muadhi ku ka qenë pronorse në Medinë, erdhi Muadhi nga Shami, edhe i bëri search te profeti e s.a.w sepse pa njerëz që bën search dhe i tha pronorit që kjo nuk lejohet. Ëmra. A mund themi domthonjë që Muadhi bëri kufër? Jo. Ja. Muadhi nuk e dinte tonë ligjë, kupton? Edhe gjithashtu ka edhe shumë ligjë të tjera, të cilu muslimanët mund nuk u kanë brritur sa të, të jetojnë në Habeshë, jetojnë në Habeshë para. Edhe e dyta mund themi domthonjë që në at kohë domthonjë Nuk ka që në ligj, nuk ka që në ndaluar këtë lloj gjeje. Nëse ti thua ka që në ndaluar, atëherë më vërtetoj me argumentin që natkoh kur ata kanë bëduan, ka që në ndaluar për ta që të lutën, të lutun domo të luten, më më përfituar kjo që ka më pak dëm, edhe pastaj më brapo u leju këtë lloj gjeje. Domo që ti do vërtetosh që në këtë dorasë lejohet, domo në origjinë nuk lejohesh, atëherë po u leju vetëm për arsye të veçantë, atë do të vërtetosh se atë ka që në ndaluar në origjinë, pastaj u lehua. Kupton? Këtë lloj gjeje s'ke shans të vërtetosh asnjë skush, sepse nuk e din njëri do të cishë pa mamë se kur është në luke lëgjeje një kohë që ata kanë qenë në kohën e mekës Atëherë Më dhe pëjtë i është një pytja Se ti thuë që ndihma dhën kafirave kundër një grupi tjetë që është ma ekstremë është kufrë yes, Kjo të delë nga fjallët të të e, të, shi, dhe, dhe të, një një të të të të mës të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të luku nuk mund thuhet që dikur ka qenë e lejushme dhe më vonë u bën e ndaluar. Kjo vlen për normat ligjore, për rregullat, për gjithësi. Do sa për diçka që është kufur, për diçka që është shir, nuk mundet që në një kohë pejgamberët ta lejojnë dhe në një kohë tjetër të, të të, të domethën thotë që kjo është kufi mas i ciel na feja. Nuk që nuk ndosën fenë e Zotit. Për sa i përket Seshdes, po flasim për çështën e Librit, si Isaime, Abrahamu shkoi ai me, më vonë Allah. Për sa i përket Seshdes, ti e di shumë mirë, domethënë se unë dhysh, muka, e di çetë, nuk ka Seshdja jo në çdo rast të shiritje të nxjerr na feja, ç'është vërtet. A këso apo ja, ç'është vërtet. Dhe kjo është arsyeja, domethënë pse është ndaluar më votë. Sahabe nuk e kanë ditë. Aste mund të eri dhe diçka. Ti nuk mundësi e lësh muhas një argument që e kjo nuk a qenë ndëluar nuk për para. Për po ndoshta muha dhe i se ka dit. Ku këtër? O gjithë sësi, ka dy mundësi këtë. Një mundësi është që nuk, do më thonë, se ka dit. Për shë mu dhe, disa nga sahabet, në lukhtë në e në e në cikur se dihet, e ke i parasysh, kërkuan diçka e që është o shirku, më atë o se shirku dhokë. Se gënd Sërdja mund të jetë shirku vogël ose mund të jetë shirku madh. Madhë mesa duket, domethënë du kërkohet diçka që ishte e ndaluar, deshon diçka që na thjesht për kulje për respekt, dhe jo për adhurim. Sërdja mund të bëhet për respekt ose për adhurim. Në rastin kur sërdja bëhet si adhurim, atëshë që ndjen afër. Kjo dohet të më te mirë rahime llah. E nëse qoftë se nuk bëhat si adhurim, po thjesht për respekt, atë nuk është shirku. Pse? Nga e nxjerrim neto. Sepse Prindrët e prindrë Jusufit dhe vlejt e Jusufit I ramë në sesh dhe Jusufit Dhe shirkën nuk ka sheni lejuar në asë një fej Nuk ka abrokim të shirkën Të kufri matë, absolutisht Kjo është pa mundur Kështu që Forma në, në Rastët janë ndryshma Abdurrahimi diskutoj dhe për qështë Në, në kohën e punu Do më thamë për haditin që përmenda Unë stashkë shukë Faktikish edhe romakët ndihmojnë të luftë muslimanët. Po edhe muslimanët ndihmojnë romakët, kështu që ndihma është reciproke, ke plotënë marrëveshje, është pa dyshueshmëri. Është rëdhëllim i pa dyshueshëm. Aleanca çfarë do thotë? Aleanca do thotë ndihmoni njëri tjetrin, shmangim një armik më të rrezikshëm. Kjo është shumë e qartë. Kështu që pastaj në fund normalisht në domethënë muslimanët vinë dëshmor. Dhe të vrahet mes muslimanëve janë humbje, pavarësisht po se për botën tjetër ata janë gratlar. Më, dhe thënë, shiko këtu Kur bënë gjihad muslimonët Mumja jetë dhe është mi dam Por fitohë që korë muslimonët Dhe ja interesa më të modhar Dhe pranën këtë damë që është me i vogën Për interesa më të modhar E kretë feja është e bazuar mbi Realizimin e maksimumit të dobive Dhe minimizimin e damëve Ose eliminimin e tyre Dhe kjo është shumë e shardin fja. Kështu që Ne sotë Atë shikojmë edhe në mundësi që të realizojmë dobi, të shmangim dëmin, të shikojmë interesin tonë. A a ia chuvojmë gjithmonë vërtetës? Nuk është të thonë gjithja që e çojmë gjithmonë. Edhe mund të bëj. A ka, po Allah, ka të njerëz që abuzojnë? Po vallahi ka të njerëz që abuzojnë me këto muhabet. E Profeti mirahimullahu teala thotë kështu. Do të thotë, u nuk e di sa kohë kam, por un do t'ju lexoj një fragment të Profetit mirahimullahu teala Kër flet për, për plasje në dameve dhe të dobive Dhe thot, ku është problemi njërësve në këtë, në, në këtë lëmi Si pasur në të emijas, rahimullahu të ara Këtë problemi njërësve që ndronë një, të pesadu e minje dhe pesadu lë amet Dhe më dhënë për shembo e, Pretendon që dëshmanë damin dhe do të realizojë dobin Ndë kohë që nuk më do të kështu Nuk ka rritur që të bëjt barat përshimin e dugur Analizën e dupër Në munges të tijë sa do të përvojë Tjetër është është qëllimi kështëq Hy një riu Me preteksin që unë do, maxim, do më thamë Për përplasën për dame Apo përplasën Dytë mira Për të një muar Muslimanat për shemë Faktikisha hy në për vetën e petë dhe jo për musliman Dhe shumitës e njësve kështuja Abuzoj me në trajsa dhe do bitë Mëse lezoi pastaj fundament. Kur sa vjen demtentimis, un fatisht më thon teun të bëri pyetje për profetën, çka ka bërë profetën Mek dhe nuk më përgjigjën. Për për no, po kjo ishte shumë domethënëse këtë, dashkë përgjigjën. Normalisht nuk s'kam kuptuar, po deshem u marr ri përsërisësh edhe një herë. Thon çka ka bërë profetën në Mek. Në Mek çka ka bërë? Nuk pyeta çka ka bërë mendini ti, vëllai musliman, mësjell mua të gjitha argumentet që sill ti janë rregullat që bën shteti i Islamit. Kuptonë? Ku krijohet në Islam. Kuptonë? Nikoqë un po të pyes, çfarë do të bëjmë ne si musliman kur ne jemi në gjendjen e Mekës? Çfarë do të bëjmë neve? Kush detyra jon? Ku drejt shirkut më të madh? Nikoqë Allahu më dhuroi ka thon Kur'ani, "Ona katba'tha fi kulli ummatin rasulan an a'budu Allaha wa ajtanibu at-taghut." Kemë dërguar në çdo ummet profet, të cilët u thon popë të tyre, të adhuroni Allahun dhe largohuni nga taguti. A konsiderohet largimi nga taguti kur ti mbështet ato për hir të përhir, asaj që quhen dobi? konsulto po, ligjin e lërim nga Taguti. Po qesë kjo konsultohet me shtet të lërim nga Taguti, atëherë un po të them domethënë që nuk pas, atëherë domethënë nevoj fare për të thënë lërgom nga Taguti se nuk pas, lërgim nuk nuk ka as çollë, lërgim çollëje, mund të bësh me të futesh bër çadush, e pastaj vën të thosh me gojë unë më lërguar dhe ti qeshë lërguar. Në shembull i kësaj, po qesë ti thuat ti qeshë lërguar kur e bështet atë, si shembulli i personit i cili punon fabrikën alkoolit, kupton? Punova për bikin alkoolit për hir të muslimanëve, para ti përdor për varfënjakat ose për të nxjerrë muslimanë nga hallat e tyre. Edhe thotë unë urrej alkoolin, por nuk kam ç'të bëj thotë sepse dëbjë po hir dëmë dobi po punoj këtu. Kupton? Ky është domoshembe shembulli në cinë ti po sjell. Pastaj olla ka diçka që është shumë e rëndësishme, se shumë flasin njerëz dëmi dobi, dëmi dobi, dëmi dobi. O, kush e ku shqipton dëmi dobi në kti apo sheria ti? Se allah musima nuk, nuk, nuk marrim ne dëmër argumentet të shëriatu Allah i madhur nuk kalen as një loj As një loj dobi që është dobi që është dobi që për ne Vedën sa ne ka të regun kuram dhe sënë Dhe nuk nuk kalen as dhe dëmi pana Pana e të reguaj që kështë do për ne e lërgohoni Për ndaj nuk kemi nevoj dhe madhur që ne të hymë të kërëramën Edhe ndërhyre të kërëramën Nishtë të bëtë vetëm në rrasë të mëzëshmë të cilat nuk plotësohen sotun Shqipërisë si pretendojnë, ata që janë domosdoshmëritë, kanë bërë domosdoshmëri. Domosdoshmëri për benzë makinë, domosdoshmëri për breshpi, domosdoshmëri për shkonkin, gjithgjë u bën domosdoshmëri, lejoja çdo gjë tjetër, që është, ti bëj çdush. Kupton? Shoftë vetë mentimi i atë. فكل امر يكون المقتضى لفعله على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم موجود لو كان مصلحه ولم يفعل يعلم انه لازم المصلحه Çdo gjë thotë që arsyeja për të kryer në kohën e Profetit sallallahu alejhi dhe sellem është e nevojshme, po tishte dobishme, çdo gjë që arsye për të kryer është e nevojshme. Por ajo në Mek u vran sa habut, u vran. Nevoja për të bërë marrëveshje të ishte domosdoshme. E megjithatë ai zgjore si marrëveshje, u tha atyre bëni durim familjasë, nuk bëni marrëveshje me ta. I tha ata nuk ata nuk donin gjë, do vetëm hesht, mos fol keq për tagutin të ton. Ku zënave sot, jo vetëm që nuk po hel, jo vetëm që po heshtim, po po, përindua, po, po, po, po ësht, ësht e mbështesim duke pretenduar se do bëjmë gjë të mirë. Edhe jo vetëm që po heshtim, po e mbështesim, po u themi që kjo është është e lejuar dhe mos ësht Atër është vajzim. Atëherë do shërzëm timi dhe çdo çështje, e cila thotë është domosdoshmën, shkaku për, të, për për për të, të kryer është e nevojshme kanë për vështësinë. Do të ishte normalisht sepse do po të kishte do bin ta, e megjithë ai se ka bërë kjo tregon që ai nuk është do bin shqavlim, shkojmë çfarë. Po mund të flasim ndonjë ko? Bashkë punesa ka problem, a? Atëherë thotë, domethënë, çfarë thotë që seri serioze ndjeje, përdesa domethënë nevoje për të kryqëndë dhe për ka qenë ka qenë nevojshme. Dhe por jsonë se se ka bërë këtë lloj gjeje, se ka bërë provësonë, atëherë domethënë kjo tregon që kjo do të bije që mund mund të përfitorohet në këtë lloj gjeje, të cilën se ka bërë provësonë nuk është dobi në të vërtetë, por është një lloj dobi që për, përfiton vetëm ne njerëzore. Gjithashtu thot, shezen tin vazhdim, në vazhdim thot, pastaj thot, se çdo lloj gjeje, shkaku për veprimin po e të cilës ekzistonte, po sikur të ishte dobishme, megjithëse për vëllostonim se ka bër, fot vendosi ai është në të vërtetë ndryshimi i fesë Allahut. Do të ndryshimi i fesë Allahut. Edhe kush e fut këtë, kush e fut këtë nfe, në fe, ai në të vërtetë dedikohet te ndryshimi i fesë, edhe këta janë mbretërit, diëtarët dhe adhuroësit të cilët kanë rrëshqitur me i shtihad tu domethën i bën te i mia tregon? Po e do marroj. Ai nuk them më 10 peshësh. Se argumentet tu pret. Jo, tari, tari shikoj se. Ne e marr argumentet uaj nuk i duam. Ne se sku përgjigjemi. Ne i duam, i duam kur ti et ai. Domethën do ta them ne njëri. Ideja ti tregon i bëte i njerë tu, domethën tregon se nëse domethën këto lloj veprë që bëjmë ne sot këtu për shumë, do ishte në të vërtetë dashë dobishme dhe është e lejuar fe, do ta bënte kompleton se në Mek. Fakti që s'ka bër fare, dhe pse u vran muslimanët, kurse ne se diskutojmë për dhrit pasurinë. Por mos numëz shum më shumë taksa, por na lejuar domethënë fëshamin, por na lejuar do një që ne kemi drejtësi. Për shkolla, po. Për ty e merr në përshkolla, bácian. Jo, e përjashton, e di? Në shkolla tyre shkolla të shkatërimit, shkolla e cila domethënë u mësojmë kalamëvetan, imoralitetin, homoseksualizmin, i mësojnë dhe gjithë gjithë, drejt që njeriu ka nga Darwini, ka nga Majmuni e të tjerë më mërrat. Domi shka do bi, nuk them se s'ka do bi, por dëminton shumë më çok. Është shkatërues për rinin dhe për shoqërinë tonë. Edhe domodin këtu i bën te mia, thot domodin që nëse do të kishte qenë këllë një nevojë, do kisha propozuar sepse ata kanë pas vujtje më shumë se, se ne. Vujtje më shumë se ne. E me gjithatë, ata nuk e kanë bërë. Atëherë ne domodin vetëm do bëfë të re, që ne dashim domodin njerëzoj kjo kjo është të bëjmë do ta bëjmë ne edhe pse ka bërë për vëllosin e me. Kështu që valla është shumë shumë problem që ne ta krahasojmë. Në gjendjen e përvojës së tyre ku ai ka krijuar shtet, në gjendjen tonë të cilën ne domodin në vërtet jemi out fare. فكل امر ان يكون المفتى لفعله لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحه ولم يفعل يعلم انه ليس بمصلحه الجزء الثاني ثم قال اضف فاما ما كان المفتى لفعله موجودا لو كان مصلحه وهو ما وهو وهو ما هذا لم لم يشرعه فوضعه تغيير لدين الله تعالى لو برده صلى الله عليه وسلم E dhe pëse në vojë ka qene madhe, a jo dhe më në të vërtetë vendosë e kësë në dhe gjë, lejime e së në dhe gjë, se ka lejë, për në dhe gjë, që konzronë në të rëshkimi fejasë. Wa inna ma utkhala ufihi, men nusibe ila të dhjiri të din, min el muluki, wal ulemai, wal rubbadi, au men zelle min hum bëjtë tihad. Më tonë? Kjo është këllim të mjësë, dhe shëtë të regojnë lidi me të qështën e tanë 2 minuta stes nëse më json se së... ti komandon. Ëh? Ti komandon ti 2 minuta të shik. Më vjen 5 minuta siç kemi pas. Qjetë diu që i bashohet. Nuk ka problem 5. Ti ke 5 po të kam shtuaj 2 minuta se ky ka kaluar 2 minuta. Po mirë. Po hash e diu në kohë, vazhdo. Tani. Sai hasti ose? Abdurrahim foli për damin dhe një... dobit dhe për faktin që nuk ka drejtas kush që damet dhe damet dhe cakton vetë dënën e dobbit. Dënën e dobbit cakton sheria. Kjo është më se sa por. Absolutisht nuk ka të drejtë ndjeriu që cakton vetë dënën e dobbit. Se po di caktonde vetë ndjeriu dënën e dobbit zhvletsohet krejtësisht i dërguar i Zotit dhe njeriu e bën bon veten Zot. Zoti e rën. Sherjati ka ardhur që të, të nxjerr njerëzët nga dëshirat e tyre për të bërë adhurues të Zotit subhanuhu teala as por do të kemi parashyrë diçka. Pra gjitha dama do vit të caktosh real. Kjo është pa diskutueshme. Ës parim që pranë dietaret janë unanimisht kundra tufit i cili ka thënë se interesi al maslaha ka parësi ndaj Kuranit, Sunetit, al maslaha al qat'iyyah thvetin, edhe ixhmahi. Pavarësisht se disa janë përpjekur që të gjendë justifikim për ta, tufi është një dietatë për muslimanët në jetë. Por janë krejtësisht kundërtati e uh, interesat el masalih nda tre grupe grupi parë interesat që i ka konsideruar sheriati mm -hmm. ka argument që kjo është interes grupi dytë janë interesa që i ka hedhur poshtë sheriati nuk pranohen këtë zon uh, mslaha mulgha malghia mm -hmm. etrat el masalih mursala interesa që nuk ka caktuar sheriati tani këto këto mm -hmm. interesa që nuk ka caktuar sheriati Nga nuk ka disa kushte që Ose mund të konsiderohet Ose mund të mos konsiderohet Por që është e ja për cilën planësim ne Me qëfar ka të pëjnë Êshtë dhe shka gjithuhet Momenti kur për planësen Damët e dobit Në shërjatë e ka caktuar që kjo është damë Në grënë e mishit Në ngor grënë e mërësirës është damë Mumja jetës është damë Për planësen dy damët Shërjatë e ka caktuar që që e bënë në të momentë Po kemi i momenti edhe që nuk të ka cakturë shëriati Për shembu Në momenti që nuk të ka cakturë shëriati Muslimonët rizikon që të humi beteje në kundra shafirave Në qofë se nuk do gjuaj Ndaj disa vlezeve të cilët janë I ka marë shafirat që robër dhe i ka ngujë për balë muslimonëve Tani kemi dami në humi e së muslimonëve Kapitunim e tyre Dhe dami të vr vrasë së disa muslimonishe Që muslimon i ka nëzorë Që kapjet i ka nëzorë n në Në këtë rras, dietarut thonë, është çështje domosdoshmërie, do të jepë përparësi dënës më të vogël që është humbja e këtyre jetëve, dhe ata kanë dalë muhajidin, viën dëshmorë, inshallahutaala, në mënyrë më që muslimanët mos kapitulojnë. Dhe kjo është shumë e qartë. Do të thonë, prandaj lutemi rahmeullahu taala për këtë thotë kështu. Thotë, nëse bashkohen dy harame dhe nuk mundet që të shmangin të dy Pra nuk mund të që shmanget më i rëzikshme Vete se duke bërë atë që është me i vogën Në këtë rras dhe primet i që është me i vogën Nuk është haram Realisht Edhe në qofë se kjo nëqu... Edhe në qofë se kjo përbën Lënjët e jedetyre Edhe në qofë se kjo pari me i shuhet haram Dukë marë parasysh du më than Rrasët ku një musimot janë kushtë normalë Dhe kjo shumë e qarë Dami, përsa i përket Domozdo shmë Nëse ke për detyrim me forcë është pjesë e domosdoshmërisë. Domosdoshmëria për cinën fleta dorahime është domosdoshmëria mbrojtjes së jetës. Po duhet të kemi parasysh që interesat etike të njerëzit janë 5. Ku përfshihet edhe pasuria e tjerë. Tani, eh dhe tani un kam disa, domund 10 raste, po të kisha kohën do të doja të përmend 10 raste për të cilat ku Ibn Haxheri në Fethul Bari thotë, domethënë kjo është rast domosdoshmërie. Për shembull, Një grua pranon fenë islame në një vend kufrit. Dhe nëse do të qëndrojë në atë vend rrezikon fenën e saj. Duhet të si bëjë xhihet. Po xhihet e bëhet vetëmuar se s'ka mahram. Xhihet e vetëmuar pa mahram është një dëm. Por qëndrimi i saj mes kafirëve është një dëm akoma më i madh. Dhe në këtë rast, dhe kjo ka ndodhur edhe konë pejgamberi Talhasusera. Është një grup për cinën ka zbritur ajeni që flet për xhihetin, do të them. Kjo është shumë e qartë. Edhe në rastet për shembull, një rast tjetër cilin, cilin djetar, qartë, që ka përmendur në hadithin për cinë dietar, dietarët zonze lejohet rast domëshmëria. Nëse muslimani nuk arrin të çlirojë një kreshnikë kafirave, vetëse duhet gjuajtur ose duhet vrarë të degradë fëmi, ne flasim për raste ku ka shteti islam, ku flasim për kushtet e Shqipërisë, mirë, kjo është shumë e qartë. Lasim për raste ku ka shteti islam dhe duan që të, të shirojnë apo një vend tjetër, në një rast të tillë prisin muslimanëve mundet që turdhroj të hedhë zjarr qoftë edhe duke u vrarë gratën e fëmit nëse kjo është domosdoshme dhe nuk mundet të fitohet lufta paqë të mjet. Dhe thotë kjo lejohet në rast domosdoshmërie. Tani kuptojm konceptin e domosdoshmërisë që është më gjerë se sa thjesht mbrojtja jetës. e jetës. Kushti që përmend Abdurahimi ka të bëjë me rastin e mbrojtjes së jetës. Megjithatë, tani për sa i përket Shqipërisë, ose votimeve për në përgjithësi në çdo vend, Në mungesë të shtetit sa çështë domosdoshmëria për të mbështet kafyrat. Në kundraj grupit që në më më i tyre që janë në shkollë më rrezikshëm. Është mungesa e shtetit islam. Kur janë muslimanë në kushte normale për sa i përket kushtet, nuk ka shtet islam. Në mungesë të shtetit islam muslimanat janë në kushte të gjerëzaqëndshme. Po. <coughs> e sigurohem se kjo ide do të jetë më pak. Unë më than drejtësh hera e her her dytë ose e tretë që po kërkoj të mbaj ushtrim gjigje. Mosë kjo është herë 43 që po të kërkoj më është përgjigje që profeti sallallahu alajhi wasallam kur ka qenë në Mekë ka pranuar të bëj tolerime të tilla të cilat ti po i the thua. Që quhen të domosdoshme. Edhe pse unë nuk du nuk du të dal nga tema, pse po sepse aty rasti që përmendëm ti domosdën, atë është rasti në cilët i ka caktuar sheria ti. Domosdën sheria ti e i cili ka gjykuar që këto janë raste lejuara dhe jo logjika njerëzore. Ora, e dyta, për sa i përket maslahat mursale, nuk ka lidhje me temën e ofruar, vetëm që përmenden argumente. Po bash. Rasti që përmendët ti tash, rasti që përmendët ti. Përmendën disa raste. Ato raste që përmendët ti, gjitha ka argumentën e shejati. Kupton? Po, është, kjo që shejati specifike. Ato që përmendët ti. Po, po, po, po, po, ato tre raste që përmendët ti, specifike. Në rastin e vrasjes së sahabëve, më nxëniku që mos përdorën tajf, profeti paqja e tij ka gjujt gjithë, kuptonë? E para. Nese nuk është kjo tema jonë që mos mos më dhenë na temën, se nuk ka lidhë fargu po që... pra, me gjë, po desha të tërgoj madh se gjë që ke bëi tekst jo pra grafimin at rast. I ka gjujt, nuk kanë jetë me Xheniku se kujt i gjujn. Kështu që këto gjë do të pas parasysh domthonë se ti mos mos mos bëjmë lojra fjalësh, e kupton? Ku i ka lejnë, i salem, i gjujt e ka leju por vetëm stream, të gjujt kujt i bjerë, kupton? Jo, jo, nuk është lojra. Ba, ba, ba. Ta morën, të shisë kam vënë donuk. Ashtu. Çështja ështëu domthonë, për sa bëhet mos ta harmursele, ne skemë lidhje fare këtu me mos ta harmursele, çfarë ti? siç e thët dobit janë dobiç që the, dobiti, dobiti ka konzuru shehati, dobiç që ka hedhur poshtë, tash ta nuk ka të bën me mësllahat e vërsëla. Shkali dhe, madh tash pra kanë bërë për plasjen e dëmave. Tamam. Përse për këtë për plasjen e dëmave, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Mek. Edhe nuk besoj domosë ka dëm më të madh se sa vrasja e muslimanëve. Atë pyeta, përse profeti sallallahu alaihi wasallam nuk heqti, përse nuk i mbështeti sistemin e Mekasve për të anëshkaluar vrasin e muslimanme. Kër kjo që ka domës dëshmëri, dhe kjo është domës dëshmëri i qartë. Ka domës dëshmëri më madhës e vrasja? Diskutot në të gjithë? Po Bilani së ka në tërturuar. Diskuton pasurin të mund të shi, kër ata dhënë e në tërturuar, Khababi, apo Bilani, apo Sahabu, tre vjetë në, në shihër e Bitali. Tre vjetë ishën të uvdekë për bukë. E me gjithë të nuk përne Dhe, dhëm, dhëm. Këtu që vëllon e endare problematika Dume që ne nuk arim të kuptem dot Që është jetë domos dëshmëris Dume ka të bëj Me intereset e tua personale Kurse feja në ngrihet Duk e jetës me domos dëshmërira Dume këton Feja në ngrihet duke jetë me domos dëshmërira Këtë du tjetë endare të këne Në intereset e tua personale Ti jetë duke vdekë për buk Ose demi hajdu për parë Dume marë parët Dereja përsh një pjesë parë që mas i marë të gjitha që është rihume në fejë ndërsa kur ti fletë për ngritin e fejës unë po thëmë në ngritë feja me dëmës është marira Allah i madhuri ka thëmë profetit sallallahu sallam në ajetin që ndohë në surja hudë në, hud, hud, në mekë i do të festë të kim këma omirë të umenta bëmaqa wala të të ghou innehu bima të amaluna pësir thot hez drejt edhe ata që janë penduar më ty si që urdhuruar ai shikoni atë ç'veproni. Pasi do t'u lërë të kenë ilën e ndenë të dhinimë, ata të cilët kanë bërë mizori, sa do t'ju prek zjarrin. Dhe mos anoni nga ata të cilët kanë bërë mizori, sa do t'ju prek zjarrin. Kjo tregon domosht që animi nda ata të zgjëmadhë. Pra di duk këtu ka treguar domosht kam disa fjalë dietare për çështjen e animit, çësha animin në të vërtetë. I këtë kuptohet qartë domosht çështja e animit dhe të sfajërojmë njëri-miër për të çështje. Atëherë Ka thënë Ibn Kathir, Allahu mëshiroft, thotë ka thënë Ibn Jurayj, transmeton nga Ibn Abbasi se ka thënë thotë wala talkan wal ladina dhalamuhu wala taminu ila alladina dhalamu, mos anoni ata që kanë bërë mizori. Dhe kjo është fjala e Hasanit al-Basri, thotë do të thotë, thotë më do të thotë. Wala tastaeenu bil dhulmi fa takunu ka annakum qad radiitum bi baqi saniihim. Thotë mos merrni ndihmë prej mizorëve, të tastaeenu bi mos merrni ndihmë prej mizorëve sepse këtu kshu ju do jeni, domethënë sigurt sigurt më thënë, sikur, të, të, sikur me, me qenëni të kënaqur me punën që bëjnë ata. Ky është etik kuror që ka vënë në med. Në med për gjëndri, e cila është gjëndra e, si e jonë sot. Gjithashtu, domethënë thot Sofiane Thori për çështjen e animit. Animit thot, thot Sofiane Thori kështu. Sofiane Thori domethënë s'kam thotë këtu vetë mia, domethënë Sofiane Thori është një dietar shumë shtu, ka jet, ka shtat, më të përshtatshëm se Lefot bile. Nëse i bën të mia ka i drejtuar në shekullin e 7, kupton? Gjanë Sorriqë i thua në çelëndën e dytë. Çelëndën e çelëndën e dytë të tretë. Thot Sufjan e thoni, kush u jep atyre? Do u nisë këtu, kush u jep atyre? Thot një një laps ose një një më këtu, kallamaj për, për bojën. Ai thot është ortak i tyre në çdo gjak që është derdhur në lindje dhe në perëndim. Ortak i tyre në çdo gjak që din, kush jep vetëm bojën? Mos vall, Sufjan e thoi pas asnjë tekfiri. H? Tekri pasën superatori, të shkroi bimobit, citon më që merrin gjërat me istilzomat, e kupton? Të reformë. Gjithashtu vallai madhëruare ka i ka thonë profesin një lloj nieje shumë të frikshëm. Do twin kad li thot twin uh, kad li eftinune ka alladhi huwa uh, hayna ineki li teftari aleina ghaira. Ata ishin gati fort të bënin dy fitne. Thot të bëni fitnën që të, të largonin ty nga ojët që të kemi shpallur ty ne që ti shpifsh kundrejt nesh diçka tjetër, edhe atëherë do të të mernin mik. Po sigurt do ululën thebetinake sigon mos do të kishin forcuar ne laqad kit te terken u leimshin qelil danoinga ta pak sot idhen laqnaku dyf hayatu dyf al mamati thumma la tajnulaka alayna nasira mpasot ne do do te jemi dy danim te tashoje dy fish ne dunya dy fish na het pase do gjeni te mendimues ka themi mxhiri taberi po mbron si feniksi mxhirit po galeri perane pastaj inshallah mi se nuk esh diçka qe nuk mos ska problem vazhdo ska problem vazhdo këshkam ndan edhe i dënës. Sorry. Po do të lashë ditën nesër. ë, ha inshallah. ë, Abderrahimi themi argumente që ka bën um, me Animin ndaj kafirash. Gjithashtu thotëuun që pejgamberi nuk ka bërë tolerimën. The fact, argumentet shariatën merret në të rësi. Dhe vetë Abderrahimi ka pohuar pak më parë që kur flitet për kundëpozueshmërinë në Shqipëri, ë sheria ti duhet marrë në seriozitet dhe jo të merren për shembull gjëra që kanë qenë të lejueshme dikur dhe u ndaluar më vonë thuhet se janë të lejueshme për ne, më kanë thënë kanë qenë të lejueshme dikur. Në ndonjë moment sheria duhet marrë në seriozitet. Kështu që nuk ka kuptim kjo, do të thonë kufizosh mu që a ka bë tolerimi për Ajame në zonë Mek. Nëse ka bë tolerim edhe në Medinë, përderisa janë argumentet e sheria tit. Përderisa ne kemi të nevojshme, ne mund t'i pranojmë ato. Kjo është një çështje. Çështja tjetër është se e, me sa duket, domoshta ti vërtitesh dhrat asaj që a ka bë tolerim për të bërë shir. Faktikisht nuk ka bë tolerim dhe ne nuk bëm asnjëherë tolerim për të bërë shir, kau dor kufër. Po ne pretendojmë se tolerimi që bëjmë ne apo e, nima që ne mund t'i japim një grupi që vjen për shkak të një tjetër që është akoma i rrezikshëm, kjo është e lejuar, nuk është kufër dhe jo në çdo rast ne i madhën kafia e bashkupur, mund të jetë kufur, mund të jetë gjë ndajma, mund të jetë lejushme, madje mund të jetë edhe detyrë. Mund të jetë edhe detyrë dhe kjo del nga nga, nga thënit e çarta të dietarëve. Tani përsa i për sa i përket rrugunit, animit, ë Abdul Latif Ibn Abdurrahman ibn Hasan, i njohuri për dietarëve të shekulit 13 të, të Neçdit, domthonë ka qenë para një shekullit, thotë që rruguni është dy llojesh anim që t'dil nga feja dhe anim që do të dil nga feja. Animësh nuk mjeser nga feja do të thar për raste kur s'mund nuk janë do të thon për raste kur është ndaluar. Ndërsa për sa i përket Nimës i jep kafirit, kur nuk fshiet ke animë ndaluar. Nimës i jep kafirit kur ke domozhshmë diçka të tillë, sepse do të thon un un flas për kushte domozhshmërie, ndërsa Abdurrahim flet për kushte normale. Kjo që nuk vlen të mash argumentet që flasin për kushte normale për rastet të përja shtuara është një sojtë, sikur të themu në qovës e jenë rëzik për jetën dhe ju e të hasht nga ngorsira më thota drahimi mu pa e ka ndalu zotin kërë në të hasht nga ngorsira më thënë zotin e ka ndaluar në kushte normale dhe sa në kushtit e dëmës dëshmëris Allah u lërë qërët e ka lejuar të një qëka të tid edhe kjo për cilin përflasim ne është identike ja p <coughs> tu jepet kafirave. Domthonë në, në vend që të marrim nga kafia xhizje në kushte të domosdoshmërie, kur muslimanat nuk e kanë dalin dot kundra kafirave, tu japin pasurinë kafirave. Shteti i Islamit jep pasurinë kafirave sepse rrezikon. Kjo lejohet në kushte të domosdoshmërie. Muslimanët do të bëjnë jihad, gjithë muslimanët do të japin pasurinë. Por nëse shohin vetëm rrezik, atë nuk e kanë dalin dot, lejohet të tu japin një pjesë të produkteve të tyre, pasuris të pasurisë të tyre kafirave jo ka fazë të ensëmentit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se pejgamberi vonë desh të i jepte kaq ata fanëve, një pjesë të produkteve të Medinës, zakonisht është me cenë të mirë, por pejgamberi alajhi wasallam pastaj hoqi dorë me gjithë hyrë negociatën atë, dhe pejgamberi nuk mundë bënte negociatën për diçka që është ndaluar. Në thras pejgamberi vonë kishte dhëjuar diçka të tillë, se shihte si domozhshmëri. Por ansarët, ansarët nuk e pan të arsyeshme. Se thonë ne u dalën inshallah atyre. Pasurinë ata nuk e kanë marrë vetëm me pritje ose me blerje. Kështu që nuk u lejojnë diçka të tillë. Tan Beyramet ose selam do të jete pasuria e tyre. Pasurinë ata mund ta shfrytëzojnë për gjithçka. Kështu që rasti për cilin ne flasim është punë domosdoshmërie. Ç'është domosdoshmëria për cilin ne flasim? Mirë. Olla, domethënë unë sjelloj një film farti do të gjejë madh ti, domethënë dëshiron me zor të quhuash çdo lloj dhënie pasurie ndim. Me zor, domethënë dëzor, domën dëtyron dëzor. Kështu është sakt. Sa mund të thash edhe kur pytyrëri çfarë mpyetë dhënë pasurisë ndety quan ndim apo jo. Kupton shumë pytyrë. Etafron taku jeta. A bashku jeta. A bashkë dëson bashkë. Detafron taku. A bashkëson, apo po to flasesh. Unë ta kam radhë dhënur. Pastë, oh. thash domën që tregtia është e lejuar mfe, i, i i mau, me fe. Edhe ai kur ti i bën më me paratët tua mund të bëj kufor, mund të bëj gjitha, dhe këtë ka lejuar Allahu qonë se kjo është e lejuar. Edhe un kur të trajtohet çeni funde fara të trajtohet nga aspekti i ndihmës së fara, hiç. Po thon se pse un po themi një rast, ta dash rastin e babait i cili është i paralizuar, dhe i thotë djalit vet shkelle Kurani. Ndihmës është kjo? Më thoni ndihmës apo jo? Kur i thotë djalit shkelle Kurani, është ndihmës? Ky është urdhër për goh kuvër. Është ndihmës? Nuk është ndihmës. Sujqatër pse? Pse nga troftë natëti. Kjo është çështë tjetër, kjo është çështë tjetër. Ta bash të marrë u bësh. Qëçë që ti domoshta as e ke argumentin e këtij gjë atje ndim. Je, nuk ka lidhje me ndihmën këtu, kjo është çështje parë. Edhe se, ti, ti ke menduar, po ti je shumë mendogus, unë s'po the unë s'tashë ndim. Është e çuditshme mos menosh ashtu. Po problemi është se ti do gjithsesi më non tisojën parë dhe argumenti që ti ke sjell, pa, parasim xhamat, atë ndim apo atë pjesë. Dy sekonda çikyty. Në e lam që xhamat dujë gjë gjë kujtë kujtë. Me rregullë. Përse për këtë arsye që është ndim, këo rrodh parë, kjo quhet domoshta kjo quhet për faqësim. Pastaj ja, apo është apo s'ndijm kio lëgjëje, kjo është pse diskutosh, kjo quhet sapsota. E kupton më sepsota, di shumë mirë ti, çdo më sepsota. Sepse ato do të diskutosh për gjëra të kota, e kuptonë? S'dash fjalë Pavleja. Satan është kërcëmtuaja Ibrahim, po ha. Kjo quhet bievet. Kjo quhet sepsota, sepse a është apo s'di? Mm. Un po them kjo është profesim. Ti domunë dhe në të vërtetë un të thash në vëllim fare, domunë që ai që gjykon në të vërtetë popullit, dhe ai dhe ai në të vërtetë Kandakoun ty gjithë të përgjithësinë, do të unjëkova sepse ti më dim dhë leje mu thot. Ti më dhë leje, ti lut vërtet i jep leje ti që të thas në mërtat. Nuk bota fjalë për për thjesht një për për ndimes, u thon se domodin mosi mosi mos e fut më bete ti ku dush ti me zor. Sa e futë që filloi fare me zor më bete atë në mes si bëvdis. Ju lutem pa ato, dhe ti domoshem ke menduar, nga që ti nuk e ke lexuar librin, ke menduar domoshem, un them që kjo nuk lejohet se, votosh sepse kjo është ndimesë, e di? Ku ke menduar ti? Dhe, dhe, dhe, dhe ke shku gjithë të argumenta për ndimesën, domoshem, hiç s'ka lidhë me ndimesën. S'ka lidhë fare ndimesa me diskuta tjetër, do ta fash atë gjë. E imagjino të apo them që po votosen si kanë ndihmuar moshritë si të Mek. Fare. Edhe un kam sinj një shembull këtu. Kam sinj një shembull këtu. Ti do ta lexoj tash. Pa po qambultë ç'është Mekës. Edhe ti prapë domoshem Nëm për devion për tësaj Ashtë Këtu dëmë të shqit të kjo, kjo rastë Kam se një shembum Imaginarë E do të shërërë për të eqë të të të një përgjigje Po a letëzëj të një shoma A ka këtë a letëzëj Ashtë okay, Le të bëjmë një kërës imaginarë Për fëstirohë si ku më shrikët e mekës Të shkonin dhe të kërkonin profetit sa dhe sene Këtë të këtë si vionë Ne paria e mekës një mindarë në tre partijë dhe kemi vendosë, tja japim, tja lem në dorë, pobëllë të zjetë, kush do të dritoj mekën dhe kush do të vendosë ligjën të ta. E kemi, e kemi parë që dhe ju musimani keni vuetur për vite më rallë, ndërsa që ta një etutin nuk ka mët diktaturë për mund gjithë një u vetë një nga këto tre partijë për të drituar. Një, partijë e idhët e loza, dy, partijë e idhët e latë, tre, partijë e idhët e menatë. Në çdo parti ka ligjet, parimet dhe besimet e veta për jetën dhe do vendos ato ligje që mendon ajo si si si parti. Ligjet e inspiruara nga idhujt, nga rriturit vetë, për sa kohë që janë në fuqi. Për, për për për të gjithë janë dakord që ligjet e vendosin i vendosin vet njerëzit ose idhujt, madje njerëz, njerëz domosdoshmë. Kjo që do po të ndodhë tash, kjo është ligji që ka treguar Allahu në Kur'an që në Mek. Ligje detyre. Të Andaj pra të treja partitë kanë rënë dakord për disa pika. Adhurosh idhën e dëshirosh. Madje Allahun po dëshhe, mund ta adhurosh. Nuk të bëngon injeri, vetëm mos fol keq për këto tre parti të as, për idhën që profejsoin. Siç kanë thënë Ubejkit, adhuroj Allahun shpirtën dhe, dhe mos ta ditë na mundosh në në tregjetona. Ne kemi për cektura Allahu pjesën e vet në shoqëri. Andaj Allahu, do të Allahu ka të drejtë vendos ligje vetëm në xhami dhe brenda shtyhet tuaj ndërsa për jashtë jo. Kurse idhujtan Idhë i tanë kanë të drejt absoluta të vendosin Të për vendosin digje kudov Ma dhjetë të ndërhyte këpjesë a Allahot Që ja kemi cektuar ne Ndërsa Allahot nuk i ta takon të, të ndërhyte pjesë a idhë i tanë Për baktive vendosin nesë Se ku shenë halë dhe ku shenë haram Të ngohër dhurën Ne kemi bërë halal Ngrën e i gjakut është të lejuar Bijozi është formë drejt svitimi Sti refauz në shformë drejt për dënjimin e saardës, nuk ka bot tjetër. Imoraliteti i bashkiyetesa është çështë personale, nuk ka drejtë të ndryhë njëri në të. Ne këtu i kemi gjithë popullartarë, madje dhe Allahu na ka urdhëruar për të bërë moralitet. Vrasja e vajzave është çështë personale që për ketë bajtë të tjera. Zgjidhen vetë partin Mosharro, saaj që fiton me kushtetë në bazë se sa i varet drejtuesi musliman. Nuk ka kohë, vetëm po i dha. Atëherë, ata ta mbrojnë. Jo është e qartë. A të si mendojnë një muslimat dhëtë adozitë dhe projdojnë një përkëturit të repartive? Atëherëm. E... Po a e niks me kërë fundit, me shamë që ndëzoj do e... më thamë, së kërë është. Kuptohet qartër më në që Avdrahimi e shuan e... pjesëmarin në votime ufrë, shirë që të gjerë nga feja, edhe për të shkërë, thot që është një sojë së kurse zjedë dhe shu se latën në së rozanë. Kusën të, thoja, të, të kusë la, ti thoja, e jam e rësotë kurse la, tjetër përqyqit të dërën, kur kërkuan të dë banin marveshje me të një vitë a dronim Allah dhe një vitë a dronim bashkë me pejami e zonë dhe të tyre, dhe tjetër përqyqit të dhe kur kërkuan apo vëthosë të dë banin marveshje me banorët e mejkës në Hudevilla. Të nj Nuk cënojm pushtetin tuaj dhe ju nuk cënoni pushtetin tonë. Ky është rrjedhimi domosdoshëm i marrëveshjes. Do të thotë se tjetër fot këtu pejgamberi tjetër në rastin tjetër. Pejgamberi Al-saddusam ka bër marrëveshje aftëdhënme me krerët e fisëve të krishtera dhe i ka marrë mbrojtje gjë të cilën e kohë dha Aturrahimi pak më parë. Tani ata janë pagutur. Nëse do të ishte kështu, domethënë, do të thotë që pejgamberi e stratumatojë që nuk e ka bën me e bori më vonë. Po nuk është kështu. Pejgamberi e xhratu sallam ka bërë marrëveshje me ta dhe kishte bënë me pushtetin e tyre. Pejgamberi shoqëroim marrëveshje nuk është përgjegjës. Dhe ky është problemi. Ibrahim i e qunë muslimanën në çdo rast përgjegjës kur mështeti ka thënë që të marr pushtetin. Nuk është sa 1 minutë. Zërocohet. Dhe me dërnesëm, përgjigjumë në kohën tante, kjo, kjo është konkursione partës të të tunqënë këpërteneshe mahoja. E, e qua në kufrë. Dhe tukë quitër këtë kufrë, i duke të me thënë, nëse muslimoni i mështetë, atëra është një lojsi kur të alëdrojë latin apo usanë, për po faktifirë të kjo nukë shurë, për kjo është nga ta rese qëdiqme. E përsa i për ketë trektisë, për të, për sa i përket për përfaqësimeve që përmendën përmendshën punë serioza edhe më parë. Muslimani nuk mund bëhat përgjegjës për ato që bëjnë kafirat, për ato që bëjnë kafirat. Sikundër që përveç nëse mendon se si puna atyre bën si puna atyre. Pra, nëse mendon se si puna atyre dhe pëlqen ato që bëjnë ata, sikundër që në pejgamberia e shohatve nuk mund bëhat përgjegjës për mënyrën se si ushtron një kryster, një udhëheqës i krishterë në fisin e vet në një shtet të Islam pushtetin Gjithashtu, përsa për sa i përket tregtisë si përmend aftu Rahimi, hyrësh argument kundër atij dhe jo proti. Pse? Sepse fakti që shkuvon tregtimin ata, ata e përdorat për gjëra dëmshme, mallin që marrin për musliman. Por duke qenë se muslimani ka të nevojshme tregtimin, ndonëse tregtimi me kafirat përmban edhe dëm, po ka edhe dobishme. Tanë nevoja që kan muslimanë dëshme mall, dhe dihet që rregullat e shariatit ose janë krijuar si dobishme ose janë më shumë të dobishme se sa damat dhe prandaj lejohet shariat. Për çka në këtë rast e ka të lejuar në muslimanë. Identike është edhe rasti kur përplasen dy dame dhe nuk mund shmangen të dyja, shmanget më i madhi. Dhe në rast të till pushërim muslimani nuk bëhet përgjegjës për mënyrën se si veprojnë apo ushtrojnë pushtetin çaqirat. Ksu duhet kuptova këtë çështje. Pra ajo është argument pro me që nuk është kundra meje. Ta një më të qërë që është një domozdo shmëris. A jemi në në kushe domozdo shmërija apo jo? Në fakt jemi në kushe domozdo shmërije, sepse mungë është të islam. Duhet dini që egzistenza një shteti për njerëzit është domozdo shmëri. E shatë të bi indam domozdo shmëri në dy kategori. Domozdo shmëri individuale, a i nije, të më të njëta, pasuria, feja, njëshmëra, domozdo shmëri kifa ije, që janë el-hulajatul el amme, fu shtetet e përgjithshme, muslimanët kanë të nevojshme që tjenë, do më thonë, në nënhije në shtetit. Dhe në mungesë shtetit islam, muslimanët janë në mardhenje do mësdo shmërije me shtetin eksistuas këtu. Tani, njërë, do më thonë, janë dytë këshia. Shtetit eksistuas është me fësede, është një e këshetë. Në qofë se garojnë a përnuftojnë dy palë për të marë shtetit. Të dyja janë të këshia, janë një dëmë dhe dëmë. Në qofë se janë barabartë në mështetit e mas njërën. Ose si pas e lërishë dëbni Abuseran, buqia dë nësia për zjetë në styre. E në qofë se nuk janë barabartë, do mështetit e që është më pak i damë shumë, së të që imë më rëndërën të më të shmërije për shmën nga të Nollau tregova disa ide konore ti luaj përgjigje rreth tyre. Tregova edhe që ka thënë Allohu i madhruar, Allahu lan se betnaqe ne qete kit te terkeno yimshe. Tregova edhe rasti këtu domethënë po ti shtrëngon asë gjë që do rënë sot kuper për ti tremb roptu, se kush çapo themon këtu ne, domethënë kuper do zgju, sepse kjo është më nejo, më që domi tremb roptu ç'apo themon. Një kohë që dh po dërgohet me sa argumente fletare për këtë gjë, kuptonë? Nuk të a vash, a vash, vash du sekundën Unë un të regohë argumentët vetare Të regohë dhe shemujt për cilën tjire dhe akord vet Të thash shemujt për cilën tjire dhe akord vet Të thash kërë që të përfajsim Ti dhe më thënë me votimin tënë Ti po përnën që a i do të përfajsoj të ty në shtullu veprimi që ja, bërë pra Ose për ndryshe që? Ose për ndryshe thua e a ti Unë seam dhe akord që ti të vendoshë ligjën e mërtim Thua e, e të lë Allatë shperlime, po iqese se ti e thua Kja lejua dhe ti një për ehek shtonë Po iqese se ti e thua dhe me dhe në ti Kjo e di qa është përste kjo? 2 sekonda, kjo e di së të themunës e është Kjo shemulli kësa është Si shemulli i personin që le prodhon alkohlin dhe thot njerëzë dhe më se pinja alkohlinë, në kam da në përgjësia A shu po vepon të hiënë për të të të të të të të të të të të të të të të t Kupton edhe odha, mobella, përse po këtë saj, a është apo s'është kufur kjo lloj gjeje, domethënë, ti deshet ta nxjesh çiftin e fara që rob tremesh dhe vendosim për të on ky s'ka. Un përse për këtë gjë ti nuk kupton që jam këtu që ti. A vash, a vash 2 sekondash, 2 sekondë. Gjithëmi gjithëmi gjithëti vëllai Muhamet. Gjithëmi gjë. Përse për këtë saj? Përse bën mendimin që kjo është kufur? Kam kam mendimin tim edhe ka dietar për të lloj gjeje. Sot që e mbështesin të lloj mendimi till. Ka dietar, kupton? Nuk kam fill fjalë të re për të lloj gjeje. Edhe i kam tekstet e tyr këtu, t'rregoj disa prej tyre domethënë, thon, në cilin t'rregoj domethënë Mukhbili dhe dhe ai është dijetari i Yemenit. Ka edhe tjerë gjithashtu, cilët thon, i për tylli, të thotë që është kufër. Sheh Mukhbili ta thashë ka bërë takdim të, të librit dhe ka pohuar çdo gjë që ndodhen të. Gjithashtu ka edhe fjalë vetëm në disa libra të tij që e ka quajtur at-taswid, ose taswidi është taguti. Por ne duhet të largojmë prej tij. A, A vashovla mosim mos e taguti nuk do thotë që që është haram, jo. Tagutit Ndonëse të suipagu. Edhe fjala e tij është pa punë. Kurse kjo që ka thënë ai është shumë shumë herë më qartë në cilin ai thotë domethënë shemb libri ka fol në shumë libra, po në çdo libër ai thotë kjo është tagut, kjo është tagut, kjo është tagut. Ne duhet të largohemi me radhë, kjo është tagut. Dhe qoftë të suit entëxhab në në radhë. Ato që është kuperi me atë xilafën. Olla bashohet duse qonë ciktu. Jo 2 sekondëshi. Përse për kësaj domethënëu po them që edhe aty ka treguar ai të nx ai dietare tjetër ka thënë domethënë që nëse ai domethënë deputeti bën një lëgjynafi çdo gjënafi që bën ai do ti or tak me ta. Sepse kjo çështë është marrë kështu do të thë jam durim i kanë kanë zin mendim që se thotë askush, kupton? Jo, yeah, nuk themi ashtu. Ka që se thotë askush, nuk ka të nuk ka se Hizb ut-Tahrir, jo. Këta janë dietar. Ata kanë lindën me njerëzve nga Hizb ut-Tahrir, kjo ide. A vasho vash. Këta janë dietar, këta janë dietar, vëllai Musliman edhe Sheh Abdul Karim Humaydi gjithashtu është dietar, kupton? Do ai thotë që është kjo? Po po po do të thotë qartë fare për këtë lëgjë, kupton? Por tregova vetë që sapasonoj nivel kush e di ndje. Po normalisht sepse ti version ata thon. Ti version, ti version dietarët. Ti version dietar. Ti ta bashkufër, subhanallahu. Po Allahu musliman, problemi jot që ndrohoj që ti e panove shumë bukur që nëse un nëse un nuk e urdhroi, kam një shokun tim, se the prindi e urdhron. Një kam shokun tim, nuk i them të lutem them, shkelet sikurani me tëm, po të lutem, nuk po ta kërkoj me urdhër. Edhe i shkon në shkelj. Kupton? A do ti më them ut një gjë që kjo është kufër, kjo është i qartë, nuk ka nevojë. Domthonë pastaj thotë më që jo po këtheu po pandej, domthonë oh valla këtu ke dënu çështë privatësie. Ti po përfaqëson atë po thuat ti, domethënë që unë përfaqësoj. Domethënë ai po thotë më, ai thotë ti unë përfaqësoj ti. Unë të përfaqësoj ti. Nuk merr taksa, do të përfaqëson? Ja. Pse? Sepse po ti merr ty e më nëse ti nuk jep taksa, ti thë që ti bëj çonë 200 tonë, kjo nuk është e vërtetë. Ai ta merr me dhunë, më. Ai ta merr me dhunë të subhanallahu. Nuk ta merr me dhunë taksin. A vash duzonish tu? Nuk ta aksen ai ta mer, ta mer me dhunje çka më të sepse nëse ti në nuk e paguan ta shumfishon. Nëse nuk e pagon më shumëfishim të fut në burg. Dhe kjo quhet kjo kjo quhet domodin. Avash, avash. Ky quhet rast i krahu. Ky quhet rast i krahu. I krahu është vënia e taksave. Avash, avash. Të fut në burg fë pasi pagove. Tash i krahun mi fjalë. Të fut në burg. Pasi pagove. E para është kufër, do të thotë për të mos vim burg. S'ka kufër kjo gjë fare. Do të ta nuk është kufër. Jo, jo, në rasti në rasti krau lejohet me kufër normalisht. Në rasti krau lejohet me kufër. Mi mir, po për për mosim burg lejohet me shkufr? O vëlla mësim, po qes ai do të të fusin në burg. Burgu gjatë kanë von dietare të një për gjëra të cilat këtu qërcënim, për të cilën lejohet i krahu, është burgu i gjatë, burgu i gjatë. Siç e thoi, është rrafje tepërt ose vrasja ose gjë ndajsh më këta. E di. Don't i sot gjë të tjera për t'rëguar, po smina. Atëherë. Fakti është të dhënë që Me qënë se ra qështja qështja e taksa dhe siguracioneve dhe këto Në fakt nuk të, të dhënon ush që të mështetës shtetim nuk e dhen taksa, siguracione dhe e, tatime Pse? Pse pëse mund është që mos e i përshpara makinës Pse të pak bushë siguracione shtetim? E cë me gomarë to parashëti i përdorur për të bënë luftë ndaj shtetit kufor dhe kjo është e padiskutueshme. Nuk ka detyrim me forcë. Në qoftë se mbështetja e tyre do të ishte kufor, atëherë nuk lejohet diçka e tillë vetëm në rast detyrimi me forcë. Detyrimi me forcë është domosdoshmëri për vrasje dhe përderi sa nuk ka kërcenim me brasje madje nuk ka kërcenim me burk me qovë se nuk blen makinë as nuk të rrëh kush e cë me bëmarë absolutisht pëse tani moshtethe të jabër siguracionet e makines pëse tani moshtethe të pagush tarifën në duke nërë përshkak bleres makines dhe më dhe nuk ka detyrimi forës për një minët të minët për shdo, shdo, shdo, shdo, shdo, shdo, shdo, shdo, shdo, shdo, shdo, shdo, shdo, shdo, shdo Kjo është më shtetit që i banë shtetit Dhe shtetit faktikish pretendon Që të përfajson ty në, në përdorim në kësaj paraje Kjo është pa diskutusht Ne, ne përfajsojmë të atim paguasit Taksa paguasit Ne i shfridzojmë dobi ty Re kështë shumë e rad Tani, pëse nuk është kufën kjo Dhe për mu është shumë e qartë Për diri sta Të thua që votimi është kufër sepse ata të përfaqësojnë dhe un them se çfarë mendojnë ata nuk ka rëndësi. Ata nuk përfaqësojnë mua. Un thjesht e kam votuar për shmend një dëm apo një rrezik që është më i madh. Por përderisa ti thua që është kështu, atëherë njëta që është me rastin e tatimeve dhe taksave, tati, ata të ta përfaqësojnë ty në përdorimin e kësaj parë. Kjo është ligjet e shtetit. Dhe përderisa ti thua nuk bën kufër në këtë rast në dhur bosh në teatër. E nëse bëmë tu, duhet bështë dhe tjetëri, nuk ka asë një fanë tërshime, absolutishtë. Tjetër, të, qërshëj që duhet të diskutaj, në vijim të qërshëj se do muzdo shmërisë. Ne, në këtë shtetë, po ku do që ndohë dhe në muslimon, ku nuk ka shtetë islam, janë mërdën e do muzdo shmëri me shafirën që ndohë dhe në të tërë. Sepse, shteti, ku shteti jo islam është një damë, Dhe në qoftë të se dy palë gërën për të marë të pushtetin Të dyja janë dame për muslimanët Muslimanët ka, janë mardheni dhe muzëshmërije me pushtetin Pse, sepse dyrit pëtare ka ndorë shtetit Sigurin e jetës, e ka ndorë shtetit Pasurit, mbrojtje në tyre dhe shumë gjara i ka ndorë shtetit Kështë që këto janë, jenë mardheni dhe muzëshmërije me ta Ky është konceptit dhe muzëshmëris Dhe në mardheni më... ku përplasën dy dame Dy grupe kërkojnë marrë ngushtëtinë. Muslimanët preken për këtyë dëmeve, se ka të bëjë me ta, atëherë shmangni dëm dhe pranonni njërën. Pranon më të voglën dhe shpank më të madhen. Dhe pikërisht kjo është ajo për cilën flasin dietaret. Sikurse ka thënë Lutemiye rahimullahu teala, kur bashkohen dy harome, zgjidhni më të voglin dhe shmangim më të madhen kur. Ibn Timiye rahimullahu teala thot kështu. Sot nuk është i mençur. A i që ditë mirën nga e keshja. Por i menqër, thot është, a i që ditë zjedhë me zdytë mirëve. Dhe ditë zjedhë me zdytë qijave. Ibnë të i mjë, Rahimullahu ta'ale, thot gjithashtu. Thot në lidhje me përplasje në dano dhe të bide. Thot, përplasje mund tjetë me zdytë mirëve, kur nuk mund të që të realizën të dy jamë dhe në këtë rast marrim më të madhen dhe lejojmë që të humbë më e vogla. Por plasja tot mund dYT, dYT dhe. Dhe të jetë me dy dy këshilla. Dhe në këtë rast lejojmë që të humbë më e madhja, domodin lejojmë që të shmangim ose pranojmë të voglën për shmangur më të madhën. Kto e thotë domte ja. mirë se rahimehullahu teala. Mirë. Përsa vëllai ti ç'do të mos do të shmrisë fali vllai. Subhanallahu ye bëra kësaj disa herë por nuk ka kthyrë gjegj akoma. Kupto dhe i fash është më dëmshme që thumbas pasuri e muslimanve apo të vritet një musliman. Ne do të thonë dallimi është kjo është përgjigjë, që të dëmi më madh është që, po si që, që të vritet një musliman. Atë e boi them Profeti sallallahu alajhi wasallam, si panoi Profeti sallallahu alajhi wasallam, atëherë, domodin që të vritet muslimani pa marrë dëmë do vit, pa mos vallë kaën haram Profeti sallallahu alajhi wasallam, sepse do bëni vogjim në këtë rast, por deri sa i nejo që të vritet ata edhe i Emania dhe Sumejja radhiyallahu anhum aka ran haram profetullallahu sallallahu alaihi wasallam apo ju e nin jini dëme dobit më mirë se dërguar Allahu subhanallahu ve te sallam sepse ai nuk i shikoi dëme dobit pas jush kurse ju po i shikoni se do të më dobit sot apo pretendoni domthonjë që është domozoshme shikoi e ta thashë diçfarë domthonjë ti vlla ti jeni login kurse unë më login tjetër unë flas për gjendën e profetit sallallahu alaihi wasallam Mek dhe tregoj që gjendja jonë është në gjash me gjendën e tij në Mek kurse ti flet më umba të krijojmë shet në islam Ku përmendni stan prase prap bashkë nëse në është problem. Kupton, diskutojmë për çështën e ndimesë së mëradh. Edhe unë nuk jam dakord që çdo ndimesh është konform. Nuk kam thënë të vëjë dhe gjithë, nuk e them, po e shpreh tekstualisht tashitme që mos mos luajë njëri me fletëmia. Kupton? Nuk do të thashë që çësja nuk ka lidhje me çështën e ndimesë. Megjithatë, unë kërkohet tashitme për domozhshmëri, kjo nuk quhet domozhshmëri. Ti më thon mund shaftë bimë dhe më dërgoj Allahu subhane ve te. Tim zonë ka qenë çdo moszhëmëri, themun vallahi, durgu me Allahu t'i jem dëmë dobit më shumë se çdo kush tjetër. Do kush që pretendon se i jem dëmë dobit ai në të vërtetë, sepse sa ka lejuim i dërguar i Zotit. Atë ç's ka ç'ka leju Zoti kur ai themi domodin ka planuar që të vriten ata sahab. Në nderuar, shikoj tashë do të tregoj një tekst që është shumë i përshtatshëm për gjendën e mësim në jetën sot. Ëh, fatisish domodin ne kemi rondtë sepse, ku po them domodin argumentet e diëtarëve ose rregullt e diëtarëve janë kishë përdorur me njerëz. I përdorin ato jo në vendin e duhur. Në duke përdor në vendin e duar, jo në vendin e duar, kanë dendur kujëz, rregulltë janë fenë. Nikoj që domosdën ne sunetën e provës së drejtë me marrim siç e ka siç ve ka vepruar. Çka ka vepruar në filan vën, bën dhe në filan vën. Çka çka thonë në në në filan kohë, ko. ne them filan kohë. Po qjesë ne emrin të këtij gjëne çu do bëjmë ne? Po qjesë ne të krijim shtet. Kemë këtu shtetin e instant. Po krijuam një arbitrizë shteti instant. Po diskutojmë bashkë në diskutëm, pasen, për çështën e si ka bërë profesorin Mek, sepse kemi kaluar shumë të papër. Nëse kërë nejë mekë, në të diskutujem atë nëse që ka propozënë me dine, sepse nëse iminat në të tapë. Shët i karsë është një të lojformë, kjo është në mënë nga 3.000 letrave. Kjo është nga 3.000 letrave. Atëherë, ka thënë si i kutubi Allah më shirovët e liber në vetë në në njënë e Koranit, do, në në njënë e Koranit, të ekshpikime a i ditë të cërëtës haqqë. Thotë mund të ishtuji optimizmi vë Gjithashtu edhe dëshira e fortë për të qrohur për Davin dhe për të triumfuar, që të përpiqen tërheqin disa personin, të disa personalitete, duke i mbyllur sy fillimisht kundrejt disa kërkesave të Davit. Kundrejt këtyre personave, të cilat ata i mendojnë se nuk janë themelore dhe u shkojnë atë dhe u shkojnë këtyre personave nga mbrapa në disa çështje që i mos i largojnë Davin, mos u bëjnë armish të saj. Gjithashtu mundi shtyhy që të përdorin disa metode të cilën nuk përputhen me peshorën precizë të Davit, as në menaxhën e drejtë të Davit. Të gjithë këto, të gjithë këto ata e bën me qëllim që të triumfojë dawit për hapësën më shpejt dhe e bën për të realizuar dobin e dawës. Por dobi e vërtet e dawës është tek qendrimi i saj i drejt, pa devijuar shumë apo pak. Ndërsa rezultatet janë gain, të cilin nuk e di kush veç Allahut. Për këtë arsye nuk lejohet që ftuesit të llogarisin rezultatet e kësaj dawë, por e kanë për detyrë që të hesin në këtë lut të qartë, precize dhe të lënë rezultatet i këtij qendrimi në dorë të Allahut qëndrimit të drejtë në dorë të Allahut sepse ato në përmundim nuk kanë për të qenë vetëm së hajër. Ja dhe Kurani i nderuar na tregon se shejtani rrin në pusit tek ëndrat e tyre që deportojnë që do që të deportojë që aty në derinë e princit Dawës. E Allahu i mëdhur i ka mbrojtur profetët e tij dhe për këtë arsye shejtani nuk ka pasur mundësi që të deportojnë në dëshirën e tyre natyrore të Davit e tyre. Ndërsa ata që janë ata që nuk janë të pagabueshëm, domethënë që nuk janë profet, kanë shumë nevojë të ruan shumë kjo në frikës së mos u hyrë shejtanit në shtegun e rëndësinat atë duan të, të mëoj fen dhe me optimizëm për, për, për të binë dawës. Kjo fjalë dobi dawës duhet hequr nga çdo i ftuësit të dawës sepse kjo fjalë është shkak për rrushkitje. Dhe por për të hyrë shejtani kur nuk ka mundësi të hyj të hyj hy, hy, hy atyre anën të idhru, të në anën e dobish personale. Madje mund të kthehet ky fjalë në idhul, të cilin e adhurojnë ftuësit dhe harrojnë sajtë sajtë rrugën origjinale të dawës, detyruesve ftuësve që të hesin drejt në rrugën e dawës përpiqen tashkilë të, të të përpiqen ta ndjekin atë në këtë formë pa shikuar se çfarë rezultate mund vin, mund vin pasaj, të vinë pastaj edhe sigurt të duhet pra të tyrese në çfarë ka rrezik, por dauën dhe për atë që mbartet vetë se çë rreziku i vetëm, për i të cilin duhet të ruhen është rreziku i devijimit nga rruga e drejtë, për çdo për çfarë do të shkaguq, qoftë ti deri i vogël apo i madh. Vazhdajmë, po bua majority të shkolla e Ismailit. Pikësh radhën e dha fisor adına. Po, po. Ather alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Eë dëma da dobiq, për cilat ne flasim janë ato cilat i ka përcaktuar sheria. Dhe nuk flasim për dëma apo dobi të cilat nuk i ka përcaktuar sheria. Kjo është shumë e qartë. Rasti me pjale është rasti ku vblasen dy dëma, të cilat sheria ka quajtur damo. Sëse përplasen dy dame dhe njëri është më më i madh se sa tjetri, shmangen dhami më i madh duke pranuar më të voglën dhe kjo është shumë e qartë. Tani thënë se i titutit, së pari se i titutit nuk është dietar, është një shkrimtar. E dyta dhe dallimi rëndëson se dietarin, se është dietar. So thjesht ishte fjalë fjalë e postash. E dyta, do të thënë, e, Trajtimi i dami dhe dobiës në të formë Do më thanë Më duket si kur E të qonë njëriun Në Në përfundimin e atyre Që nuk prenojnë arsuetimin e Veprave të Zotë Në mund tjetë e, Linje gabuar Sepse Allahu subhanu më ta'ala I bënë vepët e ti në urëtësi Ligjet e fejt e slama Janë dhënë për Ranalizimin do vit do bilën dhe shmangjen e dëmta. Maksimalizimin e dobive dhe minimizimin e dëmta. Dhe kjo është shumë e qartë. Pejgamberi Al-sallallahu alajhi wasallam jati në siti. Ne shpërbequr që të maksimalizojnë dobit për muslimanët dhe të përmshmangin e dëmën për edhe përsa për të tjerë. Edhe për sa i përket Davedit, nuk është e vërtetë që pejgamberi Al-sallallahu alajhi wasallam nuk shihet të dobini ndalës. E, dobin e pse u fiste butë njerëzo pejgamberi Al-sallallahu alajhi wasallam? Mund të plisashpër. Karaci ka punash, karaci ka fun për të siguruar justisë botë. Në mënyrë që davia të ishte sa më e dobishme për njerëzit. Përse pejgamberi aṣ-ṣallallahu alayhi wa sallam në Kur'an i thot utu ila sabili rabbika bil hikmeti wal mau'izati al-hasana. Ftonu rubne zotit me urçi dhe me këshillë të mirë. Përse pejgamberi aṣ-ṣallallahu alayhi wa sallam tha Për çdo që, që na bëllën në vëvet nuk dua që njerëzit thonë se Muhamedi alayhi salatu vesselam pret shokët e vet. Përse pejgamberi për alayhi salatu vesselam sapo kishte hyrë banorët e Mekës në Islam, tha, "Po të mos ishin të rinë në Islam, do e shemja e Ka'bës dhe do ta ndërtoja sipas themeleve të Ibrahimit," në hadithun sa i u Buhariut. Duke marrë parasysh gjithmonë do binë davës, pse? Sepse të rinë fe, edhe mund të përmbysen në njërin. Mund ta kesh kuftonin. Pra, nuk është, nuk është e vërtet që pega me nuk e ka marë pare para së për të bine damës. Por në ty të më kohë, ka edhe një që abuzoj me të qështje, dhe nuk fëtojnë të uhid, nuk fëtojnë sunet, duke thëmë se kjo nuk është e të bishme, kjo është, shumë, është të mëndën ka edhe abuzime. Por nuk lejo që përshka këta abuzime që i bëjnë disa, kalënë në ekstremin kjetër. E vërtet e është në mest, dhe kjo është shumë e qartë. Uh, unë besoj se janë shumë i qartë Kërë themë se Drupët cilët gërën për të matë për shtetin Janë 2 dame Kërë janë qafira Njërë e është me i damë shumë tj Njërë e është dame mëj matë Tjetërë e është dame mëj vogër Dhe në rastin kërë për plasën 2 dame Djetarë dhërë dhe johët Pra nëshë më të vogërë një për shmangur më të madhe Dhe <clears throat> Argumente për të në shajatë do në gjithë argumentet të cilat flasin për plasin e dameve dhe mënyrën se si zgjithen do në gjithen të regojnë edhe për rastën e pjallë për cilin ne po flasin të regojnë shumë qartë për ta është një regu i cilin e shi pranushnë dhe djetarë dhe e pranushnë dhe avturahim që në qofë se për plasin dhe dame dhe njëri është me i masë sa tjetëri dhe muslim, njëri ba, ka përtronë pa tjetër muslim Atër e njohet që të pranojnë më të boglin për shmangu më të madhin. Dhe në qovë se luftojnë dy parë kapirash, muslimanët nuk kanë arterativ fjerë dhe do të prejken për njërin për tyre, atër e njohet që të mashtesin njërin për tyre për shmangu më të, të rezikshme. Po kështu në qovë se garojnë për mes votave. Dy parë këtë matë po shtetin, e njërin është më i rezikshme, ku se tjetëri është më pak i damshëm për muslimanë Lejo që shmangni atë që është më pak i dëm, që është më më i rrezikshëm, duke mbështetur apo duke votuar atë që është më ëh, domethënë, më afër muslimanëve apo që është më pak i dëmshëm për muslimanët. Por konkretisht kjo çështje duhet të shqyrtohet në çdo rast, se mundet për shembull si të jenë njësoj. Nëse kanë njësoj muslimanë, qapse të marrin pjesë. Por nëse janë të diferencuar, Muslimanët mbështesin atë që është më pak i dëmshëm për të shmangur atë që është aq më mirë risk. Vazdojmë. Apo, tipa. Ather Allah, nëse kuptonë domethënien e kurë eki bimë se dëmi do bie, dëmi do bie, do do bie këtë, domethënë, domethënë drejtë e keni ekzagjeruar shumë. Unë edhe sikur se thej ti vetë ndoje gjoja që unë domethënë e kulu bi adm ta'lil af'alillah, kjo nuk është e saktë. Mund ta çojë. Mund ta çojë. Do ta bërdorë një limonadë, keni të kundërt. Si në mua më duket Se si juçi përdorin shumë të dhe dëmëdobia, duke si më duket sikur po thoni që Allahu sik ka ditë të dëmëdobia, kupton edhe po vakaloj juën dorë të inci. Edhe janë burrajt të pastë. Po kështu duk, kështu duket thotësh. Siku po thu ti po ta kthemon molën e dytë, do të thonë duket më shumë të këtë gjë. Edhe vadi është i saktë. Pse? Ne bazonim kur'anin dhe sunet. Është ta marrë një. Kuran sunet, domodin këta e mulla. Kuptonë, sepse realiteti është kundër. Ju domodin çdo gjë e konsideroni domosdoshmëri, kupton? Edhe në vetë nuk është domosdoshmëri. Edhe realiteti është nuk është domosdoshmëri, realiteti nuk është domosdoshmëri. Dhe përse këtu ka shumë musliman Cilët nuk voto e fare edhe nuk kam pësu Asë në dhe da mi fare pare E dyta Ti përtendojnë që ne më e më dhëmë dhëtë këshjev që s'ka zhjith Nuk është nuk është vërtet Ne simit dhëmë dhëtë këshjev i s'ka zhjith Ne kemi zhjith të tret Kër të gjindëm me dhërte Dhe me dhëtë këshjev që s'ka zhjith Kërtenjëm Ka shë zhjith tret Dhe zhj Mirpo, Shumica e xhallarëve këtu në Shqipëri nuk kuashkon domund të lëjoj sepse ata kanë domund të vdesin këtu. Sepse me sa duhet këtu në Shqipëri është më, më mirë se sa Mekka, ku thonë që doli profetësin prej saj. Dhe paranoi tua leja tyre të gjithë, ato më të butëve dhe më të qetëve Mekan. Kupton? Nëse ke mënduar në rreth këtij çështjeje. Për ne, nga që se ke mënduar që tikim ndonjëherë, për ne fillon diskutojmë pasaj dëmë do bie, dëmë do bie, dëmë do bie, domoshtshmuria në gjuhun, nuk ka gjë që mund fash. Po kishen, po tishet që do më zëshmëri, isha bëjuar ulot me. Kurse bëri, ja ka bën vizën të gjithave. Ku shpretendon mbas kësaj? Sa i do dë shikoj do më dobi në këtë rasti që rasti i tillë ka qenë konë pronësinë dhe se ka bërë, ai në të vërtet ka pretenduar se Allahu i më dhurour, nuk e ta diu do më dobin dhe kta po i vendosin do më do në kokën e tyre. Kupton? Ky kjo është e vërteta. Tashikam diçka tjetër për të thënë këtu. Shek mundi thotë për çështën e votimit, thotë. Allahu ma aleike. Po prin shtet, Allah shkëtrojë një shtet. I cili do në të shonë të shkatëroj Gratona Si shka shkatëruar më për para burët tanë Sepse kështë të e thot Fëhije do në hadit dole Hile ti fara dhëtë alena Et tagut O hile inti khabat Sepse kështë të shë i cilë Ne ka dërëtëruar ne me tagutin Inti khabat Edhe U thot U wa akbahu min hadha Me një dafi u anjët balani O kufr Edhe me ndryse kjo është I cili emron Humjen dhe kufrin Dhe thot që ës Shëso shë përsa ka fjalën ëh, se më thotë po sa ka thënë për, për ty në parlament. Fëqulu la kitabu wala sunna wala shima wala qabila, an tukhruj al marra tentakhib, tkhruj al marra tentakhib, çodat. Po për çështën e daljes gruas, nuk ka as libër, as Kur'an, as sunet, as as zakonet e njerëzve nuk e nuk e parandotë gjë dhe as fisë nuk e parandotë që dali gruaja që të votojë thotë. Si dom fund fare thotë që është ballad dhe kufër thotë. E ta le, nuk e lën këtë lë gjë që që që, që dal gruaja të votojë thotë. ثم يأتي من يدافع عنها ويقول بسويته që për të për të mbrojtur që lejon që të dalë gjurë për votuar, të cilën shehu që mkufur këtu dhe thotë kjo është si haxhi, shkon të votosh si haxhi. Kjo gjë është tek tek, tek, tek funjë. Është votor që të sigurojmë pa haxhi. U kupton? Si që vajjit bursh haxhi, çuqe vajjit në shtot votosh. Që sjë domodin thotë si mobil pas për ja, feja e juha el miskin, el haxhi aujebuhullahu azza wa jallu anta aujebet el demokratiya el taghutia në të hajjin e bër detyrë Allahu azhual kurse ti bër detyrë demokracinë e tagutit edhe e cilën në të vërtetë është është domthon narkimi i islamit dhe aqidës islame. Pastaj thotë kafarna bi demokrati tagutie ne kemi kemi bër kufur demokracisë tagutie thotë. Edhe obed da beine na obeine beine hal adawata wal baghda. Shfaqën ndërmjet nën me saj armishje dhe, dhe, dhe urrëtkja. Duhet që gjith gjith populli i Yemenit të bojkufron të thotë të bëj kufurun thonj gjithë popullimin. Pastaj thon në fund fare. Çek mobilin. Megjithse mazo për ty është i pavlefshëm, e kupton? Jo, s'kam. Jo, po mbas e ti shkrufëson njerëz, thonë shpunë jotë. Nuk ka qejllu, domethan. Është ka qejllu, saka qejllu domethan Allah. A vashë vashë sepse ne. 2 sekonda herë. Pastaj thon në fund fare, thotë. Fayemuri an nakhu bi hada tasweet. Ne duhet të bëjm kufurt të tasuitit. Ku i thon të tasuit do valla musliman? Ku i zon të tasuit? Në këto me këtë tasviti, jeni të bëjmë kufër, futjes të votës aty, të bëjmë kufër. Për çfarë do të bëjmë kufër? Fut bukur për një haram? Të bëjmë kufër? Kufri bëhet ka tagutit, kupton? Wallahi. Oh, ne ndërsa edhe këto zgjedhje largojmë nga këto votime. Kjo është fjalë mm. që mund të tërgohet me gje, sepse domodin pretendon domodin që unë kam sidh diçka që ka ndodhur shkurt, kupton, diëtar domodin, e ka shkush, dhë dhë fut kot. Edhe kushtot edhe mendimin që ka njerëj i ulët, kuptonë? Pa vesh edhe kur fllet se po fllet për njerëz me vështirësi domodin, wallahi, janë njerëz. Pa vesh, vajtë se ta marrë unë, ta marrë unë. Amarojun, pse për sheh Abdul Karim Hamedi, e di? A shpraton, më thashë ç'është? A vash, trego ç'a blerë kafaj. Trego ç'a blerë kafaj. Djelin di tash. Ashtu e, eh, Mimi. Djelin di. Po po. Po po. Hajsh. Ku qoj ora, po? Jo ma, Attere. M'abonoj, do m'lejo shtatë ditë. Po jo, jo, jo, nuk tërgo argumente. Vetëm do flas për çështën e mbarimit mos të mosmarrimit. Unë vendimi im është, domethënë, thonë, që ne domun të themi një limit kohor, që drejtu dhe stop, sepse unë shoh që biseda ja, jonë është i thonë bisht aqime. Domethënë është fitu si shtërp. Nuk po nxjerrim për ai do mënyrë rezultate sepse unë i tregoj argumentet, unë flas për diskutë. Po na fiksen 12. Ky pse për diskutë tjetër? 35 minuta ko. Diskutë. 45 minuta kohë. Është. Disa ditë do të thosha. Niden me sigovo problemin, a bash vash të shkojë 12 pasaqismet. Problemi që ndon këtu valla, unë do të themë shoftë shtërp bisedën sepse unë nuk është e shajë e parë që diskutoj me ty valla musliman. Ne kemi diskutuar bashk. Për një qështje që ka qenë shumë her me i qartë se kjo Edhe ti nuk e ke përnuar e ta Të kam tërguar A, a vazh, dë sekundë nërë, të tutem të amarin që ku njerë? A ti nuk duhet kishë një në të muhabet Pa vazh, dë sekundë njerë, sepse prete ndojet U të mojë e leje U të unë i mojë e leje U të unë i mojë e leje dhe muzimam U të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të <laughs> Nuk mm. po za të, të rstudhim tokës. Fine, po do të tregoj që unë tregova Xhmaun në Ummetin në dy çështi, edhe ti se pranoje më thoshë mua ka dhën Beiron i cili ishte një gjeograf i filozof që ka qenë në vitin 1440 ka lidhje me me Fen. Dhe morr të se si argument që kupones me mendimin e ti. Kupton kurse mund të shihm thuat ti që ti je tek thirrse, se ti je me mendimin e Sheikh Mokhbilit, se observimin e homedit. Ë ke thënë ola mëse mund të e hanë. Turu kthaj gjithë domethënë. Tu staj le të bisedat. Po, ju këtë thon tort. Nice, ne ju bën brapo vetën, shoh, bën vetëm qysh vetë ju jesh, boni çadoli. Ktu jo. A janë gënjeshtra? Po, po. Me vërtet gënjeshtra? I dëshmitar për këtë gjëje? Po, po, gënjeshtra është. Mirë, a do të shmi? Kjo është gënjeshtra. Dhe gënjesha kush e ka thënë? Tani shikoj. Është marmorë në çështë tjetër. Shikoj. Tashi dalim deri në 12. Deri në 12 ata. Abdurrahim, takohemi në 12. Deri në 12, pas 12-së bashkë ka pyetje. Odlej se mundësish mësqistin Unë edhi që ka dhe njës fanatikë Të shë fillon në kohaj odoj? Po, është puna e tyre është puna e tyre Dati mundësish mësqistin Pas dëmrujetës nëse do në ju Në të kjerë gjithë për gjithë Nëse së zdo në ju, të kjerë për gjithë për gjithë Dhe mundën kohaj në një me të një me të një të një? Po, të shë fillon jë odoj? Po E për sa i përket çorçjes së rrotullimit, arsyeja pse nuk e pranojnë nëse është në kundërshtim me një aktualitet të njëjës sot botërisht. Ëu nuk dua të thellohem këta. Është thjesht kjo arsye. Do të ndan jam njëherë një, një, një shenja që tregojnë se doga rrotullohet, vetëm për këtë arsye kupton. Kaq. Unë nuk dua për të përfshihem në debat. Vazhdo. Do të thosë se për çështje tjetër, por veçanërisht i hyre, do po të thash ka gjë atë. Se në kundërsht normalisht domethënë që Disë argumente që janë zonë një të qojnë përfundimin që toka ër statike, janë zonë një nuk janë katë e dhe nuk janë pa diskutushme por amot dube shenë përbalë një aktualiteti diska që është e prerë është aktualitet, është e myllët në këtër rrasë njërë nuk bënd këkëfërëci që gjykojë, u gjykojëm tani kalim të këtë qështja jo argumentet janë në bishik nuk bifin Argumentet dëshmojnë se jo në çdo rast votimi është i shtub. Sepse ne përmendëm mjaft argumente dhe, dhe pranohet që ndihmesa, mbështetja e kafirave jo në çdo rast është kufr. e shtubër. E pohove yeah. këtu. Por, çuçi votimi këtu përfshihet pavarësisht ti nuk e pranon, domethënë. Po ajo ja përfshihet këtu, është diplumuar, gabim bën që nuk e pranon, të në do të na kthjellosh në do kalimin e kohës. Allahu na kthjelloft. E Allahu Allah, e ka Allah, thort. E, por mund përmendem dietar të tjera ku të cilën të lejojnë dhe janë më ditës së sheh Muqbil Sheh Albani rahimehullah ka lejuar ushqyer për katër kandidat kriter e ka lejuar diçka lejua të till Sheh Notemini rahimehullah ta'ala e lejon diçka të till po ka edhe shumë dietar të tjerë përmendni dietar të kus të cilët e pranojnë dhe e lejojnë diçka të till kjo po bënuar shumë e qartë Përgameja, rrësura, këtësëra, ka dëshë të jetë e pasurit dhe të fangë, dhe këtë të ishë një formë më shumë kujt, të përta. Kujtë, kujtë. Dhe të fangë, dhe të fangë, dhe të fangë, dhe të fangë, dhe të fangë. E, ta një dënje e pasurit së që përraqë, sepse, Abdurahim nuk prenafë të qëta qëte ndihë, pak më parë. Dënje e pasurit së në vjetarit është të këtë p Kër jepet pasurin kapirave për shqerimin e ropërve Djeta në quka nërsuetuar Si e lërizip njabë të selamët e të tjere Thonë dhënje e pasurinës është të kujë për ta Por shqerimin e ropërve është një, është një interes Kërë që në të rast jepet për parësi shqerimin e ropërve Edhe pse përbënd të kujë Dhe në në forcim për ta E kjo është nima, kjo është më shtetë, kjo është forcimin Kto janë asojetimi që kanë përmendë dietaret toke dhe ato janë janë më së qarta. Ibn Taymija rahimahullahu taala thot kështu. Po kjo është një çështje e cila që ndryshon në ndryshimin e jetëve të njerëzve, synimeve të tyre. Nëse of se për shembull një zullumtar kërkon nga një person pasuri, do ndërhyjë mes tyre një tjetër për të shmangur zullumin prej këtij personi. Dhe ndërhyjnë që të marrë gjysmën e pasurisë për shembull jo të gjithë. Një pjesë bazuese jo të gjithë. Në një rast të tillë, nëse e bën për të shpëtuar një pjesë prej pasurisë së njëriu të dëmtuar, kjo është edhishme. E nëse diçka tilla bën për të ndihmuar zullumqarin që të marr pasurinë, për të mbështetur zullumqarin, kjo është haram thotë. Kjo që tu hyn edhe rregullit tjetër që thotë el umuru bi maqasidiha. Çështet janë sipas qëllimeve. Nëse ti e mbështet një kafir që të marr pushtetin, i jep pasuri, i jep votën, e ndihmon me armë, me strategji e kështu me rad, me qëllim që të që smangësh një armik që është më rrezikshëm, kushtimi mirë. Dhe është e pranjushme E në qovë se tje një monë që kjo të forcohat Dhe të kjo të ushtroj vepat e kuplit Kjo pa të shimë shëndaluar Ibn Tëmija në vijim thotë këshu Por thotë këtu Duke qenë se e, Këto të qështë e janë për shtira Thotë ka përshirë dhe Njërë që në të në të nga taroj Ka njërë që shohen vetëm të mirat Dhe jo amë për parësi vetëm të mirat Nuk shohen anë me dëllën me dëllë Edhe që të të mirë mund përbëjnë Dëme shumë të më dhabë Dhe ka njësje shumë vitë më anë në dëmeve Dhe janë përparësi e që është dëmeve Dhe harrojnë të mirë atë më dhabë Të cilët mund të humbin përshka të këtyre dëmeve Kurse ka që qëndrojnë mestot Shikon të dyja Por dhe më thonë edhe për këtyre cilët qëndrojnë mestot Ka që nuk arrim do të bëjnë dalimi se si shduhet njohen të, të anonë si shduhet sasin e damit dhe të dobis. Ose ndosht e dalon një shkatil, ku nuk gjenë një e si të mdihmoj për realizimin e i dobia apo për përshmangin e damit. Kërndaj të të përmendën një hadith, mësë më nuk di që për hadith një disat, zote e disës jasht, por, shukot në të e mi e thot, Allah u lartuar do që njëri u të vëshgojnë mirë, të shqyrtojnë mirë, Dhe ti jeti atë për dalluar gjërat në momentin që vijnë dilemat e dyshimit. Dhe do mençurinë plot në momentin kur vijnë opshjet. Se me mençurinë njeriu ndalon veten e tij nga harami. Ndërsa me inteligjencë dhe besim arrin që të dallojë kush është e përtend e kush nuk është e vërtetë. Kush është e mirë dhe kush është e keq. Prandaj thotë dietari duhet i vrej mirë këtë çështje. Dhe dashu duhet i vrenë mirë çështje, duhet i këtë parasysh. Ja këto pra ishin fialet e Botenis, rahimuhullahu ta'ala. Atëherë, çësheu pozë që çdo kush flet çat dëshiroj, këto fjalë timijës, me kokën timijën e amton, nuk ka lidhje fare me temën. Gjoni hadithin që ka thënë profeti sallallahu alejhi salam, hadithin që ngjarje që më kanë dhënë përveçse në transmeton Xaib radhiyallahu anhu. Se ut ibn Rabi'a, i tha një person, i tha një ditë po ishte ulur në çillon e kurëshme. Dhe përveçse trembish ulun në xhami i vetëm i thon "O Kurësh, pse mund të shkoj tek Muhamedi, flasëti e ti e ti paraqisë ti diçka mbas sa i e pranon?" Edhe mbas sa i e pranon, edhe dia japim atë ne, dhe të ndan të heshti shok, i e kufu anna, i kufu anna mujt heshti, mos i shajdhurit tani mos flet asgjë për to. Edhe kjo ka ndodhur kur u bë musliman Hamzati. Edhe paqë numri profetit, numri i shokëve prof. të profetit ose po shtohej i thon popull i ulit shkodet fole. Po për këtë shitës teksti është arabisht. Edhe u ngrit rëndë ndesë shkollës së Providencës nën dheta, o djalë vllajës tim, ti je tek ne, domthonjë një njeri me vlerë që ti e di shumë mirë. Edhe ti nuk e ke filli di çka thotë të rënd popullin ton. Na ke për çardh xhamatin ton. I ke quetur mend leh të njerëz me logjik, njerëz tan me logjik. I ke sharë ridhujt ton do të fënë do të fënë natyrën domon fën pam. Ë, i ke çuditë xafira, ata që kanë gjën paraton. Ke fert te bihimën më dha mina ba e him për të kureshën. I ke çuditë xafira, ato parat që kanë gjën parën nesh. Për ndëjoj kur të paraqisë diçka, nëse ti pranon diçka para saj mirë. I tha po jusonim fole bululit, dhe i thaj, o delvojtim, nëse ti të dëshiron për këtë gjë që ke sjell, ti dëshiron pasuri, ne të mbledhin ti pasuri derisa ti të bëhash më të pasur tan. Nëse ti dëshiron Nder Ne të bëjmë të të parë në të tjehme i lartë njëmë Nëse ti dëshiron për shtetë bëjmë mbretin ton Thot, Nëse kjo që të vjen ty është smundi që të se largondot Si edhe një mjekë të paguim një legët Dersë të të shërosh Dersë e pëmbërojë u të bë Atërë profetës të nimi thamërojë u të më të pëmbërojë Dhe i zonit sa jetë nga surja E, në swojë fustelit. Pastaj e lexoj Pas Profet sallallahu alajhi wasallam, derisa kur mbaroj, i tha po i thot Profesor Sallam ti, ti dëgjoj, ut do të bëj çfarë thua. Ky është dërguri Allahu sallallahu alajhi wasallam, dhe ajo dëme do të, të bit, të cilët i përçarton logjika njerëzore, i cili nuk pranoj të bëhesh mbret. Kta diskutojnë tash, domosdën, unë ta bëj mbret Qefirin. Kush e dëgjon me lodh i thon ta bëm mbret, vetëm hesht. Vetëm hesht. Gani për ne. Kush e ta, jo vetëm që nuk po heshti, Po flasin për, për ta mbrojtur atë në të vërtetë. Llogarit, vallaj, po themu u vjen turbë. Mu vjen turbë para Allahut që ne tash i diskutojmë me njëri tjetrin për fatin edhe të krijojmë përçarje në mes muslimanëve për, me për hir të sa çështje. Ni koqë ai armiku i vërtetë i muslimanëve? Ata? Jo, nuk. Ku është në të vërtetë çështja është bërë sikur një armiq me një tjetrin. Ja përçar muslimanëve, kjo është realitet duke mohuar një njerëz. Edhe është bër kipete, është shpifur, është sharë. Çfarë nuk e bën subhanallahu në emër të Allahut për hir të dëmit të dobis. Kupton? Nuk duhet ta hab bargu, tash duhet të rregoj ato që më kanë ndodhur mua për dëmë të dobis, sepse kta kush e shovin, për i dëmë të dobis do më ndihmot Agutin, edhe shkëlqojnë në musliman. Kupton? Mu, mu. Jo ti. Edhe Hoxhallarjan ato, ti di shumë mirë. Kjo është dëmë të dobia. Aha, falë, thosë fali një vezë. Kjo është kjo është dëmë të dobia. Edhe thjesht më shkësh hadithin të cine të regoa që profilësëm nuk përnoj i në fjo vetëm që ti zidat apër nuk përnoj që ta zidat a, a bërnë të parë, ku në drejtë shfarë? Ku në drejtë heçtjes në këta më botëhejnë në më dhenë në momentin kur ti voton kur ti e shikon që me andë të këti votimi të zidat një person që të vendosë ligje dëtyre e ote kushësht dëtyre e ote shëtita më shtesësh A po ti duhet të kish frikë Allahut dhe largohu se kjo dgjojë nuk lejohet në Islam. Kush dëtyrojote? Ashetëtyojote është tjetra. Tjetra është dit ditë të ndalosh dhe thua se kish frikë Allahut sikëse lejohet në Islam, oj nuk mbështes në haram, sepse Allah i mëdhur ka ndaluar të dgjojëm mbështetjen në haram. E ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, nuk ngrihet fenë tonë në formë. Edhe un po them shikojmë realitetin. Realiteti ka treguar që çdo kush qi ka pretenduar ta ngrihej fenë në këtë lloj forme, si sh, se kjo fatikisht ka metode, siç thotë ky vllai që ta ka nxjerr nisëm ta thithrë për atë ide mm -hmm. që po themon, kupton? Këtë metodë që po ndoq ky vllai që kanë si ihwanat faat. Kupton? Ihwanat ata janë luftëtarët e kësaj ideje. Vëllai i lutem mos e thos. Ihwanat janë luftëtarët e kësaj ideje. Më ka së më mbrapa ka hyrtë selefit, ata që i thon vetë selefi, janë bërë dhe Sheikh Albani domodin këta njerëz të cilët merren me politikë, që dhe i quhen selefijun muta selefin që në mutasellibin mund të pardan 2000 levë. Kupton? Në këtë ka përmendur një kasetë për fort për Abdurrahim Ibn Abdul Halik. A do të thonë la haula qud labil. Unë pris themendë që Abdurrahim Ibn Abdul Halik bëshë kështu domthonë. Ixhani Xhi i Merradi, quni Xhi, sheh Albani ta quni Ixhani Xhi be, dhe Sheh Albani, edhe kur ka lejuar atyre, siç ka thënë diëta, domthonë e jaxoma ala ma bad. Ai ka lejuar me urrëtie, nuk e ka dëshuar të ndëgjojë. Kupton? Se vejëjë i albani po të shikosh, për sa i përket hyrjes në parlament nuk e lejon në absolut. Ma diesh i xh i albani e quajnë hyrje në parlament kufër. Kufër e quajnë. Dhe këtë ka provendën i kaset e kam kasetunë vetën, kuptonë? Dhe ti di shumë mirë këtë gjë, vënë se i albani thonë që kufra a me lidh ti e di problemin që pse nuk ka nevojë mua hap si çështë, kupton? Paraqë ku kufër të vogël. Nëse kjo është çështja tani. Nuk është nevojsh me hyjse çështë, por ti e di shumë mirë do unë e di mendimin tim, ti e di me këtë çështje. Kupton? Koha është aty. Atëherë Me qënë se që është në përqarjes se tjera të janë ma peti që i përsurite o të në ke përsurit disa e dhe, pa, dhe ka në gojnë me gokë në përgjigje që është në përqarjes tani i probleme është të se kur tajtuat një gjë që është gjunah pufer puhet për një gjuna që është pufer kjo në përshë e lehenjës në vijet problemet në fjarë që shkaktohen dhe kjo s'jelë Shkakton amudit, shkakton problemet. Êshtë trajtuar pjesë marrë e mbutime si kufrë. Për. Dhe normalishtë kjo s'jënë si problemet. Sëpse të bjës kreti dhe të thotë, si ka mundësit që ti, dhe më dhënë, të jënë kufrë. Si ka mundësit që ti mundë të nëzisës në dojë njërinë që të bëjë kufrë. Dhe kjo është kakton problemet dhe sotohë. Dhe pasaj të thua, është o këptënë, për shkak të dyrë pushtetarëve ne përçane me njëri tjetrin nuk ka sfare këtu. Sepse nëse një person për shemb bën pije alkolike, i bën kufër e pastaj u thot tjerëve po pseër për shkak të pianecëve ti të fmujuar në, domethënë po po po përplasesh po, po, po, me mua dhe më kërkon me forcë mua që të bindem ndonjë se është kufër, jo valla. Ne nuk kalojmë në ekstrem për shkak të pushtetarëve, se pushtata që në qi Edhe ne të kalëm në ekstreme dhe të bëjmë kufrë atë që është kufrë Abo të kalëm në ekstreme dhe të bëjmë kufrë atë që është kufrë Sepse pjanicët dhe imoralet janë të qi E këshë më rrra Pra kjo logit nuk që ndron Normalisht që mendimet e ekstreme si edhe në probleme dhe përqarje mes e hlisonetit Dhe thënja që kjesmarje në votime në gjithë dhe rrasë është kufrë është mendimet e ekstreme sepse ne e sqaruam me argumente shumë të qarta që jo rast e e në çdo rast mbështetja e kafirave është kufur. Ne shohim se një grup kafirash, është përball një grupi që është aq më i dhashëm dhe më i rrezikshëm, lejohet që të mbështetet grupi mbështetni një grupi tjetër, duke qenë se mund kufr, të jetë kufur, sepse nëse do të ishte kufur, atë do të kishin bërë kufur të sahabët, të cilët dozhin që fitonin romakët kundra persianëve, gjë të cilën unë e përmenda dhe, dhe po e përsëris sepse është argument i qartë. Nëse do të isha kuprë kjo do të bëjmë kuprë, domethënë në çdo ditë, në çdo moment sepse e paguajmë, e paguajmë këtë shtëpi. Është kështu më ran. Është për sa i bëhet thënies së ballit tonë sepse ne se ne kemi alternativë tjetër. Dhe nuk kemi sa të shkojmë votime. Pra janë dy dhome, e pranoj që janë dy dhome. Njëri ose tjetër do të marrë pushtetin. Por kemi alternativë tjetër. Tani normalisht që ne interesat tona mund të mbrojmë në forma të ndryshme, që janë të rishme dhe janë fatishme. Pa po dëme të mund të shmangem me forma të ndryshme, por ka dëme të cilat nuk mund të shmangen vetëse përmes pushtetit. Dhe ka dobi që mund nuk mund të arrihen vetëse përmes pushtetit, ose mund ta artikulojmë çështjen disi më ndryshe. Ëh, ka dëme që vërtet mund të shmangen pa pushtetin, por që të shmangen në mënyrë më të përsosur, duhet që tjetë të jetë nëpërmjet një pushteti. Se në të pondër për qa kanë neboj njerëzit për pushtetit Në dhe ja pa ja për një ras konkretet shumë si eshte Një kërëtar për mune mërë pasurit e njerëzit Mërë takësa, tatime dhe këshumë e randë Dhe i këtë gjithë në gjithë Një tjetër vjetë gjysë Njerëzit din të bëjtë dalime shumë qartë me styre Tare dikush mund të thotë që unë kam format ndryshme Për të mbrojtur intereset e mija Nuk kam se shkoj Në këtë damë nuk mundet që të mbrohet, nuk mund shmanget ndryshe, përveç se duke mbështetur atë që është më pak i dëmshëm për njerëzit. Por normalisht kur voton njeriu, do të shohë interesin individual. Si çështje të fesë, çështje të botës do të shohë interesin e përgjithshëm të muslimanëve. Dhe në këtë rast nëse garojnë dy palë, njëra është më dëmshme, tjetra është më pak e dëmshme, do të mbështesë atë që është më pak e dëmshme si dhe kjo nuk ka Aziot keqë, nuk mund ngarkohet ndjerë kurrgjësi për këtë çështë. Se nëse do të, nëse do të ngarkohej ngarkohej me përgjegjësi në rastin kur përplasen dy palë dhe njëra është më pak e dëmës sa tjetra, atëherë do të ngarkohet në përgjegjësi të pegamër për mbrojtjen e jugëdhën. Fiseve të kreshtera dhe udhëheqësve të tyre që ushtrojnë pushtetin vendet e tjera do të ngarkohen me përgjegjësi muslimanët për çdo lloj marrveshje që bëjnë me kafirët, aktozim në muahedat e shumera. Përsa i përkët që është që se i gjrejtë që përmendë dha jo Po, i gjrejtë esht e është hakë është pjesë e fesë është një mani, i gjrejtë e përsa i gjihadit Në që se muslima nuk arri që zbatën vejnë të tyre Që deklerën vejnë të tyre Ma di jo vetëm kashë Po që të pohojnë Të i thonë thon të agudit është agudit Të i thonë qafirë që është qafirë Të thonë pra të që ë Dhe në qovë se muslimarët nuk arrinë që ta thonë këtë gjamë Kë i thonë se cili kufrin që banë Muslimarë nuk e kanë të lishme që të jetoj në këtë vendë Dhe kjo është shumë e shume qartë Me Më... që ndojë dhe funë për për në në në në shka të fundë Që i ujë këni thonë taguti që të jetë tagut? Hmm. Ju i thonë ta gutit ato deputetë me radhë që ju keni frikë Allahut se ju Kurt na kre... jepet mundësia. Kurte apo kur votoshin ato do të do po në me mundësia do an ti të dësh të kryet ato. Hmm. Kjo është çështë e qartë. Po vetë ti se ke kry. Unë kam kry. Kam xhir dipi u ka shkuar deri atje në Qeshporë. Do të thon. Shiko. Alhamdulillah. Si e ke boti, kemi bota ne se kemi folën për psime në përpërat. Ky është libri ola musliman që një kapitull ka vetëm për ta të dish flojëje, ku tonë? Ajo libra dhe kanë batu të, të, të hyjë për të dëgjë dhe dji vëlezë që kanë qenë prezencë. Kuptonë? Tani tjetër nuk kanë folur, nuk mund të, të, të ta. Po ti më thëbe që si kemi thënë, ato që po vuti mund të mund. Jo, boj për boj si kam thënë. Pikë e thon. Ai, po ju rrinim me taulla, u srim me ta. Kuptonë? Ju rrinim me ta? Ti jo mbase personalisht, po shokët u. Kupton? Mburrën bile që kanë vë. Kjo ata u kanë thënë se ti se di. E di ti. Po bra. Nuk ka as situatë foshur për. Se me dy nyë, se nuk e di ç'ka kan bë. Ç'është tjetër? që redi diskutoj për qështën e asajdo me që ti mdojnë e të punë e tokës dhe më më duke të qudishme të që ti që në ekstremizm nuk stash për të ekstremizm së pa së kamaru më pëse më dëpret që të të the mund që të the mund të shi më njënënjën... sh... sh... uh -huh. më duke të qudishme që ti që në ekstremizm të dhe mendimi i cili këmë bështesh në argumentet dhe, dhe qartë afetare edhe dhe ka dhe djetarët në cili të më bështesh në bashkohor edhe pëse E dhe nuk e quen ekstremizm që të kundështo që i gjmao në ometit për hitë të fjallis e qafirave. Dhe për themi gjë, një një hori, për një hori për të themu, ke mbi 5 libra që i kanë shkujt djetarët për qërështin e tokës, në cilën ka tërguar argumentët shumët që anë ta. Dhe më gjithë shumë më bërstupi që ti ndanë argumentët fëtare në më thëllu e forme, që po që në katë i po e i parënojmë, po që në d Por shkaktar do të pranojmë domosdhem. Po ti the domosdhem që nëse pranojmë sepse janë vanie, janë domosdhem vanie dhe katei do të prera, sigurta të qarta. Në rastin nëse A vësht në morojun. A vësht morojun. Nëse avanie do thotë që nuk janë shumë sigurta. Atë që nuk janë shumë sigurta shumë burkë, kjo, t t në leh për fjalës së filozofëve. Çu buku? Ço dallimi ka këo? Ço dallimi ka këo në fjalë? Ço dallimi ka këo nga fjala që thonë sharit, të cilët thonë ne marrim fjalën ahthalit, një kriter i të cili thot uin uh, ma jui lel fu, fuad uin fuad ual lel julli sano lel fuad delida domthon uton e tregon do vjesht vetem ngan cilot ata hedhin poshtu te vërtetën kupton ke shkon valla ti do posis me umiti i stam per çfar perita satir para dy do t'rgoj nje malume nje dhen Qafirat nuk e kanë vërtetuar dhe më thonë kur që toka rrotullohet. S'e kanë vërtetuar të gjëja. Nëse ne kalon në çështje ditë. A vash ta mbarojë një filantip se kjo është drejta ime. Është drejta ime. E kupton? Drejta jote po thamë çif çëllim që O vlla Mbella ti e thetë që, që, që mendova vet? A them lidh me këtë çështje? E hapë vet. Po mirë, dakort, ta shpjegojun ti çfarë ti kam. Kupton? Ata nuk kanë ndokar ndonjë gjë. Sot ka faqe internete të tëra, ka dhe fizikant, të cilët po ta mbarojnë një vllap do sekonda. Ata ta mbarojnë disundra. Kemi burën përse përse më shpit internetin? Ate burën përse liqe? Lëta frëzërën përse përse Së parënë ba Pa që më zdënë e temat e që këshu pa fletë? Pa nuk merezdo që që dhëtë internetin? Do marrë kur të dhe më thusht ti? Dhekort? Në Atëherë do më dhënë ka, do me këto të gjështë i ka tërëguer Ky shehoku që ka bërë të mënyrë dhulmat, këtu ka bërë një libër për çështën e xotokut, e kuptonë? Ne ka treguar që vetë xafirat kanë shumë fizikant, thotë, të, të cilët thonë nuk është e vërtetë. Fizikant, ka amerikanë, francezë, shkencëtarë ndryshe, nuk është vërtetuar ndonjëherë se sot deri këllë dje. Edhe munduhet të çudishme që të cilë xhmau i Ummetit Islam, i xhmau i Ummetit, të kë nuk është ekstremizëm, ëh, për hir të fjalës së disa xafirave. E para dhe e dyta, kam thënë atëherë ajete kuranor, mësuar në, në nebel qasni për seleve se ka shpjeguar fshi si shpikon ti. Vetim të the prap kuptoj këtë gjë për saj. Unë thash po nuk ka shans sepse se ka shpjeguar jepse neve. M'uroj një muhabet që nuk do ta gjejmë. Të m'uroj do të dalë ekstremizmi, do të dalë ekstremizmi, a vash për çështjen e tokës. A vash, nuk thej për çështjen e tokës, po domethun ti po po i quan ekstremizëm këtë. Ekstremizëm të thash është të thuash për votimin që është kuper në çdo rast. Nuk thash për çështjen e tokës, tanë mos si mos si ta rrojmë muhabetin. Unë s'po as us po them për tokën hiç, po ti s'po e kupton fshë çfarë po them unë. Atëherë unë do të tërgoj vetëm fjalën e sheh me kubile këtu. Kuaj, m'mëroj, ha? M'mëroj, ha. Meqen se hapi këtë muhabetin e tokës, unë nuk desha të merrem me këtë muhabet të tokës. Do të marr tu për të diskutuar për çështjen e tokës. Ato që do e lini i tokës. Ka ndonjë fjalë. Ku edhe rradhë jo do të ndo fjalë, ha? Meqen se mundi për shoh. Atëherë faleminderit. Dalli po të mëshë dëshiru. Po të mëshë dëshiru. Atëherë sonteje të mëshë. Jo, jo, jo, jo. Po mos ijesjeruar. Jo, fol dalli. Po mos ijesjeru. Un luta kishe cert. Nuk është e vërtetë që unë refuzoj të xmarj, subhanallahu. Ta përhadh Allah. Ju jeni. O ky që pretendon ti është xmasu kulti. Dhe xmasu kulti është xmas dhanni. Do të thonë është argument i e, domethan që ti jep një bindje jo të sigurt, ti jep diçka jo të sigurt. Dhe në momentin kur diçka jua sigurt bindesh në diçka që është krejtësisht e sigurt, Yjet partisi asaj që është krejtësisht e sigurt. Tjetër, njëri prej atyre që pretendojnë zhvajnë është prej atyre të cilëve thon se toga është e shesht dhe jo vetëm kaq, por pretendon edhe zhvajnë që toga është e shesht. Dhe kjo është qëdicme. e çuditshme. Ëh, kjo është, më thon, e përsa i për bëkët ata staja u thon, normalisht ne i pranojmë argumentin e dhoninin. Dhe kjo nuk ka pikë dyshimi. Por në momentin kur një argument dhonni, bie ndesh me një argument që është plotësisht i sigurt. Jee vepërsia aty është plotësisht e sigurt dhe argumentet që është dhënë i shpjegojnë në thellësi me ta. E për sa i përket çështjes maleve, e cila përmendet në suren El-Emr, unë nuk të kam thënë atyre prerë që kjo tregon për rrotullimin e tokës, do të ka dhënë ka ihtimal, qoftë. Kuptohet për sa like. të? Ka kuptohet. Ihtimal. Ihtimal. Yefham zalika. E ihtimal ka, por se unë jam i mutawakkis në këtë çështje. Pse? Sepse nuk kam gjetur deri tani një tekst të qartë në seleft e tyre medite që thon se rrotullohet a kupton. Cakonin. Pse, domethën un hezitoj që vëlla, ato që të shkon ty në menë, që i ka shkuat dyre, a kupton? Këtë ne un e kam pas domethën në Siri, në Riad, kudo valla. Bies këm pola edhe me dietar për këtë çështje. Sepse kërë dhe kur i nxjhon muslimanin, lindë perëndit. Kto ka është karar. Kush është ata që nuk i shkon menë kjo pun domethën? I duket se këgur sigur këto vijnë ndeshme të vonë shkencore. Normalisht i vijnë. Por, që është ajo që më bënë mua, dhe më thënë, mos, dhe më thënë, të fënë që të oka rotulohet. Êshtë fakti që kjo është një aktualiteti pa të diskutushën të ne. Êshtë vërtetuar 4 ciprishtë. Janë një mi e një shenë që të rëgëm për në të shka tjilë. Me gjitha ta, unë nuk të dhe të hykë mua betë, sepse kjo është një qështë e përëndësishme. Nuk prekë të sënimet Kjo është një çështje më pak rëndësishme se kjo çështje e fikut. Pse? Sepse kjo çështje ë, më është çështje luksi. Rotullohet apo nuk rotullohet, nuk është çështje luksi. Kjo është një shenjë, kjo është një shenjë e Zotit Subhanuhu Teala që ne të bindem me mucin e Zotit. Dhe si rotullohet, nuk rotullohet, për ne është e njëjta punë. Por ka diçka. ë, ndoshta kafirat Munde që të shprejhin të orinë Për hapje fantazi i mes njëzve Për të qurë atë ndalële Kjo është e fërtek Por qëfar të ke fundi, qëfar dhënë në vërë? Dhënë që të më hajnë eksistencën e zotë Në Shqipëri, regjimi komunistë Qa nuk bërë me të orinë e evolucionit? Aja doli? Për mëhimë në zotë, apsolutisht ja 99% e shqitarëve sotë besojnë zotë Apsolutit, dështojtë A shë pa mund që kojnë e të kërkundin jesë në punë e besimit kërëshje ata ka në dështuar ata ka në dështuar që të kërkundin jesë besimit në zotë edhe ba diskutushme edhe nuk mundet që ata kërkundin jesë në të pik kërëshje kjo nuk ka, nuk ka një rëndësi kjo <coughs> të <me> më <coughs> ne më dëtë e përsa i përke qërështë votimeve ne diskutumë do zanë bame diskutime në stërëhëlluar qërëshje të përmu tashme janë të qarta Ti ke përmendu një argumenta Mu ato të dëshiroj që ti përmendu një një një Edhe diskutonim lidur me to Ti smlera Ti dhe me dhe në atë parën Si së nërë, 5 minutat e tu i ke 5 minutës e të zë mërë parë Ti kemë që është bidat, set dhe, dhe, dhe rrian Nëma një, nëma një, nëma një, nëma një Të gjithë e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ti si ke përmend këto si nuk e di pse e ke përmendur, derisa është kufur për ty, domethënë, ajo kufur në mas, ti përmend argumente që ndalojnë kufirin, domethënë, për kufirin e vogël, për shirkun e vogël. Mbaroi <të> ku <të> ajo. Ajo si pse ke përmendur kjo është domethënë është çështë ime, mëton se, përmenu, dhe kërmenu, se i ke përmenu, dhe më thënë. Po pse e ke përmendur domethënë që njerëzit truhanë kë shum rand, po nuk është ashtu siç më në nënt. E, jo është ashtu siç më në nënt ti. Ani a do ti vazhdosh argumente, apo... për të argumentes apo atëre? Tamëllim bisedën. Ka thën Sheh Muhammad Bili, për çdo arsye të dvaz, sepse po përmend që Sheh Muhammad Bazi, Sheh Thimin, Sheh Albania mund të mëdhëse Sheh Muhammad Bili. Për çdo arsye kësaj gjëje, domethënë unë më duket të e hijshme, domethënë ti ti krahason dietarë të mi me hukun me matën e formës. Kjo s'është për fesë. Sepse Profeti sallallahu alejhi dhe sallam u ka ardhur rasti për Profetin Allahut, i ka thën mos thoni për mua që më nisni unë ibn Muhammad. Kjo është edukat. Njerëzët e lart nuk thotë këmi i madh këmi i vogël këto forma, sepse argumentet tona nuk janë kryqëshmë argument. i madh as argumente i zgjmi i vogël ush argument. Argumentet tona fetare janë ajed ku janë hadithet e Profetit sallallahu alajhi wasallam mbi ixhma me Islam. Po qesë për të ndëndemë ato. Ndërsa fetë djeta është di përmendon ti përmenda për të dalë nga ixhmau që mund të pretendojnë disa njerëz. Kuptone? Kuptove iden për çdo ditë përmenda? E kuptove? Khurujen min al-ijma al-mutawahham në masel nisi fie qol ahra illa qoluk po ta por dam me kjo logjë tash ishë thoshëi mubin u pishëm mubin mubin me këtë vargë në fikrja atëshë lën votimet argumenton me fjalën e albanit me bazën e theminit çfarë mendim keni për këtë atëherë thotë parëndimi tek qomë të malloh paqja sallavati për profetin ton familjen shokët e tij dhe për çdo kërcë për këtë dëshmoj se nuk ka dalluar çës për xhallah dhe Muhamedi rob dërguar i tij Un kam marrë telefon Albani dhe kam pyetur për këtë festë. I thash si i bërë hallall votimet. Tha unë nuk i bëra hallall, po për shkak të kryes sa ajë që ka pra më pak dëmë. Pasi e thashë mu bini, këtë përgjigje dha. Le ti shohin vot, a ndodhin në Algjeri dëm i vogël apo dëm i madh, mazë votimun me luftë. U vran njerëzit, e kupton? Edhe kjo është vërtet, seriozisht vërtet. Subhanallahu si vë qasilellah aty që merr votime. Vetëm se, domethën, dëm pas dëmës, dëm pas dëmës, çeto do kupton rolin nuk do bi, prandaj kanë si 170 ditë që, që me me me me votimet. Kupton, to e fu popullëgjësh nuk kanë përfituar asgjë. Përkundazi vetëm se kia kanë përforcuar këmë demokracisë më shumë. Kaç. Ky është dobi që na sjell ata për popullin. Kupton? Madje janë treguar më patriot se vet komunistët ose se vet ata, domethën, ti thua vatanistët, më patriotën tregur duke Nëse do të folur le do të mbroj demokracinë në rralla dhe fol fjalë lëndë zot në, më në shumë vaje, e kupton? Pastaj thotë, këtë përgjithë, le ti shohim a ndodhin algjë i al dëm i madh apo dëm i vogël. Pastaj çfarë thotë? Shembull, lezioni biografinë e Bonifës. Do gjeni në të se diretat e kanë ndaluar nxjerrjen e gjykimit fetare me mendim. Domethënë, shumë birë konzorcë tonë vetvaçi shqiptarin me ndim goburse se ky është një fjalë goburse, kjo është nxjerrja mendimet, mendimet personale dhe jo argumente fetare. Kjo është kalite. Ata e shohin këtë si portë si që çon në rrugën e muatezive dhe xehnive. Çoqë fjalën, fjalë mallënia, ku shër të je. Thonë se ku gjibili domon për shka Albanian që kjo lloj gjeje, që kjo mendim që kanë zjerra i, domethënë kjo do të çon rrugën e muatezive dhe xehnive thotë. Në kjo është vërtet. Sepse kjo do kjo të çon një më që njerëzit vetëm dëmë do bie, dëmë do bie, dëmë do bie, sajer këto argumentë vetara, ata i gjejnë rrugdal i argumentëve vetara. U gjen zgjidhje, u gjen zgjidhje, zgjidhje, domosdosh mëri, domë do bi, domosdosh mëri, domë do bi. Edhe ne, ne i ç'e kemi domosdhem, i to kemi xalet. Çdo gjë lijohet për ne, kurse për duke më mos pasojë ne lejuam. Domosdhem shpirtërat e tyre sahabëve që vditin me ka do pasjen pa vlerë, kurse shpirtërat e muslimanëve të zonë që kanë shumë vlerë, por ne ende na lejohet të bën shumë gjë, që s'e ka prodhu dukur me lot të tjer. Kupton? Ndërsa i punu themi njësh e çuditshme që ai të ndaloi formimin e partive dhe grupacioneve, lejoja atë që ishte si më rrezikshme si rasti në fjalë. Shëndon më e rrezikshme, kupton ç'buka? Më e rrezikshme. Po flitet për rrezik, domethënë për çështje normale. Po të ndalon do të shëluthimish, të kemë mundë, fjalë tjetër, është çuditsh gjejën, na lejon familjen e familje partisë dhe grupacioneve të lejoj atë që është më rrezikshme, që më rrezikshme. Si yas njëherë, ne besoj se është haram timitosh. Ne nuk jemi ne, ne nuk na lejohet të timitojmë albanin, as në bazë dhe as në mëtimin. Ka thënë Allahu më dhuroj ndiq atë që zbithur në Zot i juaj dhe mos ndiqni të veçti as kënd. E eh, ëhë sunet nuk timitojmë. Unë i them gjithashtu këtyre dietarëve, kjo festë vaj që keni dhënë ju është shumë rrezikshme. Sepse bota perëndimore kërkon ti kthejë shtetin i Islam të gjithë në shtet demokratik, prandaj duhet që ka dietar të largon këtë fatva. Unë vëj juën dëshmitar se bëj tope për çdo gabim që ka bërë Libra ose kasetë të mia. E them për këtë, e them këtë me shpirt të qet. Gjithashtu edhe shiuqut, nëse dietar nuk ka për ta problem nëse kthehen sepse ata nuk e dinë se çfarë ndodht këtu, dhe kjo është realiteti vëlla. Kjo është e vërtetë, domethënë se ka formon çifut sheh mobilit dhe shumë dietar të tjerë. Që dietar, një pjesë e tyre do të mos siç kaqën sheh në bazë dhe sheh thjesht kimi. Atu kanë ardhur së njerës, u kanë zbukuruar gjendjen. U ka thënë bëndave, në urtëmbyje ndër umë të qijat, edhe ata ka ka mund fituar. Po rreth të shekun gbilit këtu më që zot, ata nuk e dinë çfarë doftun në vërtet. Domethënë fitvara është dom pas njëm në vërtet tamam si realiteti. Edhe ata kanë marrë fituar ban pasaj. Atëherë. ë Te vjen përsëri ç'e. Në 10 minuta keni 5 ti tash, 5 gjë do mbaron. ë Damet të dobis. <coughs> <coughs> jo atë 5 minuta ti do të ndal në 2 minuta atëherë. Ti 5 minuta 5 minuta mos tash. I fundi i punit do të jem ose. Jo skiptse ti i fundit. E absolutisht. Ke mirat, dakor 12 do të mbulo. Ne, ne tash. Tanis. Ti bëj të kam kat dia, un për një natë dorihimi tjetër 2 minuta më tepër. 11:00. E ju ktheve përsëri çështjes të dantuën ato pjes. Oo ti më ndon keqësi ti për ne, po Allah do të gjikojmë punën tënde normalisht. Ti mendon domethën që ne abuzojmë feën dhe lejojmë gjërat që nuk janë të lejuara. Ne abuzojmë me feën dhe inkaktojmë dënën e dobicit sipas dogjës si tonë sipas se i pshiton. Në vallahi që nuk është e vërtetë. Kjo është afuzeran, nuk është as pak e vërtetë. Do ta përsëritë disa herë që dënë do vit të caktohen në në sheriave, nënpleohet të caktohen në me logjikën e dëshirës e vet tonë. Dhe ne diskutojmë për dënë, të cilat i ka caktuar sheria. Janë caktua në shëriatë damën Kërë për planësën shmanget damën me i matë Dhe përnuat me i vogli Argumente shëriatë janë shumë da për këta Dhe unë përmenda shumë rastë dhe gjatë bisetës tori Dhe kjo është faktin mërë njohë Mes, mes dhjetarë E përsa i përketa saj që thot Shekh Mufbili Dhe më dhenë që qëfar kanë arritu shive rezultatet Esh e vërtet Hyrja në parlamentet Kasil vëtse damën Kasil vëtse damë Këndaj, unë jam kundrë sajë Shikhalbani ka qenë kundrë hyurjet në parlament Nuk ka qenë asë njëherë pro hyurjet në parlament oh. Dhe atyër të algerisë u këtanë që nuk keni për të arritasin gja oh. Mos banë i parti, mos hyur në parlament U këtanë gjitha Mënë, thjesht, aji u kanë nejtur, u kanë ndenjur në mënyrë mm. Të më thanë të rrejtër të argumentër Përderë se këta hyur në garë Ata ja e këta e më dobishën se tjerët mm -hmm. Letë votojnë këta Sepse <të> këta kanë hyrë nga argumentet, tregojnë që rëse përplasen dy pa, njëra është më dëmtshme, njëra është më dëmza tjetra, mbështet në ato cilëtit janë më pak të dëmshëm. <të> Sepse për këtë tregojnë argumentet, por këto tregojnë rregullat e tërësisë, cilët dietaret i kanë nxjerrë nga argumenti i pronës së sumetit, pavarësisht sa ka bërë të dytë që nuk keni për të arritur gjallë, po ka thënë pa se ndodhin probleme, e pastaj ndodh që ndodh. Po faktikisht problemet un po të shohën në ato punte lufte se çka ndodh në Algjeri, domethënë se nuk duhet të fillojmë këtë muhabet domethënë. Ajo nuk ishte thjesht çështja e, e votimit domethënë, edhe hyrjes në parlament. Ëh, janë probleme të tjera, janë komplikacione të tjera, janë ide të tjera ekstreme, të cilat e e, e ndrlikuan situatën derbën që shkojnë deri aty ku shkojnë, po nuk duhet zgjerohen për më ato muhabet. Po këso dhan vende të tjera. Nga hyrja në parlament nuk kanë fituar gjallë. Kan sjell vetë dëm. Ndërsa, kur jebë votën, ti vetë nuk e bënë i dam, nuk e bënë i haram, nuk ti nuk e dhëmë të kuptoj njerës dhe që këto janë ligje që lejohën, sepse adhe kur pakunë siguracionet dhe thë që nuk lejohën siguracionet, edhe kur, për shemblë, pakunë taksat dhe thë që lejohën taksat, Edhe kush kon gjokum gjokatin do thot këja që lejohen ligjet me cilat lejojnë ata, domethënë ajo se den lirërinë që ka përmendur ai unë nuk shkon këtu, se do thot që dhe marrveshje me kafiat mës bash se ndoshta mund mendojnë musliman që domethënë ta janë tamam kafiat para ne bash go marrveshje me ta, edhe në gjukat më të shkoshte ndoshta mund mendojnë në njerëz që lejohat, lejoan ligjet me cilat gjykojnë ata kështu më rapt. Kështu që përmes votimit muslimanit nuk shkarton rëndënd 5 5 vet. Dhe nga ana tjetër, arrin që të shmang dëm më të madh duke planuar dëmin më të vogël, i cili gjithsesi një dëm do të ndodhë, më njëri të marrë pushtetin. Njëri ka për të marrë pushtetin, dhe tjetra ato që garojnë për pushtet, nuk do të bëhen xhelozë me muslimanët se shohin që nuk ka muslimanët nuk kanë pse interes për momentin për pushtet. pushtetin. Pushtetin do kanë natyrë të po merrën me dallë. Kështu që kjo nuk shkakton probleme për ta. Nëse muslimanët arrin të analizojnë ashtu siç duhet dëmet që do bëj, po ashtaja që thot më të mirë se sa njerësh shohën vetëm të mira. Disa shohën vetëm vetëm dëmet. Disa arrin të shohin edhe dëmet edhe dobit, po nuk arrin të bëjnë analizën e duhur dhe gabojnë. E të pakta në ta cilët arrin të bëjnë analizën e duhur dhe që ajo që thonin vërtetës, po nuk kanë prokrahës. E prandaj muslimanët janë bërë ditësh në botën islamike. Koha mbaroi, po të jap 2 minuta. Shumë shumë jo. Ai, është. Mesancë kamën dy. Jo, tomën dy në ulë. Ëh. Të, të thuash që nuk ka, domethën kur qafirat tani soi në pushtet, nuk është e vërtetë. Pse? Kë konë pejgamberit bëren, kanë ke, ka pas shumë pushtetar qafira. Njëri kërcënon kurrën e pejgamberit. Tjetri e ka pritur shumë mirë kurrën e pejgamberit aleyhissalam. Njëri pranoi fenin Islam. Një tjetër jep dhuratë për pejgamberin Al-eçmaddu sallallahu alajhi wasallam. Ibn Taymija thotë, "Ka pushtetar të drejtë dhe ka zullumçar. Allahu i laçuar e bën që të qendrojë pushteti i një pushtetari kafir të drejtë dhe të zhduket pushteti i një pushtetari musliman zullumçar të padrejt." Kështu që vetarisht nuk është thënë që gjithnjë pushtetarët kafirë janë njësoj. Logjikisht e në vërhojgjën me Ramizalit. E në vërhojgjën Mjulli Fen. Ramizalit e Lejoj Fen, në shumë e qartë. Dhe sistemet nuk janë gjitha njësojnë. Sistemi komunistë, Mjulli Fen. Sistemi demokratikë, në Lejojn e Vejoj Fen. Ka sistemet demokratikës sot cilat Mjullin Gjami në një vend, kam bjullin 25.000 Gjamia, ku bohën dhe vota, bohën dhe votimet. Edhe pobële e veton në të atëzullum at at at at qartë. Pastajtë, Ka pas vende ku kanë qenë përleshje, domethënë kanë kanë qenë konfrontim komunistët me demokratët. Për shembull në Turqi dikur ka qenë konfrontim. Ose vinë komunistët, ose do të merren demokratët, komunizmi u jolin fetë. Demokratët e ata turqut e kësaj merë nuk e mbynën krejtësisht fetë. Si ka qenë gjë edhe në Pakistan edhe në vende tjera, kështu që nuk mund të thuash çdo rast që votimi nuk ka dobi. Kjo është çështje që duhet shkurtohet. Mund të ka dobi, mund të mos ketë. Ne shohse, ka dobi, lejohet, ndryshe nuk lejohet. Më. Dobë, përse për këtë do të, të mendimi qyteti që, që unë mendoj për ty që ti ndje kepshë domorr, këtë mendim nuk e kam. Nëse ti, më bëla. Po ti nuk mundri të gjex diçka. Do të bëj lejohet kështu, bëne. I thash ju, unë do të flas për gjitha ato cilët i lejoim. Nuk do të bë pse po drejtuon ty. Kuptoa le? Po ta them të vëlogjë sepse unë nuk e lejoj domodin që ti të më akuzosh mua që mua paso të mendimi të kësaj nuk sa kam në për të. Po ta kem. Nuk po më bë problem më të thon, kupton? Ja dhe ku jam vëllëzit dëshmitarë se ti do shutun, po të kem gjujë i fal kishin e gojime mbrapshtë pinë për ty, vetë më thon tash kuptonë, ne po shtrojmë drejtu. Kuptonë? Po këtë domethënë bëj dëshmitar gjithë ato kush është tu domon fotë. Alhamdulillah. Ato ato diell. Jo, po ka diçka domethënë. U po them ai që ka mëndur për ty, domun e di domon. Ma bëj Allah pse po ta them seriozisht, kuptonë? Po për mua, domethënë me çtim më shoh, po të tregoj çamendimin kam un për ty. Kuptonë? Po do ta them? Po do ta them, s'ka problem. Vendimi im që kam burtuar olla është që ti për mua domoshta një nga votuesit më të rritur nga haramat për ja tyret të cilë, të gjithë atyret të cilëve do të ndajnë lejo votimet. Faleminderit. Edhe këto llojje domoshta jam shumë i gëzuar, domthon, për të llojet nëm Allah të shpërlevet mira, edhe nuk shoh tek ti domoshta në një lloj ndikej epshin, po ka të drejtë që por do një tjetër argument si ty, edhe ka shuar shumë thajëm. Që ti di shumë mirë, domthon, ka lejuar shumë gjëra të tjera, domthon. Në kërë them ju, për flasë më përgjësi O Allah, më bëllë, të shi, nërë flasë 2 sekundë në, të lutëm Në të plisë më gjatë, më të janë, për nuk pojë këtu me zë gjemati Problemi që nërë këtu me zë gjemati O Allah, unë e kërkoj me zë gjemati të këtë dëgjejë Sepse gjemati ishtë bërë qërbë Gjemati ka në vëjtë siarohat, Allah, musimati iu mbaj të dim një msimë mbajë një msim kur deshën vetë para xhamadit kurse mua do të shiten më thotë më shumë para xhamadit a vashë shit mirë ai ishte ai ishte s se, a ishte... se a the... me dhan xhamad ai ishte domethën ai ishte ti zeboti se ka kequ vetëm se është knaq në këtë tash i dorë para xhamadit 1027 e dorën pastaj te ti o hasan mos fulëm domun mos fulëm domun so me ballo tash i çeshi që ka bursfolun 2 sekonda po klas shkurt domun për sa për këtë sa domun është shoku që argumentet kryesore të cilat përdoren të qiten votimet يا دمه دبيعه اذا هو بده يبيتي مثلا فيقول سيفان العرب ليد شعري عقل من هو الذي يتحكم في المصلحه والمفسده ثم مثلا يعني لوتنه تديسيه مثلا تقول انه كوشه المنطقيه المنطقيه كوشه شي ديتو دبيت لكن كيم كيتون مو مثلا دو غروب تاع حموره مو حتى لو كان فيش دو غروب تاع حموره مسكوتوري Po kjo çështë domethënë në vërtet të çon edhe rrugësi se shërboj shëkuptin. Kupton? Grupet e humbura, siç thon, argumentet logjike janë të sigurta. Prandaj ata i marr argumente logjike dhe janë ashkollojnë argumente para dhe sonetës. Kupton? Në sot ndam përdor metodat e tjera, dikur metodat e tjera e fillon pasta shejtari derisa nxjerë hirun avashavash, avashavash derisa paqut të farë ai deri derisa shekope vendelin humbler, ze të na ruaj. Kupton? Edhe në fundi desha të kem diçka. Vazhdon me shanset për Jo, 2 sekonda. U duhet vazhdon por. Po jo, ja, do të shas për ty. Já, Ati ja, për ti edhe 2 minuta ka, e mbaroi. 2 minuta fa. mbyr fare mendimin ta. 2 me? minuta em... ta... ka mbaroi. Si. Ngaherë 2 minuta mbaroi. Atë mendimin ta që filloi e... më atë. Jo se do të kthejm. Po imse e mbyllun fare, e mbyll. Unë do të las për ty tash. Po, po. Tashim mbas gjet ditë diskutimi, domethënë. Që e quaj domethënë, alhamdulillah, mprisë domethënë nuk di, besoj se inshallah nuk kam hyr hak. Po, inshallah. Ha? E quaj domethën nga ana domethën fëtorat e shtër, sepse nuk dolëm në njërë lloj rezultati, por arsye domos sebse ai flisën në një cep, unë një i në një cep tjetër. Me të gjitha. Inshallah i cili do gjykojnë me nësh. Allahu thekuran inna rabbaka huw yafsilu baina hum yawm alqiyamati fima kanu fi yakhterifun. Edhe kam një kërkesë për vullahin muslimanin dhe për të gjithë ato xhollarë të cilët janë votimit. Është një vllajon i cili ka kër kërkuar mubahala. Kupton? Të gjithë atërë personën cilë leon votimës, ka thëmë bëjrëm, hajtë i lutë me Allah të shkatërojë atë personë që është më hombje. Për të gjithë të tijë leon, edhe personë të fe, tjëra, të gjithë e fejë, i ftuar në të tjera, të të përgjigje shtë të të të të vlajtë më semanë, edhe shkorshë përshë më pahële me ta. Dhe të gjithë përgjigje për të të të të të të të të të të të të të të të të Po sugënëmë me kaçë, sonë do i marr. Si ku e mbyllë me kaçë? Ma duhet të bëj kërkesë. Ne vlamësim vete të gjë, inshallah. Jo, kjo është kërkesë dhe do të kthej. Jo, jo, kjo kërkesë. Unë më bëu unë studim për këtë kërkesë. Unë nuk dua burgjë, përgjithë të vëllai, s'e kam. Jo, ti fole për vallë, ai do të flasë. Unë më bëu unë studim, jo. Ai s'ka, s'ka për atë, po me trisë në votime apo jo, është thjesht i hādi edhe, nuk bëhet mubahale. Zbat. Por në sa i këmbull dëon shumë i qartë p që është kufur, pse le ta thot kështu ta bëj. O zot, nëse kjo nuk është kufur, zbrit shkatrimin dhe dënimin e Zotit mbi mua. Do të na bëj të regjistuam ta ngjojmë inshallah. Ngjojmë se e kanë thënë se e kanë votë i lufttarët e Mekës. E kanë thënë se do lje, po po po, po ti më thon? Unë ta ngjoj edhe unë inshallah, ashtu si kështu. O zot, nëse pjesmarë votime nuk është kufur Zbyt do rivne so. Ma bilo ti domoshan. Çoja këtë fjalë ti vllajit, edhe na e bëre ti. Un nuk nuk e çoj dot ti vllajit, do të thël se un nuk. Po po kështu inshallah. Ço ku është problemi domoshan? Ti po qese, profeti sallallohu alaihu velemu kur ka qogë mu bahnë, nuk ka thën bëni vetëm bëni vetëm ushë bëj. A është dieta në çështë të dhëlla? Në çështë, a çka është çështja është dieta? Për dje se që ka qëshë ishte adijat e për dje se i për dje se i qërë ishte mësatë Pas taj në adjënda keshë dhe pra mm. të vlajtë Pas taj mësatë kam gjurën të po të mm. Nuk ka të votime, në për pjesë marën votime Sepse pra të ishe i lëkunën bisede Të kuptoj nga biseda Kan tham për demokracinë që është. Jo mer valla, unë nuk ka thënë për atë. Dgjojë mirë se për atë ka thënë. Megjithatë, kjo çështje mund ta seriosh ti, që do të seriosh ti. Ai ka kokforci këtë, nëse se do të pranoj. Se nuk le ta ketë valla, ku ka? Ti do të thon, ai sigurt në votë do të bëj këta. Ai valla musliman, do të bëj një votë, ai ai sigurt të votatë. Ai sigurt këta të ti. Ai sigurt të votatë ti. Lut oh valla, lutu. Allahm duke tropujse numëllë. Halas. A nuk do të ktheheni? Kë çështje?